Velkommen alle sammen derude til endnu en episode af Apropos Game Test. Vi er nået helt op i de høje tal her med episode 97, og endnu vigtigere, så er vi nået til juleaften for alle spilentusiaster derude. God nok i den varme sommer, fordi det er, det er en E3 Special. Yes. E3 Special! E3. Vi genoptager succesen, quote on quote, fra sidste <laughs> år for, for i år, hvor lang tid vi nu har kørt der podcast Show on the road Men øh, i hvert fald så skal vi have fokus på E3 i denne omgang Så hvis I vil høre noget, lidt af vores personlige erfaringer med de der tv-spil Så bliver der ikke så meget af det i denne omgang Jeg kan hurtigt sige at I kan se frem til min anmeldelse af øh, Battleborn Han kommer her i øh, program 19 øh, på DK4 Og I kan selvfølgelig også se det på YouTube Og ja, nu fik jeg den anmeldt Internet og Connection problemer til trods Jeg er glad for at det overstået. Forhåbentlig så blev det en god anmeldelse Forhåbentlig så kunne I bruge den til noget Hvis I stadig sidder der og tænker hm, skal jeg gå med på det hype train omkring Overwatch eller Balborne Det er jo lige det Men øh, jeg skal selvfølgelig også lige huske Nu hvor jeg har reklameret for min egen Anmeldelse og sådan noget at lige øh, Jeg er alle sammen velkommen ombord Så på den anden side af Skype Har vi selvfølgelig Øh, min øh, tro øh, medvært Som altid Hallo, mig Hej Hoff Hej Med endnu en gang klar til et kaotisk øh, et kaotisk eventyr Ja, helt sikkert Med, med E3 Jeg er blevet så for nu, så jeg kan bruge for at sige mit navn Det gør jeg ja, for <laughs> Det gør jeg for dig til du har, øh, du, har, du har folk til det, som man siger Det har du folk til ja. Og jeg ved ikke helt om du har folk til det uh, Gæst, men vi har i hvert fald en uh, en meget herlig gæst med, hvis du vil introducere dig selv på den anden side af Skype. Ja, jeg har i hvert fald ikke folk til at lave det. Jeg skal lave Nej. det lige selv, så... Okay, fint. Sådan er det. det er også... Ej, nu gjorde jeg det alligevel. Oh. Okay. <laughs> Godt af at med dig igen, ja. In the blue Skype corner, fynd. <laughs> yeah. Ja. Som jeg sagde før, så bliver der ikke så meget tid til at snakke om, hvad vi har spillet, men uh, du har ja. spillet... Et hof Det har jeg lige præcis Jeg er du endelig blevet et færdig med Blues and Bullets What the hell is that? Det ah, spurgte jeg også mig selv mange gange Mens jeg sad spillede. spille <laughs> det. Er det Det er landet, øh, Det er sådan et telltale spil Der er lavet af nogle udviklere Der er mm. øh, væsentligt lavere kaliber End telltale Ja, yeah, du har snakket lidt om det før Da du lige prøvede den første episode var det Ja, lige præcis Jeg yeah. spillede det nemlig faktisk øh, 1. januar Med sådan Turmans, okay. øh, en i Over tilstand <laughs> Altid en god ting, eller altid en god idé Og jeg spilte sådan næsten færdig, men så tog jeg mig lige sammen her En aften for nogle dage siden, og så lige spilte det sidste del Og så mm. kunne jeg lægge det på hylden Og sige aften yes. her Never, never again Men ja, som sagt, det er sådan et tiltalt spil Og så foregår det så i 70'erne måske, 60'erne Jeg ved ikke, mm. de to 60'erne Og så er det, der er sket, det er så, at Al Capones datter er blevet bortført Han er kommet ud af fængslet igen Oh, nej, nej. Og, og så spiller du så ham øh, Jeg tror han er Ness sådan, Den øh, FBI agent Som lige mm -hmm. det hold der var med til at øh, få bustet Al Capone Og han hyrer dig nemlig for at få fundet hende her datteren, eller, dat ah, okay. Så det er ligesom set up i det Og så er det sådan øh, sort-hvid noir stil Med sådan kun rød farve du kan se ud over De er sort-hvid selvfølgelig Og så øh, mm. Så det er jo bare skrevet så jordisk Og det er bare så janky Og ja der er ikke meget rus der Nej Ikke meget godt øh, håndværk at komme efter Nej Jeg fik første episode for en 20, Og jeg tror ikke jeg får at lave en Nej Det fem var sådan Fem de havde, de havde også tilbudt på Anden episode af udkommet Det udkommen, der også. Mm -hmm. Det siger der er udkommet to episoder Ja Og jeg har det ikke Da det var nyt Så det vil sige at De er taget over Jeg tror, ikke, jeg tror de er taget tre kvart over Om at få udgivet episode 2, Altså Wow <laughs> <Jeg find laughs> jeg det, det er måske et område Hvor man ikke skal øh, hvad er det? Gå efter teltale formularen Og man kan måske <laughs> godt være lidt mere effektiv Med udgivelsen Det kunne være at det, er det, de ligesom vi der vil skille dem ud fra teltale ikke? Ja Til endnu, endnu, længere en, endnu længere tid Kan det blive opbygget endnu mere hype til næste ja, episode vi vil overgå teltale til tre måneder, nej ah, nej Brug sådan et halvt år eller sådan. <laughs> ja. Venst det er, så det, ikke, det er det de unge vil have det er så Hype og ja. ventetid men der var tilbud på Quéil, første anden sæson, Ej, undskyld episode, som sådan sampack her sidste dag til 45 år eller sådan. Ja, okay. Så de kiggede på den så, nej, har jo første episode for over en. bare, bare køb Anden episode alene koster 4 kroner. Så det er sådan, oh, attribute. så var sådan, det, det er næsten ikke så billigt, <laughs> men jeg får noget jeg har i forvejen, altså. Og så kommer jeg til tanken om, nej, så skal jeg også sidde og spille den, det gider jeg ikke. Nej, yeah. I, I won't commit. Ja. I won't. Forfærdeligt, forfærdeligt. Ja, yeah. det var egentlig øh, alt for den her runde, vi har ikke øh, haft øh, så mange spændende spiloplevelser for tiden, men vi har jo kunnet læse os til og se os til en masse spændende omkring videospil. Og før vi kommer ind til den store ekstravagante event E3 2016, så kom der lige et par nyheder ud før E3, eller bare sådan sideløbende med E3, mens at... Øh, alle folk havde fokus på de store nyheder og annonceringer. Så der er lige nogle små bidder her, som vi vil levere til jer, før vi går i gang med hovedmenuen. Så man kan sige. Og til alle FIFA-fans derude, hvilket jeg gætter på, der stadig er rimelig mange i Danmark, der spiller FIFA. Hvad siger du, Find? Okay. Find du ikke FIFA? Nej, er Nej. Okay. Det er også fint nok. Du er også tysker så det er... De er de der endnu mere FIFA-fan. <laughs> uh, okay, min eneste erfaring med fifa spil, det er jo bare, at alle mine uh, hvad det, gutter, alle mine venner, de, de spillede det. Det er sådan, selv hvis de ikke spilte videospil, så spillede de FIFA. Så det indtryk, det har jeg taget med mig overalt, at uh, i Danmark, der kan de godt lide FIFA. De elsker det shit. Uh. Så hvis de er klar på mere uh, af det der shit, så, uh, så er der FIFA 17, der er på vej, og de har annonceret en ny uh, mode, som den her story mode, der kaldes The Journey. Og det er sådan uh, en, en story mode, som følger en karakter, Alex Hunter, hvor, han, hvor man så følger hans uh, kamp om at, om at komme uh, med i English Premier League og... Alt mulig Som jeg ikke skal bevæge mig ud i Men øh, de er i hvert fald øh, rigtig stolte Over det her EA Og det er powered by Frostbite Engine Og alt det her gode stuff Den eneste catch det er så bare At hvis man er en pleb der stadig øh, spiller på Xbox 360 og PS3 Så er den her The Journey Mode Ikke med Så hvis man skal have den her nye Story Mode Som er lidt unikt for øh, FIFA Uh, fodboldserien, så skal man altså over på de nye maskiner, eller PC. Så PC, PS4 og Xbox One, der kan I komme på den her episke fodboldrejse. Er den også instrueret uh, af Sparky? <laughs> Forhåbentlig. Det, det lyder i hvert fald lige så dårlig. Ja, <laughs> <laughs> yeah, one could hope, I guess. Yeah. Ja. Det, det er ikke lige noget, der får mig til at genover, øh, genoverveje et køb af et FIFA-spil. Det må jeg ærligt talte ind om. Men okay. uh, for uh, current gen og PC-ejere, så er det vel meget fint. -lid, uh, -lid, uh, lidt variation i den uh, klassiske FIFA-formular. Kan l da huske for et par år siden, så snakken den gik ikke så meget på, om spillet var godt, men mere bare om der overhovedet var noget nyt. <laughs> så mm. det, det er måske lidt, uh, måske lidt en kedelig omgang. Det kan jo være, det ender sig nu. Ja, okay. Hvad? But... Er det så bare sådan en fokus på historien som en enkelt spiller, ja. eller er det også sådan, at så man kæmper sit hold op? Eller? Det, okay. det ved jeg ikke. De, de har annonceret den for ikke så langt til siden, og de uh, har ja. fokus på, at det er den her ene journey med Alex Hans. Og okay. der står godt nok i den her nyhed, jeg har det fra, at det er en he, men man kunne jo godt argumentere for, at nu hvor de har tidligere interesseret kvindelige fodboldspillere, så kunne man måske også sige, at Alex Hunter-karakteren kunne være en kvinde, fordi Alex, det er... Øh, det kan det, kan øh, det ikke. Kan... Hvad, hvad siger du? Det kan det ikke. Hvorfor ikke? Fordi de kun har rettighederne, eller ikke kun har rettighederne, men de har jo kun kvindelandsholdene. Nå, de har jo da, de de har siger ikke, siger de har, har jo, har jo ikke øh, klubberne. Jeg troede lige, du skulle til at være et sexistisk svin, men du ja, må faktisk ret finde. Det kan de ikke. Altså jo, det kunne, de kunne de godt, hvis de lavede <laughs> kvindeklubholdene, men det gør de bare ikke. Altså, fordi især... Premier League for kvinder er jo ikke, er ikke, er ikke En særlig god liga Altså Så vil jeg okay. mere tage den tyske eller den svenske liga Eller sådan noget fordi... mm, Bundesliga ja. <laughs> Lorteliga ja. Lorteliga ja. <laughs> Den danske liga no. <laughs> ja. Skal vi være sexistiske nu og så sige at Lorteliga er ikke bedre end kvindeliga Eller <laughs> Ej, oh, Det skal oh. vi nok lade være med <laughs> Wow okay ja Men det kørter vi bare ud Det er fint, Ja fint, fint. Tak, tak for at give mig mere redigering så ja. <laughs> Spiller de bare i repeats en fem gange yeah. ja, Der er de langsomt, tempo Lorde Liga er bedre end Køn Liga ja. Liga er bedre end Køn Liga Lorde Liga er bedre end ja. Køn Liga Alrighty then okay. well, det, var det, det var jeres FIFA nyheder for denne gang Så kunne I få den ja. Der kommer mere fifa senere. Dejligt Skal lige de se om jeg har en spændende nyhed her det, har jeg nemlig. Ja. det tror jeg det nok du har kan I huske spændende. World Championship sidste år for Heroes of the Storm. Det var selvfølgelig voldsomt. Det var vildt. Ja. Vi alle som sad på øh, kanten af sengen, sad og der greber som puder rundt om os og så bare sad der. <laughs> okay, hvad er det, vi som snakker smin? om nu? <laughs> <laughs> Så jeg snakker du om at du øh, var helt opslugt af her spændende kampe i Heroes of the Storm selvfølgelig. Og når du oh, siger okay. pude, mener du waifu eller hot? <laughs> okay, ja, yeah, yeah, body pillows. Ja. Yeah. <laughs> okay. Så du jeg, stod... jeg krammede. Ja. ja. Og oh, nej, lad dem ikke vinde. Hun er altså, she's real to me, okay? She's real to me. <laughs> det er rigtigt. Du foretrækker også altså, en kvinde, der ikke siger noget tilbage igen, så... Det er... Ja. Det er ikke en fejl. Little feature, som man siger. Ja. Nå. Øh, men der var der et lille hold, der hed... Hvad var det, hed, Nine Cloud? Cloud Nine, hed de. Der var det gag. sidste år. Og så kunne man også fint købe sådan en lille mount. Hvis der var sådan en... Mm. sekskantet uh, rubrik, man kunne stå Nå, på. Ja, det er tæt, Hvor der stod Cloud 9 på. Ja. Det giver god mening Bruger ja. sådan et Som et mount <laughs> Ja Stil som på det hold Det er det man ja. tænker om dem ja. Men Cloud9 9 Som er sådan et uh, e Forbund Altså de har sådan Forskellige e-sports hold Til forskellige spil Ja De har nu valgt At lukke deres uh, Heroes of the Storm -spil. Oh nej da. Hvorfor, hvorfor har de gjort sådan noget? Ja, det, det svarer de faktisk ikke helt på De er sådan en firebars ah. Jamen prøv at se, hvor godt vi har klaret os De har klaret os <laughs> rigtig godt <laughs> mm. Vi går ud på toppen Ja, ja. Det, det kan ikke blive bedre vi Skal bare nå det top, så er det det yep. Jamen det, det Altså holdet har så været lidt skuffende siden der. Det har, har kommet med nogle tournaments og sådan noget Men øh, for eksempel mm. det her Dreamhack der er i gang lige nu Der er også et mesterskab i gang ja. øh, Med en samlet priceboot på en halv million dollars Wow der øh, var de ikke i stand til at øh, Blive kvalificeret til Så det kunne de ikke komme med øh, Og der er også andre turneringer hvor de har sluttet rimelig dårligt ja. Så det kan, det kan være lidt en blanding af at de kildt er på toppen Og så ja. måske også øh, være noget om Hot's tilstand som e sportsspil Fordi at øh, der er færre turneringer i det End de andre mobærer de kæmper mod Altså LoL og Dota 2 Og ja. pricepoolen er som regel også mindre mm. Så det kan jo godt være hvis, hvis de har svært ved at at lave sit mark på e scenen, at så så, så er der mange hold, der måske finder ud af, sådan, at vi kan ikke rigtig ja, forsvare at have et hold i det her Fordi de skal jo selvfølgelig have løn, de folk, der, er, der går på det <laughs> Ja, det skal de desværre Det skal de desværre, ja De ja, er en usaklimmelig råkholder Ja, dommen er hård Jamen sjov penge, Så nu sidder jeg bare og spekulerer i, om det er mount, jeg købt sidste år mm. om det bliver flere penge værd nu, eller færre penge værd mm. For jeg snakkede okay. min lillebror, han, er jo mass han, er jo, han ved jo masser om sådan nogle moba -spil, og han sagde, ja. at, at hvis holdet det sådan var, blev sådan en stor succes fremadrettet som regel, ja. så steg sådan nogle, øh, sådan nogle vanity ting, man kunne fra dem tidligere, de steg i værdi. Så okay. det kan jo være, det bare sådan, plud, cloud nine, who the fuck cares. Ja. Yeah. Så nu bliver han mobbet, og rundt på Cloud like cloud zero. <laughs> Dumb asses. Så nu vil jeg prøve, prøve at bruge det som et mount Og så se om folk ligesom kommenterer det eller, eller andet Ja, så får du bare mad respect Det kan godt være Sådan, oh my god, krigskebis. Det kan godt være, at du ikke har fået nogen kills så du stinker, men Åh kæft, det er et fedt mount, du har Ja, ja. remember dem, mand Ja, De var remember engang... my mount, goddammit <laughs> De var engang gode Ligesom dig, garanteret Men nu er ja. du sucks, du <laughs> Cool mount, though Cool mount Åh, oh, Uh, apropos uh, nogen, der sucks? Ah, <laughs> okay, skal oh. vi snakke om Mighty No. 9. Oh, yeah. Nå, no, jeg okay, troede, at vi skulle til Ubisoft. Den... Oh, oh. Oh, spoiler! spoiler. <laughs> um, det er noget spoiler. Spoiler, spoiler, det er jo common knowledge. Ja, <laughs> yeah, det er nok. <laughs> uh, common knowledge at this point, uh, det burde også være uh, det faktum, at jeg har uh, bagget det her Mighty No. 9 Kickstarter. Og det er jeg ikke så glad ved. Det, sy <laughs> det synes jeg, <laughs> jeg at med hver eneste gang. <laughs> ja, jamen, så er det altid med det, Holm. Jamen, ja, Se, hvad jeg har bagget. Jeg har bagget der mind om og nej. Jeg har så mange penge. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Men øh, ja, som jeg har sagt mange gange, så øh, jo flere af de her nyheder, vi har taget med, øh, så øh, i takt med, at vi har taget flere nyheder med, så er jeg også blevet øh, mere og mere skuffet over mig selv. Og jeg tænkte, det, det var jeg måske ikke helt klogt af mig. Men øh, sådan som det er nu, så er det i hvert fald øh, øh, på vej, og det udkommer jo her den 21. Øh, og det er om så få dage, at de ikke kan nå at det heldigvis. Så det kommer ud den 21. kan jeg ligesom øh, forstå. Så tænker ugenting. man jo nok, hvad er det næste skridt? Og det kommer Keiji af ud og snakker om. Og han vil gerne lige slå en ting fast, det er, at øh, Mighty Number no. 9, det er, jo, øh, det er jo ikke bare et spil. Det er sådan et, et, et, et, et lille brik i, i et større pus, puslespil. Fordi de, jo, de, de øh, går også i gang med projekter som øh, anime og live action film til det her Mighty No. 9. Og, øh, og når det kommer til at udvikle en efterfølger, så har de allerede tænkt over det. Og ham og øh, resten af holdet, de har den her øh, fælles forståelse for, at jamen, vi har lyst til at lave en efterfølger til Mighty No. 9. Selv, hvis, øh, hvis spillet ikke øh, får gode salg. Så, we are in et fam. Uh, vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Om, det, om spillet så bliver en fiasko, så, så de skulle de gerne en efterfølger, det ved de. Men øh, så kan man så også sige, at de har jo fået rimelig mange penge på Kickstarter, så man kan da næsten ikke tro anden end at de nok har tjent pengene ind meget snart. Og hvis der selvfølgelig også er nogen der aldrig har hørt mig i nummer 9, og de lige tjekker Steam, eller Playstation, eller Xbox, og lige ser sådan, åh, oh, hvad er det for noget, det ligner Mega Man, hmm, og så køber det, uden at backke kickstarter, jamen så kan det også være, at der er lidt, øh, penge i kass, for, øh, KG Nefune, og Concept, Money in the Bank, her. Money in the Bank, ja, okay, så han er klar med en efterfølge snart, okay. han er klar, <laughs> det, kommer, det kommer om et par måneder, <laughs> shit, og bliver udskudt, Flere år <laughs> Ja jeg var klar Det kommer ja. om to måneder efter det andet ja. Eller 8. The cycle continues Okay Forbanen er det Men Det bliver også spændende med mig det nummer 9 Fordi jeg har Også set ja. det på øh, Jeg ved ikke Det er vel også op som pre-order på Steam ikke? Jeg har vel også set det på Xboxen Hvor der sådan Hey pre-order det nu så Nej, nah, ja, det jeg, mener det, jeg, jeg det også leller, at Det er poppet op I større Så må jeg næsten gætte på at Nu kommer det fandme Der er også under nogen ja. tv Så The dream is coming true <laughs> Jeg vil have min man klon <laughs> Det er godt yes. Jeg tror næsten jeg regner det som en af de her Nu har jeg spillet igennem de, de originale Man spil Det har hun nævnt mm -hmm. før Jeg ved ikke, om man skal bare tegne det som en af dem Eller bare sådan som sådan et sidespil Og så måske lige tage den med i den så, yeah. Men nu har jeg selvfølgelig ikke taget X og Z Og alle de andre sager yeah. Det ved jeg ikke det, øh, det kan være det bliver godt Who knows det er i hvert fald ikke lige den mest smooth udviklingsproces Det kan man roligt sige Ja, det er rigtigt, det er rigtigt Kan I huske alle de spændende rygter vi hørte om uh... Hey, der kommer en revideret Playstation yeah. mm. Ja Ja. Hvad, fordi... Hvad er det for noget? Nej, det, jo... det er snart mange, mange gange før, der kommer mm. den her Revideret vigtigt, Hurtigere Xbox, øh, Xbox Hurtigere Playstation Som ja. øh, er i stand til at køre blandt film og billede osv. på 4K Og så også mulighed for at køre spillene i med højere detaljegrad Mm -hmm. øh, og det her indtil videre bare har været et Der har været mange sådan Der har bekræftet det yeah. Som i Insiders Så man kan selvfølgelig ikke sige den endelig bekræftelse Men Sony har faktisk gået og snakket kort om den Før i 3 i gang Der sagde hey prøv at høre, det er en rigtig nok Der er en ny øh, Playstation på vej Vi arbejder på den Vi kalder det selv en hype end Playstation Den kommer til at køre samtidig med den anden Men mm -hmm. den vil ikke være med til i 3 Og øh, vi er ikke lige klar til at snakke mere om den i Så den er, den er nu endelig blevet bekræftet Men øh, mm -hmm. de ikke øh, klar til at snakke mere om det, ansv. og det øh, viser sig også selvfølgelig også, når vi lige snakker om deres øh, e 3 det ikke var løgn, det sagde. Nå, no. var det løgn? Det var ikke løgn. Det var ikke løgn, nej nej, det er jeg. Men truths. der kan bare, man kan stole på Sony, In... for en gang skyld. Ej, ja. Ej ja, den, den er god nok, den er god nok. Den er god nok. Så apropos Sony, så skal vi snakke om, en af deres øh, darlings, Super Massive, som øhm som nu har hvad det været i gang i otte år, og har fokuseret meget på Playstation-brandet, fordi de var jo dem, der stod bag uh, Until Dawn, som uh, havde lidt af en uh, akavet udviklingsproces, uh, startet ud som et PS3-move-spil, endte med at være et awesome PS4-spil. Og uh, nu ser det så ud til, at de uh, gerne vil uh, søge nye græskar, jeg ved ikke om de har græskør hos øh, Nintendo og, og Microsoft, men i hvert fald så vil de, øh, så vil de gerne øh, fokusere på at gå multiplatform med deres øh, næste projekter. Så øh, de siger selvfølgelig, at, at de har arbejdet rigtig øh, tæt med Sony de sidste otte øh, år, ja, siden studiet startede op, og de lige gik i gang med de der sådan, spil. Og de, øh, de har helt klart haft en positiv oplevelse, og de roser Sony. Men øh, lige, nu der, øh, lige nu der vil vi helt klart øh, gerne øh, fokusere på, at øh, nu hvor supermassiv er et independent studie, så, de, øh, så, så når de bevæger sig fremad på, øh, imod det næste projekt, eller hvad de nu finder ud af, at øh, bringe deres øh, kommende spil til et bredere øh, øh, publikum. Og øh, derfor så er de åbne over for muligheden for at, for at gå multiplatformer, og håber på, at... At øh, de kan få det til at passe Med deres næste projekt Okay Det er sjovt ved, ved, ved påstanden Eller ved påstanden deres øh, status opdatering her mm -hmm. Det er jo egentlig at De har, de har lige udvidet eller, Nej det er lige det her udvidelse til Until Dawn Provider sådan VR Experience øh, eksklusivt til Playstation 4 Ja øh, Men arbejder de ikke også på et andet projekt Som også er til Playstation 4 ja. Altså er det ikke Det, det, det er det nu jeg, du... med det har jeg desværre ikke fulgt med Tumble hedder det, tror jeg Det er også VR-spill Ah, okay, okay Nå, no, okay Så jeg ved ikke, om det er sådan her Fordi de arbejder på flere projekter internt Og så er de i gang yeah. med at gå i gang med et Der kommer til at være multiplatform Eller om det bare mm. sådan om ah, dem her bare lige virker, så kommer vi til at gøre det Ja yeah. Fordi sådan, det er sådan en mærke Hvis man lige kigger på dem om jeg ja, er i gang med at lave Kun til 4 lige nu Ja yeah. Så har jeg ikke nok at lave Skal, ikke, er det, skal ikke yeah. I ikke vente på den annoncering til Ruligt nu Don't go platinum games on us ikke? Vi Hold jeres projekter til et minimum Det kan jo være at de bare sådan Prøver ligesom på at drumme op Og så håber på at Sony lige køber dem Fordi sådan hey vi kan ja. ud og, lad os spille folk med hverandre også så det, sådan, så det er sådan en passiv aggressiv trussel sådan, ja, sådan, lidt, sådan. Øh, vi, vi, vi synes sgu vi klarer det bare godt Og vi har mange spændende projekter Det kan godt være at vi går med så Og så Sony bare så oh. Ja. oh no you don't <laughs> Bare køber det er en af fordelene ved at være independent Altså ikke at vi ikke vil være ejet af nogen, det også være Men altså at være independent, så kan man bare lave for alle muligheder Okay, ja, det bliver det jo spændende nok det bringe deres spil ud til endnu flere Selvom yeah. Når man laver det til Playstation 4, så når man næsten ud til alle efterhånden oh, oh. Ja, det. det er jo ikke engang lojn mm -hmm. Det er sjovt, fordi det er sandt Ja mm -hmm. Sådan er det jo noget, der er også er sjovt, det er Star Trek Online, et free-to-play MMO-spil, som rigtige mænd sætter sådan noget, og spiller, ikke? Sure. Ja, dem, der ved, hvad der er godt. Beam me up, hof. Beam you up. Mhm. Mm Indian can't take it no more, kapten. <laughs> <laughs> can't, can't do it. Men der er en større udvidelse til det, der kan udkomme her i juli måned, som faktisk har fokus på den originale serie. Så jeg tror det bliver sådan noget med at det foregår et parallelt univers Eller den sådan mixer Tidslinjer, de har jo før leget med øh, Tidsrejse i serien der Og så bliver der så øh, sådan design Både skibe og uniformer og sådan noget Fra, øh, fra den originale serie Ja og så kommer man ind i spillet Så det kan man jo mm. sig så Okay Det lyder da meget cool jeg vidste, jeg vidste ikke at det stadigvæk bliver støttet faktisk Forværlig Nå, no, det gør det faktisk hmm stadig i gang i den Jeg har hørt gode ting om det Okay <laughs> Jeg kan da bare se det, Nogle gange så, så skal man også være åbne over for, for hvad det potentielle oplevelser Der kan overraske en Men ikke hvis i spørger mig Hvis <laughs> snart man hører noget dårligt så, så bare fuck it Nothing can save you now Der er en der skriver en, en, en negativ kommentar på det her På youtube Så er det lort Præcis Stod der blindt på alt øh, negativt omtal Og stod <laughs> der ikke på noget som helst positivt Du har et halvt liv, kan jeg forestille mig <laughs> Ja, jeg, jeg, jeg, jeg er super sjov til fester også det, det, det, det Tro endelig på det ja. Det er ikke så ofte, du bliver til med til dem, men Nej, nej, men når jeg gør, så er jeg pisse sjov Ja, er det det Kæft, jeg er sjov til fester, mand Hvis du lige spotter en fest ja. et eller andet sted, så går du bare sådan ja, ind, og så. jeg går ind og crasherne, så er jeg bare fest, øh, festens højde på en Kæft, nogle grimme møbler, du egentlig har, bare ja Kæft mand Er det en gaming PC derovre Nej, du spiller garanteret til Star Trek Online I en fucking plebs <laughs> ja, det Så finder er det grim Hvad fanden det for noget ja, ej, Nu må du simpelthen Og Apropos øh, plebs Der ikke kan følge med Så er der garanteret Stadig nogen Derude Der er World of Warcraft fans Der bare sidder og over at øh, At World of Warcraft Har ændret sig så meget Og de bare gerne vil spille det Som det var i de gamle dage Og det kan jeg egentlig godt forstå så hvis jeg lige stopper min øh, ironiske tilgang til den her nyhed, så kan jeg fortsætte med at sige, at der nu er en opdatering på den her status omkring, hvad der det, hvordan det lige står med, eller hvordan det lige står til med øh, Blizzard og deres øh, tilgang til de her, den her idé om øh, legacy servers, som, tager, øh, som, som er nogle bestemte servers, der kunne tage, tage World of Warcraft tilbage til kernen, før at det blev ændret så drastisk med øh, yderligere udvidelser, f.eks. Katalysm, øh, katal katalysm, som, øh, ja, spoiler, det destruerede næsten hele, hele øh, hvad er det, den, øh, den fysiske verden inden i øh, World of Warcraft, så hvis man gik rundt i de der velkendte områder, så kunne det være, at der var øh, bombekrater, eller der var områder, der var anderledes, der var nogle andre fjender og sådan noget, så det ændrede grundspillet temmelig meget. Og øh, der har øh, der, er der så været nogen øh, ude og sige at, at de kunne faktisk godt have interesse i at få sådan nogle legacy servers op Og så var der det her Nost, Nostral, Nostralmos øh, som øh, havde nogle øh, øh, hackede server op Hvor at øh, man kunne snige sig ind og spille det gode gamle World of Warcraft de, blev så, de fik så besked af Blizzard at de skulle lukke ned og der var kontroverser og sådan noget og øh, som det står nu så er øh, dem bag nordstrimmers og øh, og blissert øh, de er faktisk en øh, talks med lige at finde ud af hvad de kan gøre om de kan samarbejde så Fyrene eller øh, øh, gutterne og gutternerne hos Strammers de kan nu bekræfte at efter et øh, møde de har haft med blissert at øh, dem hos blissert de vil rigtig gerne have legacy world of warcraft servers og øh, hvad hedder det? Og, hvad hedder det? og, og de, de fik også scoret point, øh, folkene hos øh, Nostromos, da de øh, sørgede for, at deres præsentation og diskussion den var så professionel som overhovedet muligt. Øh, da de var hos øh, Blizzard, som, øh, som helt klart øh, øh, gav på det, fordi det overraskede øh, Blizzard holdet rigtig meget, og, og de, var, øh, de var ganske imponeret og glade øh, øh, på deres vegne, eller øh, de værdsatte. Det, det, det er hårde arbejde Men i hvert fald så Så, så ser det ud til nu at, øh, at Selvom øh, Hvad hedder det pladsert er åbne over for idéen Så er det altså noget øh, Der vil tage rigtig meget arbejde Fra deres side og det er ikke noget De bare sådan kan switch on and off øh, Så derfor øh, Er der ikke noget officielt øh, Hvad hedder det en officiel bekræftelse Ude lige nu Men øh, men det er helt klart noget, som at øh, Blizzard er åbne over for øh, going forward, øh, nu, hvor, nu hvor diskussionen ligesom er, er professionel og formel, i stedet for det her Twitter og Facebook-snak frem og tilbage, øh, mellem fans, der har meget mere entusiasme, end man skulle tro, og streamers som konstant prøvet er, at, at få en snak med Blizzard Efter at de blev, uh, fik besked på At lukke deres uh, Hackede vanilla servers Ned Så der Det, det, er, ikke, uh, det er ikke Det er ikke et nej Men det er heller ikke et bestemt uh, ja Der kan bekræftes lige nu ja. Det lyder til at uh, At det var muligt Men der lå rimelig meget arbejde i det, mm. var, det ikke sådan, var det ikke det der ligesom var beskiden af det Fordi de havde jo. stadig killkuden til vanilla Men Ja det krævede at de fik fat i nogle assets også for yeah. spilsmodeller og grafik og sådan noget Som ikke var så nemt at få fat i Ja yeah. uh, Blizzard does have the source code for Vanilla WoW uh, And it would take tremendous work to get up and running Ja Så so. Men altså hvis, hvis der er nok så interesse for det Så kunne det godt forestille mig mm -hmm. at det kunne være Profitabelt for dem at, at investere i at få sådan en øh, Vanilla server Ja, der var i hvert fald en online petition med over 250.000 folk der sagde ja, yeah! Vanilla Servers go go go. <laughs> ja. så det ville en start. Vi kan gerne vide hvordan I skulle lave dem. Skulle lige så lave sådan så man kunne købe et abonnementer der billigere. Mm. Og sådan så man måske hvis man havde en normal licens også fik Vanilla abonnement. Ja, eller... det ved jeg ikke. Altså der er mange øh, der er mange fans øh, eller. Mange tidligere fans Af World of Warcraft På de sociale medier Der har sagt sådan noget med At jam, øh, Jeg stopper med at spille World of Warcraft Men hvis de bringer øh, Vanilla Legacy server tilbage Så lægger jeg en på mange, Hvis jeg kan få adgang til dem ja. Så det, det Der er jo en mulighed for at Pitche det Til de spillere Ja det er de, øh, potentielle kunder Kan man sige Det kunne også være et spændende Eksperiment at gøre Fordi at Det er mm. jo Det vil sjovt at se Hvad sådan en retention vil være På dem Altså Prøv de der, der er nostalgiske omkring spillet, og genfangende emeralgi, de havde dengang, engang, fordi det måske var deres første MMO, Jamen, det er nok ikke det samme, de kommer til at opleve igen så. Nej. Ellers bryder de sig på videre om balancen, fordi der var sådan lidt flere restriktioner dengang, ikke? Ja, og det var, altså, man, man blev ikke holdt så meget hånd, ja. som man gør nu med udvidelser og patches, hvor det, ja, altså, spilds, uh, World of Warcraft, det spiller jo nærmest sig selv, har jeg hørt nogle meget kyniske sige, mm. uh, med de seneste opdateringer og expansions Så det, det er et meget anderledes MMO End det var da det startede ud Jeg vil nok også personligt foretrække At det mindede mere om Vanilla WoW Som jeg spillet en del af Og så fulgt med ind til Den tredje expansion Eller sådan noget tror jeg Så det kunne da være interessant Men jeg ved ikke Det er jo selvfølgelig bare det der med Arbejde versus potentiel profit Det er jo lige det man skal gøre op med sig selv, når man sidder der hos blister, og der tænker, ah, det er fandme hårdt at svømme rundt, i alle de her penge, ah, hvad skal vi gøre? Det er jo det, det svære at programmere. Ja, det er jeg ikke er nem, det er ikke en nem beslutning. Når man bare ligger inde, i sådan en tanken med pengeseddel, og så ja, sådan, ah, hvorfor er der keyboard henne, jeg kan næsten ikke ramme Ej, de der Nostramas folk, de kommer til møde i dag, ej, jeg kan næsten ikke engang, hvor, hvor er min kalender henne, og så altså, lige planlægge det, ah, <laughs> Tough Eller ja. Ellers må man tage en rigtig hardcore MMO som man bare hoppe ind i uh, Good Old Eve Online Åh, oh, ja <laughs> Ja, det kunne man selvfølgelig også Men der er ingen orker. Nej, ah, det er selvfølgelig ikke og Der er ingen sexede blådælver, der står og danser i uh, I hovedbyerne I, ja Hoved, uh, Er der blådælver med? Det er der måske Hovedstaterne Ja, det er sgu ja. da ja Jeg har et andet sted, hvor der også er uh, Okay, måske ikke 6-11, der danser, men et hardcore-spil i hvert fald, det er ja. det friske, nye, sikkert også dårlige. Det er ikke good old, nemlig. det er det modsatte. <laughs> Ej. Ej, det er ikke, det dårligt. Det kan være det godt. Men det, der hedder Paragon, der bliver lavet af. Epic, det er jo deres, ja. øh, deres pendant til den her Overwatch øh, Battleborn <laughs> episke Krig. duel. Ja, lige præcis. Ja. Et spil, der sådan, minder endnu mere om en normal MOBA, men stadig en mm. third-person shooter, tror jeg. Jeg tror, det er third-person. Ja, yeah, uh, det mener jeg også Det er p.t. lukket beta ja, Men oh. de har lige kommet ud med sådan en De kom ud inden E3 startede med en fin opdatering til det Der sagde, hey på at vi en ny hero på vej Den 21. juni mm -hmm. Det er sikkert men nu. Det er måske ja. næsten næsten Samme tid som uh, Mindy nummer no. 9 udkommer oh. Så kan I tænke over det Er der et sammenfald? Måske, jeg ved det Helt sikkert <laughs> Okay, det er godt <laughs> mm -hmm. Og uh, altså, så har de snakket om, hey, prøv at vi prøver at blive med at opdatere det. Vi er ikke bange for at lave større opdateringer til det, hvis der er noget, der Vi har lavet mm -hmm. så mange opdateringer til den udkomne. Det er ikke så vigtigt. Men det, der er spændende, det er, at der udkommer en, ja, det bliver åbnet op den her beta den 16. august. Så der kan man så selv få lov til at prøve kræfter med det, om det er noget for en. Ja, yeah. okay. Forstået forstået. Og det ser ud yeah. til, at indtil videre er det annonceret til PC mm -hmm. Det er nok det, den, den, den her åbne beta kommer, og til PS4. Uh, og det ser faktisk ud som en ramme begge to ja. Det er august okay. Så uh, der er lige noget til Microsoft og Sony fans Ja, ja, okay ja. Hvis, <laughs> hvis, man er, hvis man er på Windows, så ja, ja. På Xbox, så er det ikke mm. Præcis, præcis Indtil videre i hvert fald. Ja, men har du flere uh, pre-E3 nyheder Før vi går til hovedmåletid ikke, uh, ikke rigtigt Nej Okay Jamen, mine damer og herrer Børn og voksne øhm, Spillentusiaster og Pøbelen og Hvem, <laughs> hvem end der nu skulle lytte med Nu skal, nu skal vi i gang Med et, en magisk begivenhed 1, 3, 2, 016 øh, Wow, lyder entusiastisk Præcis, det ja, er det også Og det er rigtig entusiastisk Fordi vi tager jo det her i Kronologisk rækkefølge og medmindre okay. der er nogen, der har puttet noget, nogle stærke sager i min kaffe Så øh, tror jeg, at vi starter ud med E3 øh, Ja, E3. Med E3 Selvfølgelig gør vi det Hør øh, mit hoved øh, Men øh, i hvert fald så Her i E3 2016 segmentet Så starter vi ud med IA's pressekonference. Det var den første Okay, uh, whatever Nej <laughs> ja, en Jeg går ud fra, at det var den første Ellers jeg, så er der jeg noget der Fortæl mig noget forkert i hvert fald, så øh, så, så, så, så, så de, de snakker i hvert fald om, at det bliver sådan meget, øh, det, det bliver lidt et sneak peek af, hvad man kan forvente fra EA i det her næste time. Så det er ikke øh, verdens længste preskonference. Det er muligvis en god ting. Muligvis en god ting. <laughs> hvad starter, Hvad starter, <laughs> hvad starter de ud med, folkens? Titanfall. Titanfall 2. To. Yeah. Nu hele... der er indhold, nu er der rent er det... faktisk indhold i Titanfall-spillet. Yeah. Der kan man bare se singleplayer. Der, er, ja der er singleplayer. Øh, det som, altså de viste første uh, multiplayer-trailer uh, som jo nok var det man kunne forvente. Uh, meget fokus på en, en hurtig pace og uh, in-your-face uh, gameplay med melee og en hvad var det? Grappling hook, der blev brugt øh, i, i en masse forskellige øh, hvad hedder det? situationer. Det var i hvert fald en episk afslutning på den trailer, må jeg sige. <laughs> en, en, en mech versus mech. Ej, de skyder på hinanden. Det er hårdt intenst. Hvem kommer out on top? Det er der ingen af dem, der gør, fordi begge deres mechs eksploderer. Øh, spilleren, vi følger fra øh, første person, skyder sig ud af sin mech, ser den anden spiller, der gør det samme. Og så bruger øh, grappling hook, øh, øh, rammer øh, modstanderen, svinger over, og så sparker modstanderen op. Så er det bare godt. Så er det Lige bare I en midtær, bam, 3 2 Så vel også øh, den der nye titan-ting med svær og sådan noget, ikke? Jo, jo, det var der også. Øh, det blev jo også hintet lidt til med teaseren og sådan noget tidligere. Så. Ja. Og jo, det er... Det, det, det ser sgu crazy ud, men crazy det er nok også det, vi har brug for i Titanfall 2. Det er nok også det, de unge vil have, tænker jeg. Mm. Ja, det, det tror jeg. Jeg tror, det er det, de unge vil have. Det er ikke ofte, jeg ved noget om det, fordi jeg er en gammel mand, men uh, lige i det her tilfælde, så, så tror jeg, der er noget om det. I hvert fald så snakkede de også om, at uh, singleplayer, der vil være et fokus på ens forhold mellem... Øh, mag? Ens mæg. Ens mm. ja, så oh. noget mæg kærlighed på den måde. Og ja. Øh, ja, lad mig bare sige Jeg kommer til at græde, når ens smæk den dør I slutningen af single player Den dør Man mange kan... gange i multiplayer, ja, ja. Man kan Og, og det, det er, er sådan en stor mech Så den kan ikke repareres Så det bliver rigtig øh, Det bliver rigtig sørgeligt, når den permanent øh, Bliver killed off og Når i, den øh, først er, når en mech først er død ja. Så kan du reparere den igen Nej Du kan ikke reparere sådan en ydre ting Du kan ikke the love. Ja. You just can't. Jeg forestiller mig bare dig i alle multiplayer kamp Hvor eneste gang din mech den det smadrer nok til den er ved at self-destruct Så sidder bare derinde yeah. I can't live without you, yeah. no <laughs> No, I won't leave you I'll go down with the ship With the mech <laughs> ja. Så alle for... andre uh, multiplayer spillere De tænker bare for helvede Flere idioter der er blevet Emotionelt uh, tilknyttet På grund af singleplayer it's, it's just a multiplayer match guys ja. It's not real Gå er singleplayer for fanden øh, Er det ikke noget med der er nogle Store folk med til at lave Seneper-kampagnen, eller noget der andet, jeg tænker på? Det øh, er vist info, øh, jeg lige har misset, men øh, fortæl endelig, hvis der... Nej, men jeg kan hovedet ikke, jeg, jeg, jeg ikke, det var bare sådan lidt, der, der lige sådan dæmrede, at der var sådan en... Øh, at jeg mener, at der er nogen eller nogen kendskabent eller hvad det er, ikke skribent, men sådan en mm. øh, forfatter, der kom dem med på og skulle være med til at lave historien, men siden der ikke er nogen af os, der kan huske det, så øh, lad os bare sige, det er ikke sikkert, det er måske bare meget, der husker det. <laughs> Det Nej. er i hvert fald ikke noget, jeg har info på lige her. Det kan være, at der okay. er nogen, der sidder ude, der sidder derude og tænker sådan... Åh oh my god, hvorfor nævner de ikke, at... Uh... Ja, det ved jeg ikke... Uh... George Lucas uh, er til at skrive uh... historien. Det, det var godt nok ærgerligt. <laughs> øh... Det havde man nok husket. Hvis... Ja, hvis I ved det, så ved I ja. det. Der er, der, er, der er meget her til E3, så det er det vores uh... forsøg på at... huske noget at jeg af det. At huske noget hele ned i en podcast. Ja. Har I hørt så også, at siden til Titanfall 2 bliver gratis? Ja, det har du også øh, snakket lidt om med andre multiplayer spil at det, det er den vej, de fleste de går. Ja, det ser så sådan ud. Mm -hmm. Altså, de havde jo også lidt sat etteren op til, at det var den vej, man kunne gå, men de lavede ja. sådan nogle battle cards, man kunne bruge i løbet af kampen. Øh, men de fik aldrig aktiveret sådan, så at man, og det sagde de også til, at de ville gøre for at øh, man kunne købe dem for penge. Øh, selvom ja. systemet egentlig ville være sådan, det, det, der nok vil svare til sådan et system. Og de gjorde egentlig også deltid til gratis efter det første år derude mm. Men nu ja, gør de... ja, det gjorde de vist noget med gratis der ja. Men nu er det så åbenbart planen fra starten af At deltid så bliver gratis Og så kommer der sandsynligvis noget Nogle cards eller drop packs Eller et eller andet Der, der lige skal betales for, hvis man vil Eller kan betales for mm -hmm. Ja ja, man bliver ikke tvunget nej, nej. Bliver Ikke sådan en smæk den bare tager fat i eller Og ja. op Don't you What love fuck? me, siger den. Buy some upgrades. Hmm, yeah. Self-destruct system imminent. No, don't worry, I'll pay, I'll pay. Det var så fedt, hvis de lavede sådan en, uh, de der continue screens fra arcade-maskiner, gamle dage, hvor man hænger hende oh, en rundsav yeah. eller sådan noget. Continue. Put penge i, eller, eller han dør. Ja. Yeah. <laughs> oh, no. We're gonna, we're gonna kill your mech, boy. Yeah. What's gonna do about it? Don't kill Maggie. <laughs> no. Anybody but him? Oh, yeah. Men det er uh, de, uh, spil, de Ja, vidste. De bekræftede også en beta. Okay. Hvis der er nogen, der er interesseret i det. Hvornår okay, kommer den? Den kommer. Uh... Der blev ikke lige. Uh... <laughs> det er rigtig godt, jeg lige hyper det op. Og vi skal også lige huske at fortælle folket, at der, er, at der er en beta. Men uh, de sagde ikke en specifik dato til, <laughs> mm. til pressekonferencen. Så det er bare okay. uh, noget, noget tid før launch. For, før det fulde spil kommer ud Og det fulde spil kommer ud til øh, PS4 Faktisk for første gang Xbox One og PC okay. Den 28. oktober Så nice. der er, øh, Man kan registrere sig ind på Titanfalls hjemmeside Til den her beta øh, Men ellers er der ikke noget specifikt Med det Okay Så Det var, det var Titanfall 2 mm. ja, Der var Max Det var cool <laughs> Ja, nogen nok Ja, i, i den her oversigt over nyheder jeg har, så står der, at fordi jeg så ikke selv den her konference, mm. så står der, også, at, ja, at øh, de også snakker lidt om e-sport. Jeg ved ikke, om det kom efterfølgende. Well, det det, det overrasker mig ikke rigtig. Uh, det, det er også en af de uh, små taler eller informationer, som jeg også lige klippet lidt. Men uh, altså, der, der, der er skulle mange, der gerne vil uh, være e-sports-famous nu, så... Hvorfor ikke også Sidenfall 2? Jamen, jeg Hvad tror faktisk, de pimpede matten i den her tilfælde Ja. Altså, de har nok bare sagt oh. generelt, hey, vi går ofte og laver e-sport Har lavet en afdeling eller noget andet, der laver e-sport Hey, på okay. sådan matten kan også være e-sport eller andet, jeg ved ikke <laughs> Og det kan de bare Men altså, sådan noget som FIFA er jo sådan Forholdsvis etableret e-sport, jeg ved ikke Jeg synes, det har jo været nogle mesterskaber I Maybe. That's the case. I don't know. Men det, det her med, det, det er sgu lidt mærkeligt med det her, hvor studierne sådan selv laver de her e-sports-afdelinger, fordi... Mm -hmm. ja, som jeg også har lagt mærke til de her, og gange, hvor de selv presser det, så virker det bare sådan meget kunstigt som, at hey, skal du yeah. ikke lige sikre, at på et spil bliver sådan modtaget af fans først, og de gider at spille det sådan sådan ah, Nej. Ah nej, nej. Nej. Det bliver ikke. Vi, vi skal sørge for, at vi kan være e-sports-famous. De kan det være e-sport der... e famous Det er ja. bare udviklere, der tror, at de bliver e-sport spillere Ja, af at lave præcis selv. De, øh, de, de går ud på øh, stage Og folk øh, hylder dem bare Woo, Timefall 2, Madden Wah! We love you Ja <laughs> hvad, hvad er det næste, du har skrevet på at De er kommet ud og lavet så om? Jamen, de kom er kommet ud og sagde Hey, er der nogen, der kan huske 1. verdenskrig Og så var det bare crickets så det var der hvad? selvfølgelig ikke nogen, der kunne Wait, wait, what? De, de plebs ja, Jeg troede, at jeg troede, verdenskrigen startede med toren. Ja, hvad skete der øh, der? verdenskrig øh, Men uh, all uh, easy jokes aside Så var der uh, så var der lidt fra Battlefield 1 Eller så var der lidt fra det der er en ny Battlefield Som hedder Battlefield 1 ja. øh, Og så, så snakkede de også om, at der efter konferencen Ville være en uh, timelang livestream Uh, med Ballfield 1 uh, gameplay yeah. mm. Hvor der stod en hel masse Kendte og ikke så kendte mennesker Og spillede det Mest kendte mennesker Fordi Altså Who the fuck gives a shit About the average gamer det er, Vi skal selvfølgelig have Snoop Dogg hen Og spille matten Eller spille Madden <laughs> Spille Ballfield 1 Jeg vil da sige Snoop Dogg er en gamer Ikke af yeah. han er den bedste men uh... Selvfølgelig But he's the best Hvor the best og nu er der så noget af det der Jeg, jeg så ikke uh... Jeg sidder bare gentager mig selv Jeg så i konferencen, var det, var det spændende Det de viste frem ved Battlefield Fordi jeg hørte det de viste efterfølgende de, skulle være rigtig fedt De viste uh, en gameplay trailer Som så, uh, som så flot ud mm. Og der stod med Stolt uh, tekst Eller der, de var meget stolte over at have en tekst Hvor der stod in, uh, in game footage Og det så selvfølgelig meget flot ud Fordi det er dice, fordi det er frostbite Alt det der god stuff og øh, så der også, så jeg, jeg så sådan 5-10 minutter af, af, hvad hedder det, um, livestreamen bagefter, og så godt nok de links og videoer, som jeg fandt, det tyder mere på sådan omkring 45 minutters gameplay, men hey, men der kan jeg vel også gøre det. så du jo øh, nede Ja. Øh, <laughs> så er det rundt. matchmaking køb? Ja, jeg, ved ikke. <laughs> Nej, jeg <ved> ikke. <laughs> øhm, Der var ikke nogen, der kunne fucking huske den verdenskrig alligevel, det er lige meget. <laughs> øhm, i hvert fald, øh, det så... Det, det ser godt ud. Det, altså, det gør det. Altså, det, ja. det ser rigtig godt ud. Ja. Ja. Og, og det er Breath of uh, Fresh Air, fra alle de her moderne, uh, moderne, uh, moderne krigs uh, uh, skydespil, og ja, nu er vi så også gået over i Call of Duty, bare tænker, ja, hvordan warfare kris. Ja. skal der? Infinite warfare. Vi skal ud rumt man. To infinity and beyond, som de siger. Altså, det, ser, det ser rigtig godt ud, og det udkommer også snart, så... Ja. Det er da noget, man kan glæde sig til fra EA Præcis ja, det... Og det virker også til, at de har formået at få De øh, store multiplayer-matches Med en kæmpe skala på konsollerne Med, ja, hvad er det, 64 øh, spillere? Øhm, så det er jo, ja. jo fjong Så selv hvis man er konsolpleb Som jeg var i sin tid Med dårlig PC og Battlefield 3 På min PS3-maskine så, øh, så, så kan man nu øh, Med Battlefield 1 Nyde, uh, lidt, lidt større matches Det de burde så også lave en udgave til Playstation 4 Så passer det sammen ikke? Så ja, så <laughs> Jo, jo, jo selvfølgelig, selvfølgelig Og så får du 64 mand online det, yeah. uh... Good luck with that, people that <laughs> Så bliver man nok bare nødt til at skalere lidt i grafin Ja måske en lille smule. Ja, smule Jeg håber det ser godt ud på mit CRTV ja, hvis, bare de, hvis bare det er 27, så kan vi godt leve med det <laughs> Ja. Yeah. good luck with that, fam. Ja. <laughs> ligesom på YouTube, 144p. Det må være yeah, nok. Ja, <laughs> præcis. You don't need anything more. Nej. Nej. Hvad, så havde vist de også lige noget Star Wars frem? Kan det ja, ikke passe? De viste, også, de viste også det andet Star Wars, Mars Effect. Andromeda. And no. and ja, okay, ja, det er rigtigt. Så det var, så det var, lidt, uh, det var sådan lidt behind the, the tool, scenes. Ja, det... Det, var, det var lidt ligesom Star Wars sidste år, hvor de sådan... Vi vi er ikke helt nok at vise frem, så vi, så vi vi inviterer bare inden for i varmen. Nej, ah, jeg vil sige, det er, det er lige et skidt med det, men ikke meget. Altså, de havde sådan en spil, altså in-game ting, ja. men ikke sådan gameplay. Ja, det, sådan. der var næsten ikke noget. Nope. Altså, det var, vild, det var også helt vildt kort. Ja. Ja, og det samme var jo for, altså, ved matten og FIFA, de viste de jo bare sådan de der introer, altså de der CGI introer til begge spil, og, ja. og det var også det. Ja. ja, det er sådan noget i det samme stil, der er. Ja, så det var heller ikke noget. Men jeg gad næsten godt at have set, hvis det, været, at det var været helt samme niveau, som Star Wars næste, sidste år Fordi mm. så var det sådan lidt, eller var det forrige år, det gang jeg ikke huske okay, Kan jeg ja. Wars, yeah. jeg tror faktisk det får. forrige år Fuck. Men så var de bare nede og lugte til ting, og lød, hvordan de mm. lyder, når man tabte dem, og <laughs> ja. lyd, hvad hedder det lydarkivet og sådan noget altså, hvor, hvor fanden går man hen for at finde tingene, som Mars er fik mm. We traveled to Mars, yeah. to see how the det sand det. was <laughs> Præcis, det er det, ja. <laughs> Autentisk oplevelse ja. Hovedpersonen kommer i hvert fald til at hedde Ryder Var det også det, ud om Var det... Altså... Ja, Ryder, okay ja Rider. Ryder Som så åbenbart... Det er openbar... lige så godt som Shepard Som så openbar, også altså... en reference til... noget tidlig uh, rumfart Ja jeg altså Bioware og deres referencer Ja alt sådan altså. Så det er meget fint Ja, ja det, det ser vel okay ud, hvis man godt kan lide Bioware and Space and... Uh, Alien Sex Alien Sex, jeg elsker det. Ja så nu kommer vi til Star Wars, er I yeah. happy Wars. Endelig mm. yeah. Ja Fordi de viste lige hurtigt en oversigt over at de havde sådan Hey vi har nogle Star Wars ting på vej En udvidelse til <laughs> We got Nights so much Star Wars you guys Ja <laughs> yeah, yeah. yeah, det, var, det var virkelig sådan Altså der, der kommer fire eller fem spil inden for de næste to år eller sådan noget. Altså det er jo helt mm. Hul i hovedet altså. Ja det er faktisk rigtigt hvis man tæller alle, alle tingene med altså, er det, yeah. rigtigt, ja. Ja, det, det de var på deres plakat Det var sådan en udvidelse til Knights of the Old Public Ja yeah. Eller Old Republic, Hvor det var det hedder. Det der med motor. Ja. Og så var det, var det Battlefront 2, ja. og så var det så det her... Annette, som man så... Man så vel ikke noget af det. gjorde men det her Dead Space... Det gamle Dead space hold, de laver også et nyt ja, Star Wars. Best, med Amy Henning, som, ja. som skabent, eller... Skabent? Vi vil hende, kalde det skabent. Ja. Som forfatter. Ja, det er vildt. Ja, hun skriver sådan nogle blogs om det. Ja. Uh, men det kan ikke, de vist noget frem af det, de bare viste... Nej, at, det, det, det var måske i Star Wars-stadiet, vil jeg sige. Hvis man kan sige det. Det var, det, det var jo sådan nogle helt vikordede hurtige klip. Altså sådan, ja, altså hvor de snakker sådan var... om, Æj, det er et helt vildt godt team, vi har. Ja, ja vi er så stolde ja, af os selv. Og oh, uh, se, okay, vi står i et par tegninger. Uh. Men, ja, men ja. jeg synes, det var godt, hun nærmest undskyldt for Battlefront. Altså, da hun stod, <laughs> hun stod op på scenen, og så sagde hun sådan, at der næste år kommer der et Star Wars Battlefront, og det kommer til at være som det første. Sådan som I ren faktisk vil have det. Og sådan, okay. Oh, <laughs> okay og, og det var da synd for jer. De originale Søndfra, ja. Battlefronts. Ja, Så. Det, det var altid okay. godt, at jeg hører ja, Altid godt, med det damage control Ja, ja det lyder <laughs> virkelig som om hun sådan, jeg Virkelig var ked af det, at folk ikke kunne lide det Så please Please like our game ja. Men så kommer der et nyt Battlefront over derovre ja. Ja. ja Fedt ja, Det kommer senere på Bare det næste år, der ikke? Ja. Næste ja. År, ja. De, skal lige, de skal lige have smidt <laughs> alt det Season Pass DLC ud i går Ja, ja men Inden det er Første verdenskrig nu Star vores næste år Det går bare længere Precis. og længere tilbage Altså, sådan er det bare ja. En af Galaxy uh, Far Far Away Ja Og ja. long time ago ja. Præcis Måske efter anden, øh, første verdenskriget år Men stadig, stadig long time ago Ja ja <laughs> og Så er der FIFA og Madden FIFA og Madden ja Det ved jeg aldrig talt intet om De, de vidste ja. heller ikke noget af det Altså de vidste den altså, I starten af FIFA og Madden og, Når man tænder for spillet, Så er der altid sådan en CGI intro Og det, det er altid ja. den de plejer at vise og den, mm. den siger absolut intet om spillet så... Nej Så det er fuldstændig meget Ja Det lidt uh, lidt en akad afslutning ganske nok så um, den her kronologiske liste lyver lidt Fordi der er vist også lidt uh, De havde også de dag og der, der, der er, er vist også lidt ind over det med Battlefield Og nogen fra DICE der kommer ud og snakker Men uh... ja. ja, men det var ikke, det var ikke særlig interessant men... altså. De nævnte også Nej. sådan et uh, nyt initiativ de har Med at de også fokuserer lidt på spil Ja, EA Originals, Originals Ja, ja, præcis Og så viste de det der Fee Fee Eller fe Fie. Det er bare standt. fe ja. Det er bare fe, var det var fe, fe, fe Og det er jo bare Altså Ja Det, det ligner sådan lidt Ori Sådan der. Altså, Det er sådan ja. Ori Journey Den der stil er Ori and the Fee Forest ja. det, det, det er så fint ud Hvad <laughs> oh, er det sådan Flåk unge mennesker Der tager ud og ryger Den mm. fee Ja yeah. fe. Og det er bare en Fee Forest Den her Fee Journey <laughs> <laughs> en mm. fake journey yeah. <laughs> uh, Også lavede et eller andet lille svensk studie Men det er faktisk sjovt Fordi det var, det var også Unravel det var også EA yeah. uh, Dem der udgivet på det i hvert fald mm. Så nu, nu har alle de store Eller de tre store som der også havde en konference her De havde jo også De har også været deres uh, indie spil initiativ Ja yeah. yeah. Hvis det, yeah. om der så bare kan mærke til Vi lavet meget ud af det De lavede det der Hvad var det deres label hedder Uh, Puh, det er der, som, det der som Geometry Wars også blev under. Oh boy um, Det kan jeg fandme ikke huske no. Asking the real questions here Ja, det er really tough questions mm. Damn ja. Jeg kan sgu ikke huske det De har no, de også lavet sådan et udgivelses øh, label. Udgiver Som også er til sådan nogle indie spil Men jeg tror det er lavet mm -hmm. udgivet to spil i den serie øh, Og så er det ikke De snakker så meget om det ellers Nej Men så er der selvfølgelig Ubisoft, der har sådan lidt blandet og de, Når de er deres gode uh, spilproducer, ligesom Får lavet nogle hits, så får de ligesom lov til at få deres eget lille Projekt screenlightet, virker det til Yep that's, that's what the people need Men har I, har I mere for uh, EA? Nope Nej Okay Det var EA Ja yeah. They have it folks EA, de, they, they done good They done good mm -hmm. They done good. Jeg, jeg, jeg, ved, jeg synes egentlig, mindet meget om det, der var for to år siden, hvor de sådan kom ud og ikke det havde noget. Bare sådan, prøv se her. Ja, Åh oh shit, der var E3 igen i år. Ja. Ej, vi er ikke forberedt. Sådan lidt tidlig adgang til, til spil, de var begyndt at snakke om at lave. Men... Mm. Og så fik man sådan lidt ekstra tidlig adgang til det som, jeg ved ikke, videospilsentusiast. Og det er man ikke så meget vant til, men det var sådan lidt et ladet show på den her måde. Ja. Ja, det eneste, jeg var godt, var Battlefield. Altså, at de rent faktisk viste spillet og sådan. Men, men det er også sådan, altså, det var heller ikke sådan super... Uh, exciting. Altså, hvis spillet udkommer om fire måneder. Det er, sådan, det er, det er ikke så lang tid igen. Så. Altså, jeg vil personligt have været mere, mere thrilled, hvis de havde haft noget mere for Mass Effect for sig. Ja. Også fordi for... det er lidt mere en unknown end... Okay, Battlefield 1, det er selvfølgelig også tilbagevendende til førsten verdenskrig. Så er det sådan et spørgsmål, hvordan de håndterer det. Men stadigvæk, Battlefield er sådan en rimelig kendt faktor. Nu vil de lave sådan en, et nyt take på Mass Effect, det vil være sådan lidt mere spændende som ligesom at se noget med, ikke? Jo jo, for eksempel. er ja. bare bare for, bare for at se noget nyt. Ja, lige ja. præcis. Eller hvis en de havde lavet en ny nygang at se, sådan, på se her. Ja, de havde de heller havde ikke sådan noget, hvor man tænkte, uhuhuh, uh, uh, uh, det har vi ikke regnet med. Mm. Hvis, uh, uh. Nu der ikke havde, hvis nu de ikke selv havde afsløre Titanfall 2 i forvejen, eller det var leaked, eller alle de her nyheder, så kunne det have været sådan en stor en. Altså hvis de bare kom frem, der ikke havde været snakket om det, så altså, bum, her, ja. kommer det oskerbilledet uh, fyre, men det er også den, den måde de insinererede det på, altså viste bare at sådan alle forventede at de der spil, de kom. Altså ja, ja, jeg er helt sikkert. Jamen hvad hedder de respawn? De havde også altså sagt de var og de havde også sagt at det blev muligt eller de kom ud til flere platforme og altså ja. Med for fanden. Altså vi fik det set første gang. Det var fint nok, men mm. ja. Hvem er næste? Hvem er de næste? Ja, eller, de næste? det er. Bethes Bethesda? Bethesda? Bethesda. Ja, oh, yeah, oh vi my. skal snakke om Bethesda, Oh my god. Og øh, det starter, altså så starter starter konferencen ud, og jeg er allerede halv i søvn og jeg tænker bare, nej, Todd Howard bare har taget mig dem, dem sweet lies, så jeg kan gå i seng. Men så, Men så sker der ting havde. og sager. Fordi de starter ud med Quake. Det, det gør de ikke. Saft. Jo, det gør de. <laughs> det, nej, det, det, det er midt i det. Det, det er, overhovedet, det er nej, i det, hvert fald ikke starten. Nej, nej det, nej. Nej, det, det er sådan cirka det første, Fynd. Jeg ved ikke, hvad det er, det er for, det overhovedet mange hvor, du sidder og ser. Jamen, jeg har set Finn. det. Fynd, de starter ud med en trailer. Nej, det gør de ikke. Jo, de gjorde Fynd. Nej, det er det fjerde sidste <laughs> eller sådan noget, de viser. Nej, Fynd, <laughs> ved du hvad? Ved du hvad? Nu. Ved du hvad? Altså, går altså, sådan, sådan, sådan en det halv time se, eller sådan noget, end Quake, det kommer, eller 45 eller minutter. Det gør det. Nej. De, de, de, start, de starter med Quake. Og no, så boy, kommer han ud på scenen, og så siger, ja, yeah, Quake is back. Og så starter konferencen. That's, that's how it is, boy. Ja. Ja. Det så er nu vedtaget. Var, var det jeg, den der, jeg er vært, jeg bestemmer. Var, ja. det, var det den, der, <laughs> var, var der startede ud med det der... Uh, dos prompt, lige noget? Nej. Det sådan, det startede? Ja, ja. Korrekt. Startede ud med sådan noget dos og så, uh, så skrev de Quake, og så startede traileren. Så... De, de har jo snakket lidt om, øh, om Quake okay. historie. Det hedder Quake Champions. Øhm, men bare ud fra traileren, så kan vi allerede se nogle ting. Øh, og, og bare lige så vi kan øh, få det ud af vejen. Jeg ved ikke, hvorfor, at øh, udvikleren øh, hvad et software, må det vel være. Øh, jeg ved ikke, hvorfor de er blevet spurgt, om øh, Quake Champions kommer til at være en MOBA. Fordi det er de åbenbart. Jeg ved ikke, om spiljournalister, de fik Lidt for meget øl den dag, eller sådan noget. Men det er det ikke. Det er ikke en fucking MOBA. Det er en arena shooter. Og de går efter øh, e-sports Ja. Yeah! Okay. Og bare ud fra den her trailer. Jeg ved ikke, har vi alle sammen set traileren? Ja. Quake Champions. Ja, ja. Ja. ja. Altså, det er, jo, det er jo CGI, og der er ikke noget gameplay, så det er bare sådan koncept, øh, konceptuelt. Øh, uh. Det, jeg får indtryk af, det er øh, Back to Basics. Jeg kan rigtig godt lide, hvordan den sådan primære karakter i traileren øh, sådan, hvad hedder det, helten, eller hvad man, nu skal, hvad man nu skal kalde det om. Det er sådan præcis den samme dude fra det første Quake. Mm. Det er rimelig sejt. Øhm, Udover det, så er der jump pads, der øh, virker til at være intens øh, firefight i den her øh, CGI trailer. Øh, fart over feltet. Og så det, som er lidt anderledes, og som jeg også frygter, der ikke rigtig passer ind i Quake. Det er nogle abilities, eller sådan skills. Som de her forskellige karakterer virker til at have Okay Og det forstår jeg ikke rigtigt Fordi for eksempel Hvad var det Der var en karakter der kunne øh, teleport Der var en karakter der kunne sprinte Og ja Det ved jeg ikke altså, det, det, det, det er svært for mig ikke at se det som et, et hint I den her CGI trailer Til hvad man kan forvente I spillet af gameplay øh, Æ, funktioner og, og systemer Æ, Så jeg er ikke helt vild med det Må jeg ærligt tale om. Og jeg frygter også lidt At øh, det nye øh, Doom øh, Reboot som har fået meget god ros Jeg frygter lidt at dens multiplayer Var sådan en opvarmning Til at folk hos øh, et kunne, øh, kunne arbejde på Quake Champions Multiplayer Fordi ærligt talt Så Doom Rebootens Multiplayer det minder ikke så meget om Doom, ud fra hvad jeg kan forstå Det, det, er, sådan, det er sådan På vej hen mod at uh, Det minder lidt om Quake Men så alligevel ikke mm. Og nu har vi så et Quake-spil I'm just saying det om Doom. Yeah, there, there could <laughs> La be a connection Okay Ja. Yeah. Men, men jeg har altså, altså lige kigget i videoen Og det er ikke det første de viser Så fuck dig. Jamen hvad er det for en komprense <laughs> du ser I don't understand <laughs> Nej de viser jo en masse ting Inden der kommer folk på scenen er det sådan en pre-show eller sådan ja det forstår jeg heller ikke jeg er sådan en løb, jamen, det, det er allerede altså det er med hverdagen og sådan noget så det er en del af konferencen altså de viser addons til Fallout og de viser Elder Scrolls Legends altså sådan det der kortspil. hvor lang er den video så okay. vi, okay. og så viser de jamen det er jo bare den der tre timer lange stream de har lavet okay Men det er overhovedet konferencen ikke er det, en time. altså stream det er overhovedet ikke det jeg refererer til jeg refererer til pressekonferencen, og den er kun sådan på sådan en time og der starter de ud med Quake så jo altså vi er begge to ret fylde på, på hver sin måde så er vi begge That's not good enough. der skal være en vinder og en taber. One yeah. must live, one must die sådan er det God, så. For eksempel viser de også Dishonored inden de viser Quake Okay Jamen, jeg tror det er fordi I snakker om to forskellige ting fordi at Ja yeah. øh, Ja det tror jeg også Fordi yeah. Jeg skulle også lige op mens det diskuterede men der, der fandt jeg sådan en <laughs> video der der bare var på en time og det var så pressekonferencen og den startede med den der men det kan yeah. godt være at de måske har kørt Trailer før, en, altså en 2 yeah. 2 video før Det er jeg så ikke er det i gang men, men de ligger jo også noget andet altså i den der Quake Trailer ja. Er Har du har bemærket? Yeah. Ja Ej, det har jeg ikke selv bemærket, men jeg så det i en artikel oh. Fordi okay. der er jo den der DOS-skærm i starten Ja. Yeah. Og ah. så er der sådan en lang liste med Bethesda-spil Og så oh. står der Wolf 3D Og så står der New Order, Old Blood, New Colossus oh. Og så tænker man, what? Hvad fanden er New Colossus? Og det er sådan en hint til, at der kommer et nyt Wolfenstein. Ah. Eller det kunne det i hvert fald være, fordi de kommer i rækken med wolfenstein billeder, så... Næftig. Ja. I like it. Ja, det var det sjovt. Mhm. Mm er ja, det kunne mm -hmm. være spændende. Ja, det ja. kunne være spændende. Men øh, de viste en masse ting, uanset hvad Nej. hvilken rækkefølge det nu var i. Øh, ja, der Så bestemmer du bare rækkefølgen, så... Ja, ja, altså ja. de viste det så noget til Bethesda's presskonferens. Ja. Ja, ja. Og, og der var jo en i gameplay <laughs> Ja, de viste en gameplay demo og, og masser af good stuff Og snakkede rigtig længe om en collectors edition Fordi befester deres collection, uh, collector editions De uh, sælger jo bare som hotcakes <laughs> så Det skal de jo lige smide derud Men uh, hvad synes I om uh, Dishonored 2? Man kan, man kan enten være uh, Emily eller Corvo fra det første spil <clears throat> Og Emily fra det første spil er nu ikke en lille pige, men øh Vest i 20'erne, tror jeg Jeg vil ikke, jeg mig lidt Ja så glæder mig finde også Jeg med det Ja Og så, ja, jeg ved ikke om det var der til konferencen Eller til pressekonferencen der Eller om det mm. var efterfølgende de snakkede om det Men Det var sådan noget, man kunne komme igennem spillet Uden at bruge de der special abilities Ja, der er sådan en speciel uh, mode ja. Man kan slå til Ja Så man ikke har dem Og så kan ja. man også spille ligegennem det på en. Ja, det er næsten en hardcore måde ja, gå ud fra Det er vel næsten sådan en pur, pur, purist Eller sådan noget, hvis man spiller det som et uh, Thief-spil eller sådan noget som uh, der, der er jo rigtig mange uh, FI udviklere Hos uh, Arkane Studios Hvilket jeg også lige må ruse dem for uh, I den her situation De nu har be, De nu fin, befinder sig i Med Corvo fra det første spil herovre I Dessonator 2 Fordi han er begge karakterer Eller han er for første gang I Dessonator 2 så har Corvo-karakteren jo en stemme I modsætning til det første spil Og så har de selvfølgelig valgt øh, Steven Russell fra øh, Thief-spillene Så det er oh, det er sådan en rigtig dejlig øh, øh, Full circle, vi nu er kommet her Det, det, det kan jeg så altså Rigtig godt lide Så, øh, så kan alle, alle derude sige, at jeg er Sexist, fordi jeg ikke gider spille som øh, kvinde Men jeg skal simpelthen spille som Corvo På grund af Steven Russell Det kan jeg godt love jer men nu hvis det er så Stevie Russell, der har lavet øh, Speak til kvinden, altså? Så er det da jo at spille til mine, ikke? Det er være abstrakt, men øh, Men jo... Så ville jeg nok også hoppe, øh, hoppe med på vongen der <laughs> oh, Det skulle nok være med sådan en unlock eller sådan andet Men tilbage, hvis yeah. du fik hende, så sad der uh, What's så? Uh, oh. uh, um, i, I hvert fald, så uh, Det er ikke rigtig en dårlig ting, at jeg ikke har så meget at sige Om det er sådan er to, fordi jeg synes egentlig bare, det er ser uh, det ser, det ser dejligt ud, det ser brutalt ud, det ser stealth-lækkert ud. Så øhm, jeg ser egentlig bare frem til det, og det har ikke rigtig skuffet mig indtil videre. Selvfølgelig så mangler jeg nok at se lidt mere øh, ambitiøse ting, end bare sådan en vertical slice, men øh, ud fra hvad jeg så, og den her gameplay-demo, så, så er det da godt med, må Det, var, jeg sige. det er ikke så lang tid, det ud, til det udkommer, så der kommer nok ja, snart mere. Det er jo det. Ja, november, ikke? Ja. November. November 11. <laughs> Præcis. Og så er der en gammel kending, der vender tilbage. Fordi øh, efter et øh, Prey-spil tilbage i... Ja, det ved jeg snart ikke. Øh, 2006-2007 eller sådan noget. Øh, så var der jo øh, rygte om det her Prey 2. Eller det blev faktisk annonceret Prey 2. Og så var der problemer med øh, udviklingsholdet og alt muligt frem og tilbage. Lang historie. Og nu tænker Bethesda. Så... Vi rebooter det bare spillet. Eller vi rebooter bare serien. Og kalder det Prey. Så det her det er endnu værre end hvad EA gjorde med Mirror's Edge. Og det siger fandme meget. Du har et der hedder Prey og så rebooter du serien og laver et nyt spillet, der hedder Prey. Du kan ikke engang gøre, øh, gøre ligesom EA og DICE og så sige. om det her nye Mirror's Edge det er lige et reboot. Men vi kalder det Mirror's Edge, Edge Catalyst. Fordi så unden er vi ikke. Men det er befæstet af Arkane Studios, øh, åbenbart. Fordi, ja, det er også Arkane Studios, der står for det her Prey. Rebooted Pre. Ja. Øhm, dog kan jeg også lige øh, hype folk derude ved at tilføje, at øh, Chris Avalon fra øh, hvad er det Black Isle og Obsidian fame, mm. han er faktisk øh, manuskriptforfatter på, øh, på det her Prey reboot. Så det er jo ganske spændende. Forhåbentlig bliver historien god. Og det vi så fra Prey rebootet, det var en CGI-trailer. -E og der vi, var vist også nogle segmenter, der sådan skulle øh, simulere gameplay. Synes jeg ikke rigtig, ja. det det fuldt ud lignede øh, 100% øh, gameplay-segmenter. Men det kan man selvfølgelig altid lige dissect, hvis man har lyst til det. Men ellers så var det en øh, fremtidssetting, Rigtig trippy. Øh, måske et spil, hvor man ikke rigtig ved, hvad man, hvad man kan stole på. Eller om man overhovedet kan stole på, hvad man ser foran sig. Fordi ens karakter stopper morgenen, går igennem sin morgenlige rutine, ens øje bliver mere og mere rødt, der er et eller andet i vejen, man vågner op hos nogle spooky mænd og kvinder, der har taget en fangen, og så er der en masse alien goo, der er efter en, og ja, det, det ser rigtig crazy og abstrakt ud, må man sige. Det er jeg, mærkeligt, fordi jeg glæder det fik, mig lidt. det virker lidt som, at de sådan har, altså for det originale tur, de, de viste frem, der var det sådan, at det har ja. lidt historie elementer eller tråde til fælles med det første Prey, ja. men ellers er det lidt nyt take på det. Ja, sådan en øh, sci-fi bounty-hunter-spil. Ja, lige ja. præcis. Og det her det virker lidt som, det har et nyt take på det igen, all together. Ja. Så det er sådan mærkeligt, at de bare insisterer på at have bundet begge to op på Prey i pæn. Ja. Hvis de bare sige fuck det, vil lave da bare noget nyt. <laughs> eller det, det har de jo sagt, fuck det, vi lave noget nyt, men det skal jo bare hedde Prey. Åbenbart, ja. <laughs> Jeg ved ærligt talt ikke, altså det første Prey-spil er jo en bizarre fortælling om en indianer, der der bruger buerpil og alien weaponry til at redde sin familie, eller sådan noget underligt noget. Og så stop lige, en invasion fra ja, rummet. Ja, stop en invasion. Og så lige et sekund eller to, så kan man se sådan et rumskib ud ude igennem et vindue, og det skulle så åbenbart lede over i Prey 2, hvor at der... Hvor hovedkarakteren fra Prey 2 så er inde i det rumskib eller sådan noget Nej, jeg tror, faktisk, rebooter faktisk de det er faktisk et almindeligt skib altså det er sådan et uh, hvad det det? eller ikke et almindeligt skib det er, almindeligt fly. Nå, det er sådan et, en fly det er et commercial airliner ja. ne nej sådan en commercial airliner du ved er det virkelig? ja du Nå. ser der flyver og så bliver den tilbetet væk eller sådan noget Nå. jeg tror det er der der connection okay. er, fordi han, han også mennesker ham i turen ja sådan en FBI agent eller sådan noget ja bounty hunter guy ja okay forstået okay, forstået vi, vi kan jo bare snakke om det sådan, næste år <laughs> yeah. så, de turen, så kommer vi til de tårn frem igen sådan, prøv at se, har oh, vi stadig gang i det også altså. <laughs> <laughs> Eller Eller de har fundet på noget helt nyt igen ja. Men det skal ja. hedde Prey 2, altså Ja, det, det hedder nok bare Prey, men det er nok bare en helt anden historie igen altså. laver en FIFA-konkurrent, Prey 2 Oh god Please donk ja. Men okay, det, det bliver også lidt spændende med det her Prey, men det ser ud til, at det har sådan en længere udsigt øh, Før det udkommer, eller før vi ser med af det ja. ja, helt klart, helt klart i hvert fald så, øh, så kommer vores, allesammen yndlings, vores allesammens yndlingsperson, Todd Howard, jo også ud og snakker Fallout ting ja, og sager. Ja, det var lidt at være. Så ja. der, er, øh, der er både DLC, og der er også øh, en annoncering om Fallout shelter, fordi det kommer nemlig til PC-maskineriet. Og ja, det kan man jo se frem til, eller lad. være. <laughs> det må man selv om. Det må man gerne, okay. Ja, det må man gerne. <laughs> okay, tak. Men det, har, det har man altså lov til. Her, her, her lige her for Hvis du spørger os Men øh, i hvert fald så øh, var der ja, Så var der jo en masse, masse Snak om Fallout øh, ikke, ikke så spændende for mit vedkommende lidt, lidt hvad man kan forvente hey, Fallout øh, updates Og her det er det DLC vi arbejder på Og ja, ja. så videre Så, ikke så spændende. Det, det, er nok, det er nok mere spændende at se for sig selv I pressekonferencen hvis man er Fallout fan Og der er ikke rigtig så meget Diskutere og analysere, tænker jeg nå, Nej. Næh hvad, hvad med det der uh, Fallout Shelter, altså Det er den udgave, der kommer til PC, bliver selvfølgelig lidt andet det grafisk stil, men Aaaaah, det... både og Det, altså det er Fallout Shelter på PC Ja, nå ja, men det, det Fallout Det er jo ikke, Fallout Shelter er også 3D på de andre kontorer, det er jo ikke sådan turde i noget Det er bare, jeg synes bare mere sikker på, vi snakker om det samme? Ja, det er det der uh, Det er det der dukker Ipad-spil ja. ja, okay. Ja. Ja. Jeg synes bare, jeg har set uh, videoen der, der ligner lidt mere sådan grafisk stil for og 3'eren ikke øh, ah, oh, oh, oh, okay. Det, det, altså det har jeg ikke set uh... Nå, men så er, det nok, så er det nok sådan noget af det der, uh, den der DLC jeg så til 4'eren Fordi der var sådan yeah. noget, du kunne lave en vault og eksperimentere yeah. på folk noget yeah. Ah, okay, okay, undskyld, det... så troede jeg, jeg tog med det video er lige kort så derfra, det var for Shelter, okay Nej, nej Okay, så kan det mene One, one would hope, men, uh, nej, det er ikke <laughs> det tilfælde Okay Nej Men, uh, ja. tror I så, at de ender sådan på, hvordan det sådan er lidt skruet sammen, det der Shelter, fordi Altså der kommer updates øh, Både til, til alle versioner Så det vil jo også passe meget godt med PC-udgaven der kommer Okay, så bliver det nok eneste eller sådan Ja. Måske. Okay, Fordi at øh, Altså det er jo et spil, jeg ikke selv spilt Det jeg har jeg hørt sådan nogle okay ting om det De har også udvidet noget nogle lidt mere spændende ting sådan udkom, men mm. Det er jo sådan et spil der er lavet til iPad og mobil Og sådan, er sådan lidt en simulator Eller hvad, sådan en babysitter-spil yeah. Hvor du sådan, yes. trykker noget i gang så venter du på, at det er færdigt Så skal du trykke i gang for at og køre videre og Så er det ligesom det, du gør yeah. Æh, Og Nej. sådan en spillestil er bare ikke noget, der passer til PC Fordi der sætter man så lidt den her ned Og så arbejder man på noget dedikeret Altså spiller et spil dedikeret Man kan selvfølgelig godt se en video imens, men det er sådan noget Mere involverende spil Ja. Yeah. Så, så hvis det skulle sammen på samme måde Så er det lidt et åndspillet match ja, ja, yeah. ja. Det, det må man selvfølgelig selv om det, Hvis man er helt vild med Fallout Og man af en eller anden årsag ikke gider at spille de andre Fallout-spil på sin PC Så er Fallout-shelter der De almindelige Fallout er for hardcore for mig Jeg skal bare ja, have noget shelter her Ja, skal bare have noget shelter Yes Men um, i hvert fald så, uh, ifølge der super legit, 100% accurate, kronologisk uh, breakdown Så uh, starter quick, <laughs> <champions. laughs> start quick Champions Så Quick Champions igen? Ja så oh det er my god. Hvad? Det er lidt dumt. Dum. <laughs> Nej, altså, for, altså Quake kommer også efter Fallout. <laughs> Jamen, kommer, kommer, kommer det igen? De er, det man... mere Nej. Om det. Nej. Det kan være, ikke de snakker Nej. om det der, eller hvad? Mm. Maybe. Maybe. Det kan jeg også vælge lige Vi har jo snakket om det. Så. det kan også... men, men snakker jeg det ikke om øh, det... noget andet fra samme studie, der også har lavet Fallout 4? Men sammen med der, Todd hvor var det ude, eller hvad? Tell me lies, tell me sweet land. Det er... Øh... Well, jo, så går vi over i Elder Scrolls Ja, yeah, det gør vi Ja, ja, vi går over i Elder Scrolls But Let's fucking do just... Ved du hvad? Vi går over i Elder Scrolls Nej. Fuck it Fuss Rudar og alt det der, de unge siger Eller, ja, vent en enkelt ting Fallout 4 yeah. Coming to yeah. HTC Vive 2017 Yay! Yeah. Wait, what? Og Doom også Doom os, okay Og Doom, oh, okay. Oh, oh, Doom kunne cool. da faktisk også været fedt jeg tror det er være lidt simpelthen. Det lidt ja, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror Doom, der skal man virkelig, altså tage den der melding der altid kommer i starten når man tænder sin PS4 den er med epilepsi den skal man virkelig tage alvorligt. Ja. Jesus. Christ. Altså det kan jeg, godt, jeg tror det godt det kan man. Altså ja. man kommer op til at spille 20 minutter max og så er man bare fuldstændig smadret og svetter igennem og. Var det ikke på den originale gameboy, at spillerne så ofte sagde at man skulle tage et kvarter og pause for time jo. eller noget? Jo. Ja det, det, det kan jeg, godt. jeg tror også det ja. vil være godt med det her. Hold da Nå, man men det var kan, bare lige kort. Man kan, man kan ja. ikke rip'en til af så lang tid. Det er ikke muligt. <laughs> Elder Scrolls. Ja. Yeah. Der kommer en uh, Elder Scrolls 5 uh, uh, Skyrim Remaster til PS4, Xbox One og PC. Og det der så... Um, hvad er det? Eller den kommer så til at hedde uh, Special Edition. Så det er jo bare super. Og i hvert fald ja. så, så snakker de også noget om, at uh, hvis man ejer Skyrim og... Alle, øhm, alle de der add-ons, DLC-pakker, eller man bare har Legendary Edition, så får man en gratis øh, opdatering, øh, eller en gratis upgrade til Special Edition, den 28. oktober. Det er jo pc udgaven? ikke? Ja, det er jo pc udgaven. Okay, oh, nice. Og det jeg så lidt frygter, det er, at man ikke har et valg. Fordi Nå. bare, igen, det har vi at snakke op meget med øh, vores rolle som anmelder. At øh, spille de konstant under udvikling Og de vil have patch og sådan noget Hvis vi nu gerne vil lave et indslag om Skyrim Lave et retrospektiv øh, Eller et eller andet øh, Om 5-10 år Så kan det jo være at, at vi ikke, Hvis vi bare gerne vil spille den optimale udgave PC udgaven Så har vi ikke et valg end at spille Special Edition Så det er jo lidt krise. Man købte øh, på det på ja, GOG Ja, jeg har med det jeg købte det på Good old GOG ja yeah. yeah. Men, Men i, er i det hvert fald, rigtig. så, så det, det er selvfølgelig fint nok for oh. dem, der ikke går så meget op i det og ser Special Edition som øh, en, øh, det, en indlysende opgradering. Det, det ser åbenbart pænere ud, har jeg ja, hørt. Ja. Det skulle også kom være kompatibelt med alle mods, mm -hmm. synes jeg kunne forstå. Det er meget fint. Og mods på konsol. Ja, de kommer også med over. Okay, det os også mening kan man få Slowns of Skyrim øh, på sin øh, Xbox Længe ventet Længe ventet, ja Og ja, så er der selvfølgelig også snak om øh, The Elder Scrolls øh, The Legends A.K.A. Legends. Who, who Fucking Cares Ja, det viste de også sidste år Så det så, ja. sådan lidt komik Altså, hold op altså Det er et kortspil Kan ja. ikke blive færdige med det De prøver altså sådan... <laughs> at få Hearthstone-publikum Så Ja uh, yep. yeah. Ja men i hvert fald, ja, de, håber, de håber også på at udgive det på, eller de har også planer om at udgive det på Mac, Android og iPad. jo. Okay. Ja. Det giver også mening. Ja, så Men. øhm, apropos who cares and who gives a shit, så snakkede øh, Elder Scrolls Online-holdet også om, at Yay. der kommer en update, der lader spillere øh, udforske hele verden frit uden restriktioner. Lige når, ja. efter de forklarede tutorial, øh, tutorial øh, level i øh, aldersskolens online. Så det er åbenbart bare det, der de kalder one-time real eller sådan. Ja. Ehm, så øh, det er vel også spændende, I guess. Hvad, hvad var restriktionen yeah. på det før? Altså hvad var det for de Er det ikke sådan at man kun kan lave bestemte quests, som man har nået bestemt level? Yeah. Ja, ja, ja, ja. Okay, okay. Og nu er, nu, er det hele ophævet. nu kan alle ja, okay. gå hen hvor de vil. Sådan så ja, det er det sådan tilpasset efter hvor level man er. Overland, jeg mindste også, okay. også, der var nogle lidt underlige øh, MMO-restriktioner, mm -hmm. øh, i forhold til, hvilken race man havde, eller hvilken alig, øh, alignment og sådan noget. Okay. Så øh, vi, vi er selvfølgelig all inclusive her på apropos GameTest, så vi synes, det er dejligt, at Bethesda endelig ser, at det er lige meget, om man er kajit eller menneske, man skal have lov til at komme over på øh, Østkysten. Ja, lige præcis. Husk, ja. kajit is not a lifestyle. Præcis. <laughs> love is love. Okay, yes, yes. yeah. Okay. Jeg vil faktisk sige, altså det er noget der måske gør det lidt mere lidt rart at spille, at det ikke bare er sådan en linear path, hvor man skal. Nu skal man herover for ligesom hvor nu man hvor det Skal man være det her sted og så skal man videre det næste sted når man er level 15, og så videre. Men de mister også på en eller anden måde lidt af sin fortælling, synes jeg, at verden, og de bare gør sådan at man går rundt over det hele, fordi at, så er der ikke sådan den her skov herover bare sindssyge monster, som der nu er når man er lavet leveling. Hvis yeah. Så bare altid over, så passer de nogenlunde til en, så er det sådan, nej, nah, okay Nu tør jeg bare på dem, med der selv er ud <laughs> Sure Det gør vi da bare, det gør vi da bare Der var bare en lille kommentar fra en, der ikke spillede med mor, så I'll just shut up now Ja, yeah. yeah. yeah. <laughs> Men ja, det var, var helt konferencen, ikke? Eller ja, hele konferencen, hele deres Ja yep. yeah. yeah. Så det skulle selvfølgelig med, Tænker I noget spændende om den. den? Det var Quake Champions, og så, så var det ikke noget <laughs> Nej Ja, det er det ligesom deres overraskelse eller okay, Skyrim ja. remaster var måske også men. Ja okay, ja. Det er sådan at to så godt ud. Ja, det vil jeg sige. Ja, ja. Ellers så var det bare sweet, sweet little lies all all over again. Ja, der var gamle ting, og så var der ting der ikke rigtig. Ja, ja, det, det, der der kunne ramte en meget lille målgruppe, altså dem der venter på kortspillet og dem der stadig spiller eller skriver online. Og... Mm. <laughs> det går hårdt for eksempel. Ja. Han skal ja, jo stadigvæk ja. anmelde det. Så. Helt klart. Ja, ja, ja. Jeg anmeldte, kommer lige om lidt. Du skal jo følge op, hver eneste gang, der kommer en udvidelse eller andet. En stadig patch, hold Det er snart, at jeg Men du skal jo, det ja, du skal jo vente et år. U... Nej. Du er godt glemme det kan jeg. Øh. Du er helt... Nå. Okay, Microsoft. Microsoft? Microsoft. Okay. Microsoft. Uha. Der, øh... Uha, er Der var noget Gears of War. Eller nej det, det var ikke det de startede ud med De startede ud med nope. at snakke om hardware Ja yeah. Ja yeah. det, det var Who gives a shit Ja yeah. <laughs> Xbox One Slim Xbox One S Xbox One S Ja yeah. It S Ja yeah, Kun et kun S It Så is. Is. So den uh, is. Den kommer i august uh, Til uh, den billige billige sum af penge Med uh, for, for 300 dollars det det det det, det det det det kan jeg forvente folkens. Den er selvfølgelig mere slim Har åbenbart uh, integrated power supply ind i maskinen, mm. så den ikke skal hænge og dingle, som man siger. future proof. Ja. Future proof. Jeg bliver passer på indbygning. Ja. Det er så er 100% uh, 40% uh, smallere, men 100% større chance for ens konsol uh, brænder sammen. Det er awesome. det der, det der battery der, det er, det oh, it's Genelig inside de en the machine, it's inside <laughs> of, oh boy, men i hvert fald, så er sagde, <laughs> de jo også, øhm, noget lidt mere spændende, og det var jo, øh, deres øh, Project Scorpio, konsol, så ah, er den her nye konsol, den er bare til slutningen, <laughs> den er liste, den er ikke kronologisk, okay, ja, ah, det, det må man nok sige, Nej. Det er lige meget Hold bestemmer så Okay det er godt. Vi tager bare den rækkefølge Nu Det er tog. overhovedet ikke Men det er den vi tager kører Nu kører to Og øhm, inden for hardware Så, så snakker de om det her Project Scorpio Som jo er deres øh, modsvar til Sony øh, Og hvor de så siger Vi vil også have en semi ny konsol Der kan give 4K gaming experience Med 6 teraflops flops Af performance så er der nogen, der ved, hvad det betyder Fordi jeg er ikke teknisk anlagt Well, det er bare en anden form for beregninger den kører Altså T-flops, det var bare mange bare en glæde per sekund, tror jeg Ja, okay Du har stået Yeah, well. Nu er der, nu, der, nu, der tale om spil <laughs> yeah, Så er så der, så der, så der Gears of War 4 Det er det, det, det, de unge vil have Kan, kan jeg forstå men det som Der måske er lidt interessant Det er at, øh, at De introducerede Gears of War 4 med det her nye koncept Som blev et løbende tema ja. For den her øh, Microsoft pressekonference Hvor de snakker om øh, Xbox Play Anywhere Og øh, det var øh, Det var i hvert fald øh, Den her idé med at øh, Fremtidige Xbox One titler de vil være spilbare på, øh, på øh, PC'en, hvis man har Windows 10. Ja. Så okay. det er jo bare flum. Og så kan jeg jo ja. sidde der og tænke sådan, jamen, bliver mit øh, Gears War 2, 3 og Judgment af? Shh. Gears War 4, that's all you need, fam. That's all you need. Så øh, hvis man er PC-spiller, så kan man se frem til det. Og øh, i hvert fald så, så, siger, så, siger, så håber de på, at uh, Gears War 4... Det, øh, det bliver en awesome uh, single player uh, co kampagne, uh, der ligesom tager det, det bedste fra uh, alle de tidligere spil, og uh, så var der også en, en stage demo, det lignede Gears for War, det sluttede af ja, med uh, det det. et uh, reveal af en, uh, en gammel Marcus Phoenix der sad i en stol og sagde, Welcome back son, what took you so long, ja. eller... Kept waiting Det Og så var der selvfølgelig også lige En special edition Xbox One Elite controller Med Gears of War 4 Ja okay Det kunne man også Gears of War 4 var det ikke Det var det, jeg sagde at man kunne spille sammen I ko delene eller hvordan var det Jo du kan spille sammen i koop Altså med Xbox One PC Uh den detalje, den tror jeg lige er klippet det, det kunne faktisk meget vel være Det tror jeg Det er i hvert fald crossplay Og man køber også begge versioner Altså når man køber en version Så har man også købt den anden version så. Ja mm. Det er smart Ja Det var en del der Xbox Play Anywhere de kaldte det Ja Ja mm. Men det udkommer også snart Så, så <laughs> det, det, det. det er sådan et løbende også, tema For alle de her spil Det udkommer snart Så who, who even gives At ja, nogen you. af dem i hvert fald er ja. Mhm mm Precis Sorry. I hvert fald så det næste øh... det var Killer Instinct, fordi ja. nu går jeg imod min super legit mega meget broken liste, og så lige tjekker <laughs> punkterne i konferencen. Så Det er, det er Killer, Killer Instinct, det er de unge vil have igen igen. Hmm? Og det ja. øhm, hvad er det? Det der der er en ny karakter. Det er en GS War karakter. Det er Ram. Ram. Ram. Fra det Rain første man. Gears War jeg meget, så meget ja, ja det er faktisk lidt men, sjovt at han er primær antagonist forholdsvis populær, ja. Men han er kommet med i det første Ja, ja altså uh, han, er, han, er, han er skurken I det første Gears War ja. Så det uh, Det kan man jo se frem til at han uh, Bliver tilføjet meget snart Det ligger lidt noget... til At de er ved at lave Killer Instinct Om til uh, Deres Mario battle ja. ting Microsoft uh, uh, All-Stars Battle Royale <laughs> ja. ja Og så er der biler, Hoff Så er der biler Kunne, så er der... Du, kunne, kunne du lide bilerne? Altså ja, så er der Forza, Forza Horizon 3, de lige fik der når Mm. Ja. Mere, horizon. mere Horizon Der er mere Forza on the horizon Lige præcis ja, Det kan ja. senere i år end der også Ja, det gør det ja. Og øh, Men til at foregå jo. i Australien mm -hmm. Og så bliver det så også både PC og Xbox og det er også, også spille sammen, ja. Ja, ja. Det er jo bare Det var dælig. Det var faktisk så meget fedt. Ja, det Det ser fint ud. Jeg tænkte sådan lidt, det de havde, fordi, det, nej det kan vi snakke om senere, men det, det blev sådan revealed for inden at det vil være sandsynligvis bliver annonceret, og det vil være i Australien. Og så tjener jeg sådan, at Australien er der et latterligt sted, fordi det er sådan... <laughs> Altså, fint sted at bo, <laughs> men det er sådan et andet sted til sådan et spil, fordi det er bare sådan forholdsvis fladt i Australien. Ja. Yeah. Og der er meget, meget sand. Øh, men jeg ved ikke, om de sådan drejer lidt på sandheden, eller om Australien måske bare mm. er mere varieret, end de lige sådan selv er klar Fordi mm. de, det ser ud til at der er sådan meget forskellige landskaber på rundt i. Sure. Hvilket jo er en yeah. meget fedt sådan type spil, så er der så ligesom lidt variation. Yeah. Det, det ja. Det kunne jo være meget cool, tænker jeg. I hvert fald så, øhm, så bagefter det, så var der jo noget af det der, så var der jo noget af det der, recall, nej det var ikke recall Jo, der var en trailer for recall Ja Fordi det, det skulle vi lige minde folk om, at det findes rent faktisk det spil Ja ja, Det talte sådan som det sidste år, godt, ikke? Jo. Ja, det ikke det? Jo det er jo det, de annoncerede det, tror jeg. Det, de annoncerede det sidste år, Ja, ja er næsten på vej Det er på vej, men nu er det næsten udgivet Det er jo kun kommet til september eller andet. Nej Rundt om hjørnet, men så ikke alligevel Så hvad, hvad, hvad synes jeg om det? Altså personligt så var altså, Jeg Jeg tror jeg var mere hyped Da jeg ikke havde set gameplay fra det um, synes, det ser lidt uh, underligt ud Lidt, uh, lidt, lidt akavet Lidt uh, Som om det mangler lidt polish Jeg ved selvfølgelig ikke uh, hvornår det er Gameplay er fra, men Ja, det ved jeg ikke Det var ikke lige den bedste fornemmelse, jeg fik for det der ReCore Nej, det kan jeg godt faktisk godt tilslutte mig Jeg synes, det yeah. virker meget meget spændende De sidste år, der var der sådan yeah. Lidt med et promise ud fra den trailer der uh, Altså jeg er stadig sådan lidt Jeg skal nok uh, se det andet, når det kommer Men uh, mm -hmm. det er ikke sådan sådan At, at den, det gameplay der ligesom bare indfrede Det håb, man havde sådan. Mm. Ja, der var et eller andet, der så sådan lidt mærkeligt ud med det Yeah. Men det er noget, man kunne overtage de her figurer Eller tage deres kors så. Så, de så de arbejder for en og yeah. Det, det minder faktisk lidt om sådan et Celta-sk spil Synes, Jo, jeg det kan jeg godt sådan... finde dig. Fordi det var sådan noget, at man brugte sine egenskaber til, På forskellige ting i omgivelserne Så kunne man komme videre Ja, bruge hele sit kit Ja Præcis Men øh, der er jo selvfølgelig også det øh, faktum, at det er øh, Et samarbejde mellem øh, Keiji i Nifune vidste også hans firma Concept, og så øh, og så øh, det nye hold, med nogen af dem fra øh, Retro Studios, der arbejdede på Metroid prime sand. Mm. Og jeg er rimelig sikker på, at det er... det er ikke nødvendigvis, at de dygtige folk fra Retro Studios, der er over på det her nye hold. Synes um, det The Human måske. Trash? Måske. Måske. <laughs> Men øhm, ja. Igen, Concept og Keiji funde. Beware. Altså, de har ikke just uh, vundet spillernes tillid med de seneste projekter, så må vi jo håbe uh -huh. det at record, det kan, det kan få dem tilbage på rette spor. Det har fået udgivelse til september, nu vi ser om de skal udskyde det på gange eller hvad det skal. Ja ja, giv, giv, dem lige, giv dem lige en chance guys. Ja. Og nu skal vi til uh, det du har glemt dig til hof, noget japansk. Selvfølgelig. Final Fantasy 15. Uha. -huh. Med sådan Uen cirka liste, den... den bedste E3-demo nogensinde. Og med det mener jeg, at det var fucking forfærdeligt. Jeg synes faktisk, og den kommer senere, men jeg synes faktisk, der var en dårlig visning af Final Fantasy 15. <laughs> ja, ja, ja, øhm. jeg ved, mener, jeg ved du... <laughs> Men ja. der, ja. Men er det jo en anden, der måske ikke var så god til at spille eller der løb rundt en anden boss, Jamen det er, også, det er også bare det, altså hvor meget skal man, hvor meget skal man konkludere det ud fra, at han at, han er dårlig, han eller hun på scenen er dårligt til at spille, og det er simpelthen for at ringe, at de ikke... Øh, har forberedt sig bedre Eller de ikke bare finder en bedre en Til spil mm. der, der kan spille det Og vise det frem fra sin Sin side Eller også så er det bare Dårlige vilkår At de sidder og kigger på En eller anden Mega lille skærm og, skal, og forbindelsen til controlleren Måske ikke så god Ja det, det kan ved. være der Forsinkelse på det skærmen jeg. Eller sådan andet der ja. Men det er i hvert fald Rimelig fucking nitte Når du viser en boss battle frem Og du ikke kan finde ud af At dodge øh, Det meget åbenlyse slag Og så Ja Få få noget progression i den skide boss fight. <laughs> så det var det var rimelig nitte og så ja. selvfølgelig så kom alle de der dude bros og hjalp øh, øh, fordi man jo er sådan et øh, squad af broskis øh, i, i Final Fantasy 15 så øh, lige snart man blev joined af dem så var alt bare så var alt det. bare jolly så kom det lige ind og så mansplitter lige for en ja præcis prøv at høre det er sådan at du skal klare den her boss ikke okay for helvede Men i hvert fald så var der også en øh, Så var der derefter en trailer for øh, For uh, Division Udvidelse ah, Underground okay. expansion ja, var det er lidt... Available first on Xbox One Den 28. juni Haha. -ha. Øh, lige hurtigt til Final Fantasy Jeg synes faktisk det så mm. lidt spændende ud alligevel Selvom det var sådan lidt cringier at sidde sent det, det det. er sådan Nej, jeg synes cirka det, det, det værste Indtryk man kan få af det spil Ja. Øh, lige, lige den der demo Men jo, hvis man, kan, hvis man kan fokusere på De spændende tiltag Og det promise, som det har Så jo jo Fokusere på det Men udover det, så Åh, ah. oh, det går ikke lidt skidt ud Men det ved jeg ikke Har vi nogen Division fans her Nej, jeg Crude. tror ikke, der er nogen Nej. der har spillet det Nej, Men det tror æh, jeg har haft Peter Guld med Annonceringen var egentlig også øh, Lavet ved forhånd, ikke? Med det med ja. den uddannelse der jeg ved ikke, ja. om de havde sådan, at en helt i bund helt i bund <laughs> Det må de næsten jeg have, for jeg, jeg tror faktisk går, boys. Jeg, jeg tror faktisk, at de havde begge to øh, Både den og den næste udvidelse, snakker de, hvis de på Ubisofts. Tror jeg ja. ja Så, okay Men de viste i den enkelte øh, udvidelse her Det den her Underground, hvor de tilføjer Når man kommer ned i metrosystemet Og de gør det faktisk ja. lidt, lidt interessant, synes jeg Fordi at det er ikke bare sådan et nyt område, der bliver tilføjet Mm -hmm. Det bliver sådan, at man går ned i metosystemet, og så er det egentlig et, uh, et random layout, den laver til, til den her instance, man går ned i. Så ja. der er Infinite Replayabilities. Og det er der bare. Det er der bare. Du Jeg kan blive ved. Det. Du kan blive ved. Men det er faktisk et lidt, lidt interessant måde at være der på. Sure. Og det passer faktisk meget godt til spillets ordnet design. Der er sådan noget Coop uh, Grindfest. Ja. Men selvfølgelig om... Om det kommer til at se pænt ud i de baner, den laver Eller om det bare bliver sådan en større blokke, Men der, der er sådan nem at genkende Det ved vi jo ikke endnu men... Nej Indlægningsvis nødt til at det er okay I det ikke Ja yeah. Der var også lige øh, lidt snak fra Patrick Buck Efter Final Fantasy Eller efter Final Fantasy 15 Og den her trailer for Division Så var der også lidt snak fra Patrick Buck omkring øh, Hvad var det? Kring Battlefield 1, som jeg allerede har hørt om og snakket om. Ja. Og det var jo egentlig bare, at man kunne spille uh, tidligt med, med Xbox uh, Access den 13. oktober. Oh. Ja. Så det var bare lige lidt, uh, lidt ekstra info der. Og uh, så, så gik han ellers i gang med at sige, oh please enjoy, og så viste den præcis som trailer som til EA's preskompanse. Det Forrest var også en, en god trailer. Det var også en god trailer. I kan se den her trailer i uge før Microsoft. Jeg vil sige, Origin-medlemmer. Nej, <laughs> okay. <laughs> men det er jo sådan lidt... Øh, yeah. det, det, det er jo et eller andet samarbejde, de lavede, det er de sikkert også mægtig glade for. Mm -hmm. øh, og så kan de altid lige hive det frem, hver eneste gang, der udkommer et EA-spil. Men det er sådan en... Sådan er det jo altid. Hvis man har EA-access, så kan du få det en uge før. Sådan. Yeah. Så det må jeg ikke altid nævne. Nej. Ikke så Bye. Uh, shut up now. Ja. Yeah. Hey. Uh, så var der Xbox Live Snak Og øh, så kom der ellers øh, Kom der allers øh, Noget af det bedste På hele E3 øh, En <laughs> uh, Minecraft præsentation Ja ah, Men alt for lang en Ja yeah. Holy så shit Minecraft Annonceret Eller Der blev annonceret noget til Minecraft Og det var det her Mobile PC Crossplay Så man simpelthen øh, Kunne øh, spille en Xbox Live Udgave af eller den her, sorry, den her Xbox Live udgave af Minecraft, den vil have øh, crossplay. Så man simpelthen kan spille, øh, hvad det, øh, med, øh, hvad det, iOS, Windows 10, Android og, øh, og, øh, og VR headsets. Simpelthen øh, cross, øh, crossplay imellem det. Hmm? Og det de så valgte, der var en skydegod idé, det var at få to af de mest akavede mennesker op på scenen, og så øh, lave en præsentation var efter de sluttede af og sagde, "Ah, right, cool. Let's get out of here." og så de bare står i sådan 8-10 sekunder og ikke aner hvad de skal. <laughs> fordi der går et eller andet galt bag scenerne. Det er, øhm, ja. Jeg ved ja, ikke, om, ved ikke, om de var dem. jeg ved ikke, om de var lovers og de var meget dårlige til at skjule det. de ting sådan. Oh shit, vi, har vi skal vi skal virkelig til at skynde os ud. Vi skal virkelig til at skynde ud bag fordi du går nok du er godt nok pænt. Eller eller andet, jeg ved det ikke. <laughs> Men øh, det var super akavet i hvert fald. Og det øh, er jo bare dejligt, fordi... Det, altså, jeg synes, det var en meget øh, præcis øh, og accurate præstation af Minecraft. Alt det der cringe og øh, akavethed, det øh, passer lige ind, synes jeg. det, var, det er det var, mine, mine cringe eller noget? Ja, ja, mine cringe, ja. Det er det. <laughs> det, er det, de, det er det, de unge vil have. Men der er et eller andet sted stor forskel på det cringe, de ligesom havde, og så ham, der stod bag... Uh, unravel, ikke? Fordi han var jo heller ikke sådan pissegod til ligesom at stå på scenen Men han oh, var sådan mere fucking nervøs Jeg troede han skulle Han var bare Svin. nervøs altså. Ja, ja sådan, var ligesom, Det var ligesom, det var ikke den bedste præsentation Men han var sådan mere Hvad kalder man det? Lovable Ja, lige præcis ja. Det var simpelthen på en lovable måde Fordi man kunne mærke, at han virkelig brændte for det der projekt ikke? Han stod ja. og skulle snakke om Jeg kan også ud fra at de er glade for deres arbejde Men det var sådan mere mm. De har måske prøvet at øve det for meget Og stå bare og prøve på at lave det udenad. Og var bare dårligt til at gøre det som, at det var noget, de store og naturligt om Ja Så det blev ligesom dårligt, på den måde I stedet for sådan lovable cringe, jeg ved det ikke mm. Ja Det er, um, God God dammit Minecraft okay. <laughs> Men det er rigtigt det, det, Jeg kan det, ikke mere Det, det er typisk de der Hvor de, hey prøv her, nu sætter vi os lige ned og spiller det her for real på scenen her Og så skal jeg sidde og snakke så om, at de sidder og snakker mens de sidder og spiller det og lad som om, at det er naturligt. Mm. Det går bare ikke. altså Nej. Også øh, Ubisoft øh, Nu spiller vi det her teamplay sammen, og så sidder de bare og snakker som to soldater, eller soldater der sidder der. Jeg har 10 over here on the left. Yeah. Get on my five. Der er ikke nogen, der mm. snakker sådan en god damn it. Nej, det er ikke. De, øh, de snakker om de... nogle, og. Ja, de, <laughs> ja, de sviner hinanden til Og siger onde <laughs> ting om hinandens møder og sådan noget. Så prøv nu ja. at være lidt realistisk. Er der nogen af jer, der har nogen som helst idé om, hvad fanden det der Minecraft Realms var? Er det ikke bare uh, Fordi jeg gider simpelthen ikke se konferencen igen, det er alt for meget cringe. Det er jo sådan, uh, sådan en service, de har, hvor du kan lege oh. serverer. Minecraft serverer. Oh, okay. Så du leger jo sådan en server, og så er det sikkert du så spille cross-platform på det? Mm. Okay. Well, det, det kan man man går. Men vel lidt, jeg må lige spørge en ting Fordi at ja. der sad sordækker Det er jo en meget god idé Altså at udvide det Så man kan spille flere sammen og sådan noget Der kommer også uh, support for Skinpacks og mods Til nogle nye platforme Ja Men hvordan var, hvordan var fordelingen af dem der kunne spille sammen Fordi det var PC og det var mobil ikke også Det var ikke uh, konsollen. Eller hvordan var det Eller var det bare alle der kunne spille sammen hmm. You got me there fordi jeg havde lidt svært ved lige at aflæse det, da jeg sad og så det Altså, de, de, der står, at der er crossplay mellem... Øh, lidt af hvert <laughs> Bare lidt af hvert? Ja, Xbox Live, Windows 10, iOS, Android øh, VR headsets Okay ja. Boom Der have it Okay, okay Er det så bare fordi, det er Microsoft, at de så ikke vil nævne deres konkurrent, eller... Er de ikke med i det, mm -hmm. måske? Det, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det kan godt være, at Sony is left out in the dirt, fordi at uh, Microsoft har opkøbt Mojang. Ja. Ja. Yeah. Kan det være. Kan være lidt underligt. Kan være meget. Jeg ved ikke. Lidt meget underligt. Fordi at uh, de, altså de, der kom alle de den, indtil nu er jo stadig kommet til, til Sonys uden uh, problems. Yes. Jeg But ikke. not this time, motherfucker. This I får ikke den her friendly update I får den her unfriendly, yeah. negativ smiley face. Mm. In your faces Anyways Hvis I godt kunne tænke jer en uh, custom Xbox uh, uh, One controller Så skal I bare, uh, skal I bare gå amok Fordi det det, det det kan I I kan gå ind på en website og så lave jeres egen Og så kan man bestille den Der er åbenbart over 800 eller 8 millioner Color combinations og alt muligt Crazy shit så. så det kan man jo se frem til men øh, det har ikke så meget med øh, Videogames at gøre specifikt Nej. Så det næste det var øh, Hvad det bag øh, Limbos øh, nye spil Danmark <laughs> Danmark <laughs> Så det er det der Inside Ja som man kan, Så man kan se frem til at Det ligner, ligner sådan Meget Meget dystert Og brutalt øh, Ja man kan virkelig se At det er, øh, at det er fra dem altså. Ja så det minder lidt om Limbo Men øh, de siger også det er fyldt af violence og tyranny. Nå. Okay. Ja. Uha. Men du kommer snart. Så. <laughs> ja. Det det, det udkommer, udkommer om den, <laughs> det. Det udkommer den 29. juni til Xbox ja. One og den 7. juli til PC. Bum. Der er go. There you go. Så fik i den. Var og... der var der andet en trailer til det egentlig? Der var der ikke nogen du havde snakker om. Nej, nej, nej. nej okay. en trailer. Det ser det... spændende ud det ser spændende ud, og måske det er det også bare et af de spil, som man ikke rigtig har behov for at vide så meget om, og se så meget fra, Men man tænker bare, okay, jeg kan godt lide Limbo, jeg lader også gerne tjeklere ud. Det kommer nok ikke til at smadre ens penge på, og så kan man selvfølgelig <laughs> altid gøre op med sig selv, om, om de her indiespil er noget for ens øh, for, en, for en selv, men øh, det, det, jeg synes personligt, det ser interessant ud med noget inside, ja. og det øh, bevæger sig så over i øh, hvad er det, det er, øh, de her folk fra Microsoft der går ud i uh, i t-shirts eller t-shirts og trøjer hvor der står ID at Xbox meget penne jeg ikke forstod hvad det betød de sidste par år til E3 men så forklarede du mig det høft det er jo selvfølgelig indie development at Xbox så det uh, i gang satte så deres uh, hvad er det indie montage der yeah. en, en masse indie spil. Yeah. Ja, lig ligesom ja, sidste år, så var der også Spil fra sidste år, som du også sagde Altså ja. Cuphead for eksempel Som de også viste sidste år i den der montage Altså det er sådan ja. Altså jeg ikke kommet videre med det spil End sådan, sådan der to sekunders klip oh, Årbar det, det ikke, <laughs> oh, <but laughs> ikke. Der, der var også lidt fra øh, Hvad det? Outlast 2 Spooky Spooky, oh, ja. spooky ja, der var nogle af dem, der så sjove det, ud Men det er yeah. bare sådan altså, Hvis man ikke ved, at de bliver færdige inden for det næste ja. år Så er det sådan lidt okay øh. ah. shit Yeah. Deliver us to the moon Det en astro astronaut, der løber rundt Ja Der var sådan røven Below var der også det der Det ligner sådan 2D celta mørkt, skulle man rundt i nogle huller med sådan en fakkel og sådan noget. Det der flinthook, det ser også ud sådan noget ja. 2D action platformer Ja Far og slime ranger, what the hell is this <laughs> Så jeg var der også det, det der... Tækker. Hvad hedder det? Ikke Banjo-Kazooie, men... Uh, Fikment. Yui and Hui. Ikke kan huske det. Yukulele. Yukulele. Ja. Tid på. Ja, lige præcis. Jeg var lige ved at kunne huske det. Ja. Stardew Valley. Ja, ja, ja, Det kommer ja, også kom til kontrol. kontrol så koldt. Hvad er det muligt gode ting. Fantastisk. Jeg synes faktisk, det var en okay liste, de havde uh, spil. Altså, de tog ud til at have ja, højkvalitetsindiespil. Det var utelig, det. Høj uh, mm -hmm. det, det var. Og så var der lige Cuphead, som uh, man åbenbart kan gennembruge på gangen. Det ser så ud Det er måske deres altså running gag At det kommer hvert år nu Ja det kan de, næste, de næste 100 år Det <laughs> will come yep. out soon, sometime mm. Så ja Det ja. var selvfølgelig lige Den obligatoriske montage Med spil For lige at vise Hey vi er altså ikke øh, Et stort øh, Koldt og kynisk firma Vi kan også godt lige lide Det guys Ja dem Og dem stadigvæk vores... være Koldt og kynisk. Præcis <laughs> Så var der en øh, Gameplay øh, demo af We Happy Few ja. Sådan som jeg kunne forstå det, så er det et spil Der øh, overraskede Rigtig mange, da det blev vist frem Og så har det været lidt under radar, nu, nu er det så tilbage igen Jeg kan egentlig ikke helt huske Hvor det lige opstod, det spil var det Men det viste det også sidste år Gamescom, Det var sidste <laughs> år Det var et løbende tema, de viste det sidste år Jeg ja, tror det var, men, en, jeg, jeg tror, sidste var Gamescom så... sidste år Ja, men der så en del anderledes ud så Ja. Ah, okay. De det, var, det lignede sådan lidt med en åben verden, man var i ja. Og så sned man sig ind i byer og hentede ressourcer og sådan noget og, så var det så og det var lidt mere mørkt ja. øh, Det kan selvfølgelig godt være, at det bliver det senere, hvor man Dropper sin meds, som man kunne se i tvillem her men. Ja. Men, men lige nu ligner det faktisk rimelig meget sådan et uh, Bioware? BioWare altså sådan lidt samme stil Ja, sure ja. Så Ja <laughs> Men det er jo fint Ja, så øh, efter det så var der Hvad øh, er det? Uh. Uh. uh, Gwent. <laughs> Gwent. Ja, yeah. selvfølgelig. Uh, de der crazy polske uh, budget uh, insane mennesker uh, hos CD Project Red, de skal selvfølgelig også lige smide deres uh, vodka i ringen uh, og, uh, og prøve at konkurrere mod Hardstone. Uh, Så det, det er jo bare film. Er det, er det noget, der er interesse for jer? Uh, er I Witcher-fans eller Hardstone-fans? Uh, uh. uh, Spil lidt Hardstone. Ja yeah. Jeg har ikke, ikke, ikke spillet Witcher, så... ikke spillet... Nej, jeg Altså, jeg vil gerne, men jeg er bare overfødt tid til det Altså, det er jo sådan, et det spiller, yeah. tager 100 år at spille sådan. Yep. Men nu kan du bare cutte alt det... Hedlige yeah. historie væk Og bare yeah, hoppe ja. det ind Kun spil. mm. Ja I all you need, fam all so you need. Og nu kommer vi så... Til et af højdepunkter for mig Tekken 7 <laughs> Yeah Yeah, yeah. I love me som Tekken og det øh, bliver jo vist frem til en Microsoft-konference. Ja. Oh -oh. Så det er ikke PS4-exclusive, som vi tidligere snakkede lidt om, at det var måske en mulighed. Men det er simpelthen øh, både til... Ja, det er både til PS4 selvfølgelig, Xbox One og PC. Øh, eller faktisk i deres E3-trailer, i den her Tekken 7 E3-trailer, så stod der til sidst øh, Steam. Så jeg tror, det er lidt specifikt. Men igen, altså... Okay. Japansk udvikler og PC, det, det er ikke altid et, et, et, <laughs> et kært samarbejde. Og det, og det siger jeg ikke for at svine nogen til, men altså, det er jo, så, sådan har man jo sine præferencer nogle gange. Mm. Så, øhm, så jo, altså jeg synes, det, jeg synes Tekken 7, det så rimelig cool ud. Uh, de startede ud med en uh, story scene, der så bevæger sig over i en klassisk Tekken fight, uh, ja. hvor at det lige til sidst uh, overgang var... Overgangen blev præsenteret således, at, øhm, at modstanderen Akuma øh, fra Sweetfighter Fighters-serien øh, smed en fireball sted og så skulle man som spilleren øh, Heihachi øh, undvige den, og så starte kampen. Så man kunne jo tro, at hvis man ikke undviger den, så vil man starte med øh, lidt mindre øh, uh, health i sin uh, health bar, eller life bar, eller hvad man nu kalder det. Det er der pine, jeg ikke kender de rigtige termer inden for fejlingsspil, men sådan det. <laughs> ja. I ved, hvad jeg mener. Det er rigtigt. I jeg var faktisk fint, så... lidt forvidet under den trailer der. Ja. Fordi først, jamen først... Er du ikke med i loven? Kender du ikke historien? Ikke, ikke helt. Oh. <laughs> det er det. det Sygeren er <laughs> ja, ikke Vi slet ikke, der var en 1-6. Nå. Oh. men det første, da jeg så den, der tænkte jeg sådan... Hvor sidder de nu og annoncerer Tekken vs. Street Fighter? Fordi oh. det har været lidt on the down low. Fordi at yeah. uh, Akuma yeah. er jo en Street Fighter-figur. Det er han. Så jeg tænkte faktisk lidt, nu får jeg ind i den fandme. Det er sgu da rimelig vildt. Mm -hmm. Men så var det bare Tek er det så det første Tekken, der også kommer til Xbox måske? Men er det egentlig heller ikke? Nej, det var det heller ikke You couldn't be more wrong, Huff Nej I like you, but you couldn't be more wrong Det er rigtigt Så, ja, øh, ja. Og så var de De andre, der udkom til, det var så 6'eren og øh, Tekken Tag Tournament 2 ja. ja Ja, det er ikke, øh, det er ikke just øh, Noget, de har haft gang i I lang tid Men øh, det er ja. multiplat øhm, Og jeg synes øh, Jeg synes egentlig, det er meget smart af dem nu hvor, øh, hvad det, Street Fighter Cross Tekken, var sådan en øh, fiasko, at de ligesom siger, okay, med Street Fighter 5 og, øh, og alt det her, så skal vi sørge for, at vi ikke græber fighting-spil øh, og scenen igen og fordi, øh, hvis vi bare smider øh, Tekken øh, Cross Street Fighter ud og, og blander det sammen med den her store succes, som Street Fighter 5 har, altså, um, altså roligt nu skal de, de her fighting-spil når, når vi alligevel samarbejder lidt kærligt Hister her mellem uh, Capcom og Namco så, uh, så kan vi da godt lige uh, sørge for At vi ikke uh, dræber vores egne chancer uh, Sådan helt vildt Og det som jeg ser med Tekken 7 Det er at de uh, tester vandene Med Street Fighter karakterer Så de har Akuma Men det er stadigvæk Tekken 7 ja. Så må vi se Altså det kan godt være godt Street jeg, jeg tror sgu ikke Street Fighter eller, undskyld, Tekken Cross Street Fighter, det kommer før om lang tid. Men know, nu, har, det. nu har de i hvert fald testet. Men noget, man ikke skal vente så lang tid på, hvis jeg lige må lave en segue over i øh, den næste annoncering her ved Microsoft, det var jo så, at Tekken 7, det kommer til, ja, til de tre primære platforme. Sorry, Wii U. Men øhm, <laughs> så, er så kommer også det altså tidligt 2017. Ja, og det er faktisk forholdsvis sent, tænker jeg. Fordi spillet er jo lavet på en måde, altså det er jo ude i Arcade-maskiner i Japan, ikke? Jo. Det udkom det udkommende det sidste år. Ja. Og der er vist udkommende en større opdatering til den, der måske er har nogle nye færdags med, som så bare er med i den her konsoleadgave til 7'eren. Ja. Øh, og det skal da selvfølgelig også lave det ordentligt, det er jo ikke det, men mm. øh, Næsten to år efter, så. Men jeg, jeg ved ikke, hvordan raden de er normalt, altså hvor lang tid efter de kommer. Jamen de plejer at tage deres tid, eller. Ja, okay. Jeg ved ikke helt om det er time well spent Eller <laughs> hvad det nu er Fordi mange gange så venter man også I lang tid på at uh, Tekken spillene kommer til Konsollerne uh, i stedet for bare at være arcade Exclusive og så får man spillet i hænderne Og så jo jo det er da meget fint fighting system Men der er ikke særlig meget spændende indhold For eksempel mm. Tekken 6 Det var lidt uh, kedeligt. Var det lidt på indhold? Ja yeah, og så det indhold uh, de, de modes og, og uh, Features om der var. Det var ikke noget at råbe for, så man var egentlig bare efterladt med et lidt uinteressant spil. Okay. Så, øh, hvad hedder det? Så var der øh, trailer for Dead Rising 4, aka Dead Rising øh, Soft Reboot, eller hvad man skal kalde det. <laughs> ja. Frank West er tilbage, bitches. Tilbage i et indkøbscenter. Øh, ja, det er jul. Hvad vil må sige, det rygte vi kunne rapportere om sidste ja. uge, at det faktisk holdt, fordi det var jul. Det var tilbage til et eller andet, eller mindre, det var Frank West Mhm mm så, så Det er ja. jo godt stuff. Jeg synes faktisk, det så meget godt ud Ja, det godt? det Det så fandme et ud Good old Frank West Ja yeah. Always ting, som better on West Always better on West <laughs> Go West, eller... eller. Yeah. Og så West var der side. også køretøj med, som der var en af de ting, der var nye i Eller mm. ikke, ikke som sådan nyt ja, køretøj, men at man kunne øh, samle nogle køretøjer Ja yeah. Nogle ting. Men det var så underligt Fordi de snakkede slet ikke om Ko -op. Gør det? Nej det tror jeg ikke Der var fokus på Nej, Nej. Men ved du hvad Der var øh, -op fokus på? Det er næste spil Ah Scalebound Med my main man Hideki Kamiya Ude på scenen mm. Der snakker Det Mest broken English, jeg <laughs> kunne forestille mig. Og jeg elsker det. Var det ham, der snakker helt ved broken English? Der var ja. en eller anden, der var en, der. Han var kommer ud med solbriller. Kommer han? du ved det godt mig. Main man, Hideki Kamiya. Jamen, jeg ved ikke, hvordan han ud. Han er sådan skaldet. Er det og, ham, der blokerer kæmper. alle folk på Twitter? Ja, er det ham. <laughs> What? <laughs> det, er hans, han, det er en stick. Hvis man øh, Hvis man stiller dumme spørgsmål og sådan noget, så blokerer han en. Okay. Det var også det, Twitter, de havde. De ja. havde det mm. meget sjovt med at tage screenshots af ham op på scenen, og så bare... Uh, when, you, uh, when you want to uh, show off your new game, but you already blocked everyone in the, uh, in the crowd. <laughs> God, goddammit, Twitter. Goddammit. De der dank memes, nu må jeg lige holde. Men nice. i hvert fald, så uh, Scalebound. Uh, stylish action game. Hmm? Stil med Devil May Cry. Ikke overraskende, når man tænker på, hvem der står bag. Det uh, skal lige uh, sige selvfølgelig, mig my main man Hideki Kamiya er jo instruktør på Scalebound. Så selvfølgelig Platinum Games Spilstudiet uh, De er gang i mange projekter Men ved Scalebound så er det ham der er instruktør okay. Så for, forhåbentlig bliver det godt Og det som de så uh, viste frem her Det var faktisk uh, endnu en uh, gameplay demo Ligesom, uh, ja, ligesom du siger fynd uh, Ligesom sidste år uh, Men dengang var der koop Der var ja. fire player Online koop <hør> Så de var fire på scenen Og spille samtidig og så nedlagde de et, en stor krabbe. Fordi det skal man jo gøre til et 3 Der skal man kæmpe mod en giant enemy crab. Ja. Det er jo nærmest tradition. Det er ikke sådan noget folk diskuterer eller snakker om førhen. Det er bare sådan, nej, men sådan, det, det, det er indforstået. Det skal man lige have med. Uh, og hvad var der ellers? Jo, de fik også lige snedet det ind. Sådan en lille tekst med, og, og logo på skærmen. Hvor der stod uh, scalebound... Uh, Uh, Bite One, once Play it, uh, everywhere Sådan Xbox Live Play everywhere ah, okay. Så der gik rygter om det Folk de tænkte sådan Skal jeg købe en Xbox One På grund af Scalebound Fordi jeg want that sweet Sweet uh, Platinum Games action Og det behøver man nu ikke Det kommer også til Windows 10 Så man kan sige det yep. på den måde PC Windows 10 yeah. I hvert fald så uh, Synes jeg stadig at det her spil Ser lidt uh, bizarrt ud På den knap så charmerende måde det virker som om de har haft nogle gode idéer, jeg ved bare ikke helt om det holder i sidste ende, og jeg tror sgu ikke rigtigt, at det bliver den, den voldsomt mindeværdige og underholdende oplevelse, som de fleste Platinum Games spil er, og det er sgu lidt ærgerligt, fordi altså, det er jo helt klart, et af de største projekter, de har gang i lige nu, sammen med ja, de 8-9 andre, de ellers går og arbejder på. Jeg forestiller mig bare, at det sådan en Pokemon, løber rundt, ligesom du har set dem her, der holder de her talakner, roterende. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Oh, shit, bare op. Skulle nogle linjer kode i ene sted, og så bare til et andet. Ja. Yeah. Oh shit, en computer, den går på standby ja, men eller noget. Lad os være ærlig. Jeg har ikke meget styr på, hvor mange de er hos Platinum Games, men jeg tror fandme ikke, det er et stort hold. Jeg tror sætlig bare, det er mange, mange forskellige hold, der er der. Hvad? Så. Jeg, ikke, jeg, jeg synes så til at det så bedre ud end sidste gang viste. Om det siger heller ikke meget når at frameraten var sådan cirka 4 frames per second sidste gang. <laughs> du fire smukke frames. Ja, de, de var <laughs> smukke. Ja. Mm. Det var fire smukke her. Ja. Ja. Det Men... er stadigvæk tre mere end just koste tre. Oh! Ja. <laughs> beautiful. Mm. Absolutely beautiful. Mm. Men det er lidt det her med hvis de fokuserer på at det skal være eller spille som co-op så er der er altid lidt en fare for at sådan de her encounters de føles sådan lidt ja. Skal man kalde det flade måske? Eller sådan lidt... Øh, Som det bare er sådan en stor åben arena, man er i, hvor, hvor... Hvorfor er der så meget plads her? Ja. Og man spiller det selv. Nej. Så jeg ved ikke, om det kommer til at lide under det. Eller om man bare spiller med AI-spillere, eller hvad man gør. Jeg vil faktisk helt være hænge sammen. Nej. Nej. Jeg tror, det er et single player-spil med mulighed for op For at tror det. Jeg tror ikke rigtig, rigtig AI-companions er vigtige. Altså, du er, du er jo din egen cool dude, og du har din drag. Ja, What more do you need in there. single player? Man har lovet AI, I spiller der Yeah, maybe Som er dragen Som man kan komponere med, gå ud fra yeah, Råbe fine. ting om den smur Det kan, it, it <laughs> kan man da Det er ligesom at spille longline Ja, yeah. <laughs> yeah. præcis, en <An> autentiske <laughs> oplevelse <laughs> Ej, den råber ikke tilbage igen But, Nej, nej, det gør den ikke Og så er der pirater Sea of Thieves Yay, yeah. yay, yay Det ser faktisk sjovt ud Det kunne jeg godt forestille mig At, at købe og spille mm. Og ja. nu må jeg heller lige uh, fact check altså altså det er Sidste øh, år Der viste de jo en, det trailer, en trailer til det Ja og nu viste de gameplay, og nu, nu viste de gameplay ja. Så det er ikke ligesom sidste år uh, Nej. Tag den. Nej Det sagde jeg heller De havde også <laughs> ændret stilen et stykke i det Altså fordi sidste mm. år Der var der sådan lidt mere low poly No. stil på piraterne og sådan noget. Ja, ja. okay. Den her der, de stod de, de, de stadig lidt karikeret ud, men altså, det var lidt lidt øh, mere raffineret grafik. Ja. ja. Og det var sådan lidt selvom jeg ikke lige selv så i eventet, så er det sådan et, hvor man spiller som søgerøver, og så er det åbenbart mm. sådan, at man kan hook op med andre, så man sådan er flere om Så sejle bliver mm. bliver skib, og så til ud af. Ja, jeg gerne Så, men, hvad, hvad tænker I egentlig om den måde, den blev præsenteret på? Fordi det præsenteret lidt som sådan en uh, let's play med folk, der spillede? Yeah. Sammen, manden, så skiftede den sådan mellem Altså de havde så et cam ligesom, hvis man sad og så på normalt online Ja, facecam, som de unge kaldte det Ja, og så skiftede den så mellem yeah. de forskellige spillere undervejs det, det gider jeg ikke Det er simpelthen for, nee. for dumt Okay, jeg tænkte faktisk, det var den bedste måde at gøre det på <laughs> De gjorde Fordi hvis de yeah. skulle vise noget reelt gameplay Altså, det er jo vigtigt, at der er flere mand med På en eller anden måde, de samarbejder ja. Jo jo, det er jeg med på Jo, men jeg synes bare ikke, de skal vise deres ansigter, altså det er jo lige meget Nej, altså, så længe jeg, du kan jeg, se, hvad synes, de fire spillere, spillere har halv... gang i, så er det jo lige meget... Jamen, altså... skulle der så være sådan en, der fortæller henover, eller hvordan? Ja, yeah, whatever. Altså, det der med okay. facecam, synes jeg kun giver mening, når det er sådan nogle spil, altså, hvor folk også viser en reaktion, når de spiller. Altså, for eksempel sådan noget som Until Dawn, eller sådan noget. Eller... Ja, det er sådan noget gyser, eller sådan noget, ja. Yeah. Men altså, de viser selvfølgelig også reaktioner, ikke? Jo, jo. men altså, sådan... jeg synes bare ikke, det giver mening, når man spiller normalt. Altså, så laver man bare underlige ansigter, når man spiller, og det sådan, altså... Okay. Mm. okay, jeg tænkte bare, det det vil være i hvert fald flat bare se nogen, der løb rundt og ingenting, eller er løber rundt og... Altså det er i hvert fald sådan, altså, når jeg ser ja, Let's Play, så er det også næsten altid uden facecam, altså... Ja... ja eller så, stadig, så, er det, så er det uden facecam. Mm. Okay, men stadig er nogen, der snakker. Ja, ja. Okay, så, så det, altså jeg kommentar på. Så altså, hvis, de, hvis det var sådan, at så de havde spillet måske, og så bare snakket, altså uden facecam... Ja, mm. så altså så ville det fint nok. Okay. Okay. okay, okay. Så kunne de jo bare have et navn op i hjørnet. Ja, det kunne det godt være. Yeah. Altså, ja, hvis giver, ser, eller hvis man ser dem inden, så ved man også, hvem der snakker. Altså sådan. Jeg, jeg, synes, jeg synes også bare, at det ser så overspillet ja. ud. Altså, de sidder bare sådan, oh my god, altså. Jo, jo, selvfølgelig at det er awesome at sidde og spille videospil, men det er jo ikke, det, det virker bare ikke oprigtigt. Det virker så overspillet, synes jeg. Okay, jeg vil faktisk sige, at de, jeg synes ikke det er rigtig overspillet, for ærligt mm. Altså. Nej, i, i hvert fald ikke ved Sea of Thieves, Pistos... altså det var andre spil, hvor det var meget, meget værre ja. ja, altså jeg siger ikke, det er lige så slemt som, øh, hvad er det, Rainbow Six øh, Siege øh, oh, Nej, nej, nej. <laughs> eller hvad er det, den der fake trailer, hvad det nu var ja, ja. Øhm, Men, men ja, ja, ja, det er bare ikke noget, jeg det, det er ikke noget, der okay. for mig Men det er, heller, det er heller ikke mig de går efter det er ah, Nej, ikke, er klart Men det var for som hvis nu du nej. sammenligner med sådan en helt almindelig livestream Ja Så synes jeg ikke, de er overspillet i forhold til sådan, Nej. Det. Hmm. Øh. Så. Men øh, ja. Jeg har ikke nogen Xbox One, men øh, det er øh, en del af Xbox Play Everywhere øh. Så, øh, så jeg kan godt få det til Windows 10, det der siger Thieves Hvis jeg havde Windows 10 Ja, hvis jeg havde Windows 10 Deadline den er lige om hjørnet, det er sat med, <laughs> sat med krise det er ligesom, når man skal af stil. Man venter bare til sidste dag. Præcis. Ja. Hov, oh hvor er det? Det mm. er rigtigt. Men ja, det så lidt, lidt fedt ud den her gang, end den sidste gang. Der var sådan lidt mere... Cool. Hvad fanden går det her ud på? Jeg forstod ikke helt, at der var folk, der var sådan hype på det sidste gang. Altså, jeg Nej. kan, kan jeg godt lide være. Jeg håber også, de kommer til nogle gode spil igen, men... Ja. Måske man sådan lidt for hurtigt fast i noget, man ikke rigtig vidste, hvad var det. Men nu her så det sådan lidt mere sjovt ud. Det er okay. lidt... Det her Guns of Icarus, hvor man også arbejder sammen om de her yeah. luftskibe, der skal slås. Det havde lidt det, plus det også bare havde, man bare selv gået til ud og udforske mm. øh, området. Og ikke selv nødvendigvis, men sammen med ens hold. Så lige tog på den jo at jeg lidt. Mm -hmm. Precisely. Og så er, der jo, så er der jo zombie goodness til dig, Huff. State of k 2 trailer. Ja, ja. Ja, det, det var bare desværre. Kommer early 2017. Nå, så er der lige lidt tid endnu. Mm -hmm. Ja, ja. Jo, jeg glæder mig lidt til det. Og det var også fedt nok, de sådan sagde, hey, også fokus på Coop, det kunne nok godt gøre det lidt sjovt, mm -hmm. lidt med det er spændende. Det var spændende godt men, også. Øhm, men det var bare lavet det kommentaril, der var sådan, nå. Ja. Yeah. Så der er der ikke så meget, det så er ikke andet ud andet, som sådan, okay, man kørte de i en lille bil. Yes. Yeah. Mm. Det var måske det var sådan det andet. En andet lidt au, sådan en lidt underlig afslutning på deres konference, synes jeg, at de slutter af med at vise to trailer. Det er sådan, uh, okay. Ja, yeah. ja, den næste yeah. trailer, du snakker om, hoff det er jo så... Øh, det er så Halo Wars 2 Ja det, Den kommer også lige efter uh, State of the k 2 Jeg tror faktisk, at State of the k 2 Først vil vise sig at være Mafia 3 mm, Med zombier? <laughs> Nej, men det var før zombierne kom Han kører afsted der, og så snakker han med et eller andet til... mm, ja, ja. ja, okay Øh, og det er lige de sådan en uh, bil fra 70'erne, eller hvad det var det nu er Magde Jamen det havde, jeg havde det også ved en af de andre trailer, det kommer vi også til senere Altså hvor jeg også troede det var et andet spil, altså sådan mm. Indtil aller sidste sekund i traileren, og så stod ja. det Nåh, hvad det, det alligevel det spil? Okay, mm. okay. Ja. <laughs> okay. Got you! Jamen det glede mig ja. til at høre, men Halo 2? Ja. Eller Halo Wars 2? Halo Wars 2, ja. Ja. Halo Wars 2 ja. Ik Ikke Halo <laughs> Kommer også i starten næste år ja. ja Kommer til andre konsoler end Xbox One Eller andre platforme PS4 Crossplay, no. oh, oh, oh, oh. Wii U. Hej, oh. ja. der er en fordel, der har man så <laughs> der Oh my god, mm. men ja, PC og Xbox. Yep. Og der var vel ikke så meget andet. Det. det er den ene unlvæg fordi jeg har de nee. ikke. Jeg har nogen det før ikke, Jeg har nogen det i det sidste games. Jo, det er det sidste gameskamme jeg har annonceret dig. Oh, ja. Og så vidste I ikke noget mere af det, det. er sådan lidt. Ja, ærlig. det er stadig bare sådan en trailer, den er selvfølgelig velproduceret, men mm. en trailer. Ja, så. det er bare en ja. trailer. Ja. Det, det er lidt. Det er lidt et anti fordi efter ja, det, det, det traileren så kommer de bare ud og siger, åh, oh, hvor er vi fucking awesome. Ja. Og vi skal arbejde på det her Project Scorpio, som jeg allerede kom til at afsløre tidligere, på grund af min super legit, 100% accurate, kronologiske øh, liste. Ja. ja. Men det er i hvert fald det, de slutter deres konference af med. Og så, øh, så kommer der en montage af alle deres super duper awesome spil, og så er konferencen slut. Så... Ja. That's it. Ja. Mm. Yeah. Der er ikke mere for den femtjuere. Mm, yeah. De skulle måske have sluttet lidt stærkere på en eller anden måde, hvis de uh, havde personligt. Uh, yeah. Den. Altså. I, I almost forgot. Eller. Ja, mm. uh, whatever. Oh, oh, Men det er bare sådan. Oh, altså. Oh, altså. Ja. Yeah. <laughs> <yeah. laughs> ja. Men problemet er også, hvad skulle de have vist? Altså, hvis du kigger på de andre ting, så er der heller ikke så noget, hvor man tænker, altså, sådan, mm. altså der var sådan den helt store... Altså battlefield et, der havde man set ved de andre. Final ja. Fantasy, ja, ja. det havde man også set ved de andre indie ja. games, er der ikke nogen, der er at se. Altså i hvert fald ikke det der sammenklip, det er, det er jo ikke sådan noget stort noget. Ej. Altså det var sådan var insight, men det var også kun mere en teaser, og der er også et spil, der udkommer snart, så det var heller ikke noget stort. Så Ej. de skulle næsten afslutte med, med Gwent, og det er sådan noget, altså det var heller ikke ja, en, er det er helt stort. Ja, det render, fordi, altså jeg vil sige sådan, Horizon 3 er også forholdsvis stort, øh, men... Ja. Der, der ville de gerne vise lidt mere af det Og det er måske ikke så godt at slutte med den altså, fordi de vil jo gerne vise den. Prøv at se hvor nemt det hopper sammen De hopper bare ja. lige i samme spil Kører sammen og ja. PC, det whatever Man skal jo helst slutte af med en, en trailer Der bare forklarer sig selv ikke ja. Og så sidder folk bare <laughs> Hvorfor ja, endda Ja de manglede helt det der aha, altså Det der, det der helt store review Det manglede lidt Eller Scorpio var så et rimelig stort review til sidst Men de manglede lige at slutte Sådan, sådan helt af med eller anden. Ja. Ja, Altså forværligt Så var der ikke Det hele store der interesserede mig Ved Microsofts pressekonference Altså nu er jeg selvfølgelig heller ikke Eksports ejer Selvom jeg godt kan hoppe på Windows 10-vognen hmm. Så det var ikke var ikke det, var ikke skal det hele store en, Skal jeg have en Scorpio næste år? Hold ja, jeg, skal <laughs> helt, jeg skal helt vildt have en Scorpio Og <laughs> spille, spille 4K Spil på mit hvad hedder det HDTV Der ikke er 4K Det lyder som en god idé Endelig Endelig This is the future I want This is what I chose for myself Ellers gør den som din HR HR Human Resource Ja præcis Human Resource Hvad synes du Jeg synes simpelthen en okay solid præsentation Men du er også solid Jeg er også solid Jeg har også prøvet at spørge på lidt Men ja men jeg vil sige, at det, det sted, var jeg nok vil have trimmet ved dem, det var helt klart, den er Minecraft. Ja. Yeah. Ja, det, det fyldte uh, alt for meget. Altså, det, altså de, ja. der, de der to værter, de skulle bare gå, øh, gå ud ud gode og make altså, sweet love altså, uh, de Skal skulle de, de filme skal det lidt? Der. De, de, skal, det også, de skal ikke stå der. Altså. Det skal de ikke. Det gider jeg ikke se på. <laughs> det giver ikke se på. Nej. Ikke bring ud igen. Det er en gammel ja. mand, det giver ikke. Det giver jeg ikke. <laughs> <laughs> Men det, det, fyld, altså det fyldte jo en del af deres konference altså Det tog jo flere minutter Men på den anden side må man også <laughs> ja. se At det fylder en stor del af deres budget Det gør det jo ja ja Det er jo noget af det De tjener alle, alle, allermest penge med Jamen det er rigtigt nok men altså, jeg tænker, Vi har nok jeg ikke helt sådan... målgruppen for det, så det er ja. Men det er ja. bare sådan at behøves de at tage det ud til E3 jeg, sådan. Altså, Det er fint at de arrangerer Den her rimelig store nyhed sådan, Men kunne man ikke gøre det lidt kortere altså, Fordi dem der Går helt meget op i det Er det fordi de sidder og venter på At det kommer til E3 På en eller anden måde hmm. Det ved jeg ikke Jamen så er der en masse ting Der ikke skal være i til E3 <laughs> det Jamen det er måske rigtigt nok <laughs> altså, ja. Men jeg tænker sådan helt overordnet Men det, sige, det kommer vi jo til hvis vi, Når vi snakker om Ubisoft så. Uh, oh, oh, oh, oh. <laughs> men Jeg kunne godt lide At de havde sådan, de havde sådan, de havde sådan tre fokusområder ikke? De havde sådan Den her var i går Vi med kontrollen fremadrettet med, ja. De snakker også lidt om deres opdatering Måske ikke så vildt spændende Men sådan Vi har nogle idéer Vi gerne vil udfylde Med det her social gaming Whatever Yeah. Yeah. Uh, wow. Hvad fandt var det nummer to egentlig? Jo, det var det her initiativ, de har med Play It Anywhere yes. de, vil, de vil gå med fremadrettet yeah. Og så uh, den her fjerne fremtid Uh, der kommer Scorpio, vi skal arbejde lidt på Og så er der så spil Jeg tænker, at, altså, det er sådan okay fokus Fordi det er sådan rimelig centralt omkring gaming det hele Ja, yeah. ikke så meget tv ja. det er Ikke så meget tv det, det bruger jeg mig så lidt over, det kunne du gøre lige bruge en halv time på Du kan godt lige koppe <laughs> op til to timer <laughs> Ja, to timer plus. Men det er rigtigt, men, men der var ikke sådan nogle kæmpe store reveals her og Nej Det lød også lidt af, at det meste af deres egentlig var blevet spoilet sådan lige op til For eksempel Horizon var blevet spoilet. Ja uh, Dead Rising 4 blev spoilet, spoilt, K2 blev spoilet. Men undskyld, hvad mener du? Når no, Forza Horizon Jeg troede ja, ja. du mente et andet Horizon spil nej, nej. Ah, ja, kommer. ja, det kom, ah, har du kørt, ah, det kommer til... No. <laughs> det kommer senere Yes, yes Ja Stay tuned uh, men, men stadig er det rigtigt, der var ikke ligesom sådan en kæmpe reveal Den, den lød lidt af, og det synes jeg egentlig alle præsentationen gjorde At der var meget sådan Det her har jeg egentlig hørt om Men sådan her status på det nu Ja yeah. Ja yeah. yeah, det, det var line, rigtig meget er en update Ja Ja Det er rigtigt mm -hmm. Men ellers lidt. synes jeg der er okay, og, okay. Og, og, og jeg havde kun set Microsoft og Sonys Så okay. jeg, jeg vil så sige De andre efterfølgende Har jeg så læst lidt op på jo Der, der er sådan mm. et uh, der, der er niveauet lidt lavere så. <laughs> jeg, jeg ved, jeg ved ikke. Øh, synes, det ikke Jeg synes det er okay Nej, ja. det ved jeg ikke. Ja. Du synes ikke Du synes ikke niveauet er rimelig højt ved Ubisoft, eller hvad? <laughs> yeah, jeg, jeg ved ikke lige, hvad du selvfølgelig, selvfølgelig, men to firste, men to er Min Selvfølgelig, to første Er du sikker på, at vi så den samme konference, eller hvad? <laughs> ja, det er den så næste vi tager Så du ikke memes? Memes? Så du ikke uh, Aisha Tyler? jeg kan faktisk godt lide dem Det er også fordi, hun har girl det. Det er girlhood ja. Det er rigtigt Det er rigtigt Og så tidser hun selv i bukserne, det kan jeg også godt lide Ja, det, det, ja. det er dejligt Jeg er så begejstret men I var ikke, sådan, uh, I var ikke lige uh, blevet om til Xbox-kombatitter, kunne du forestille mig? Nej. Nej, okay. Så sad oh, I så lige for mig kædet jer lidt? Åh, oh, det er... Yeah. Altså, jeg så lidt af den, og så tunedede mm. jeg ud. Altså... Så for, mentalt, for eller for så, sådan... For, så... Uh, ja, og. <laughs> <laughs> øhm, okay. Ja, jeg, jeg faldt altså, i så. Uh, og så... Hvor på dagen? Ja, så læste, jeg så, så læste jeg så op på det bagefter. Okay. Altså, jeg så det hele af den, men... Oh, nej. Altså det der Minecraft, det hoppede jeg over, fordi jeg godt kunne se på... <laughs> altså fordi jeg så at streame efterfølgende, og så kunne jeg godt se, det tog, yeah. sådan, 6 eller 7 minutter, og så tænkte jeg, oh, det gider jeg ikke. Altså jeg hører lige nej. starten, hvad det handler om, og så fuck de der to folk på, på scenen. Og, men men <laughs> ja. altså de andre ting, ja, der var ikke det helt store i det. Og, sådan, hmm. og de, deres præsentation, altså ja... Det gik også ud over deres præsentation, fordi de ikke havde det der med sådan, U uh, nu prøver at se, hvad vi har til sådan, uh, altså nu, uh. Altså, fordi man havde jo set det hele på forhånd, altså. Ja. Mm. Altså, det, det var kun Gwent, hvor det var sådan, det var, mm -hmm. det var, helt nyt. Yeah. Altså, alle de andre ting, det havde man hørt eller læst eller set sidste år, eller. Ja. Og, og det led sådan hele præsentationen lidt under, fordi det var sådan lidt halvkædeligt. Mhm. Mm. Så jeg, jeg bliver selvfølgelig altid lidt glad Når, øh, når medi Dol går ud på scenen Og snakker broken english Men øh, jeg er ikke helt sikker på at Hideki Kamiya Kunne redde den konference jeg jeg faktisk, jeg, Men jeg synes Til gengæld at Microsoft var nogen Af dem der havde de bedste sådan, speeches indimellem De var ikke så lange altså, mm. sådan, altså, Og det de sagde sådan, Det giver det mening Altså ved nogle af de andre konferencer der var, at det var Nogle gange at de gik ud på scenen Og så snakkede de 5 eller 10 minutter om et spil <laughs> Altså sådan at, det kan se Sådan bare Hvad snakker jeg om? Ja Er I et ro lige nu? Jeg har min tvivl Det er jo Det podcastet til. Altså. Ja præcis Og hvis I hører med lige nu Så må I gerne komme med som gæster På os podcast Snakke med jeres fantastiske spil Ja Kan vi lave et game test interview? Mhm Hvad tænker jeg egentlig om At de annoncerer deres kommende konsol Eller opdatering af Xbox One så tidligt? For det er jo forholdsvis lang tid i forvejen ikke? Ja jeg, jeg det tror bare, du... de blev nødt til at gøre det, efter ja. Playstation gjorde det, altså, Jamen, det nu, nu, har, nu har Sony også været ude at sige, at, at de ikke vil vise deres frem, eller snakke om den til E3, så det er måske også fordi, de bare vil lade Microsoft gå først, og så kan de vurdere feedback derudfra. <laughs> det vil jo være meget smart, jo. Det er rigtigt. rigtigt. Snedigt, Sony, snedigt. Ja. Det kunne også være at Microsoft ikke helt stol på det, at de havde sagt Jamen det kommer ikke med t 3 Og så tænkte mm. de Hvad ah, nu vidste det var de badet. godt alligevel Åh oh, shit Ja lige præcis Jamen Det er rigtig Fordi ja. der er jo nok er, Altså de har nok på en eller anden måde været nødt til det ikke fordi at uh, Sony fører så meget Ja At de bliver nødt til at prøve ja. til broderen, at den anden selv bliver nødt komme først garanteret mm. øh, Så er de ligesom okay. nødt til at sige, vi har også et svar på den Eller vi har ligesom noget der Kunne være værd at vente på Ja I stedet for, Maybe. Men øh, i hvert fald så, øh, så skal vi i gang med endnu en festlig, festlig konference Nemlig Ubisofts Yeah Det starter ud med, med sang og dans Don't stop me now Nå ja det skal også Jeg synes der var dans <laughs> hele vejen igennem ja, <laughs> med det, mig, var der, det var der også bag scenerne ja. Men på scenen så startede <laughs> de ud med Ikke for en scene. scenen <laughs> Der var gru og horror <laughs> <No, no, no, laughs> det de start, de starter ud med lidt, uh, lidt queen Lidt dejlig queen musik ja. Lige for at sætte en stemning Og så selvfølgelig sige Hey Just Dance 2017 uh, Efter Kristus jeg, jeg ved det ikke <laughs> uh, så, hvad var det? Det, det det kommer også Det er også ja. en ting og så Ej, kommer Det er jo nærmest tradition altså, yeah. sådan, Det gør de jo hver gang Og så kommer meme dronningen ud og snakker <laughs> om lidt Og så er der uh, Ghost Recon-spil Det er ikke The Queen of Meme, det er The Queen of Meme? Ja yeah. Ja, yeah, Queen of Meme Præcis Nice Så <laughs> så, kommer, uh, så kommer der en uh, CGI-trailer med Ghost Recon uh, Hvad hedder det? Er det, ikke, er det ikke det været Whitelands? Jo, no, no, oh, det havde det lige præcis Ja ikke, yeah. Og så fyr, Så kommer der en fyr ud Og snakker om spillet Og spillet om uh, Wildlands? Ja yeah. Ah, ja, og præsenterer om... det Og så skal de ellers bare vise noget for spil ja. Have you seen Wildlands? Mm -hmm. Have you been to the Badlands? Med Bruce Springsteen Det var Men, ikke sådan Det var ikke sådan ja. Det var ikke sådan altså, Man så meget af det allerede sidste år Så det var ikke så meget nyt i det Det gjorde man Først so, so Så so det, det var Wildlands sidste år? Ja Det gjorde det. År. kan jeg mig, i husk. Var, var der gameplay sidste år? Ja yeah. Nå no. det var der. Hold op Shows what I know <laughs> no. Altså ikke sådan altså I den der trailer de havde Var der gameplay i ja. okay. ja, altså, det, var, det, var det var ikke ligesom nu Hvor de bare sådan satte sådan noget Og spillede igennem De har selvfølgelig øvet det for inden Men satte noget ja. igennem Der har de bare vist Demo, Sådan ja. sammenklippet sådan, Du kan tage de her tre Forskellige approaches På nej. det her encounter Ja yeah. Okay Ej, Så der var ikke sådan Noget nyt i det egentlig Altså man nej. venter jo bare at På at spillet ud Kommer egentlig Ja, jeg så det lidt mere færdigform måske? Ja. Yeah. Yeah. Jeg venter egentlig på at spillet udkommer, så jeg kan undlade at købe det. Jeg synes <laughs> det ser rough. Yeah. Ud. Jeg synes, ja, Det ser altså... ikke det ser rough ja. ud. Ja, det, det gør det. Altså grafikken faktisk... ser sådan meget gennemsnitlig ud, hvis man sådan vil... yeah. Yeah. Sige den på det en pæn måde. Mm. Jeg var faktisk forholdsvis solgt på det sidste år, så jeg støtter de fede spil vist frem. Ja. Yeah. Og Ubisoft der har nok ikke kommet for sidste år øhm. Men jeg ved ikke helt, det bliver Løns. Usolgt på det i den her gang. Ja. Mm -hmm. Det er også fordi det ikke er nået så meget længere, så det er også det er der vi ser simpelthen. Nej, med, siger, det, det, det, det er nemlig også det. Altså jeg synes også sidst og det var det spændende, men det var sådan. Altså hvis vi siger året efter vi viser det sammen ja. lidt uh, så så hype train den at den er kørt for lang tid siden. Altså. Ja. Og det skal med at det så sådan følger jo grafisk. Altså. Ja, det gør det. Altså, det. det ser som ligner etio som det taler omkring. Ja. ja. Og teksten er ikke så god og sådan. Noget. Altså, okay, det er heller ikke færdigt, så måske skal jeg ikke så hurtigt. Nej, men, men så er det, det sådan lidt det skræmmende sigt... dårligt ud. Altså, ja. Især når, man, når folk de viser noget til et træ, så plejer det jo at polishere sådan alt for meget. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det ligner jo et spil, der kunne være 3-4 år gammelt. Altså. Mm -hmm. Something like that. Men altså, jeg kan godt lide den grundlæggende idé, det er, at der er sådan en større verden, og så tager man ja. ud og laver de her missioner, eller hits, eller, eller hvor det, det er. der. Ja. ja. Og så skal man ligesom... Vælge om man vil gøre det lidt mere stealth eller lidt mere action bang bang Og man kan sådan skifte imellem Eller flydende skifte imellem det Efter man bliver opdaget eller hvad Altså ideen er også sjov nok i det. Og sådan, Også det der med at man kan lave sådan en co-op mission Altså sådan Angribe ja, baser det sådan sammen lidt mere, og sådan Det ligner sådan det en open world udgave af division på en måde Ja eller, eller sådan et Lidt mere gemtænkt just course altså, Ja måske også ja. Sådan, Også mere altså Eller overhovedet mul multiplayer. <laughs> Men det, der to lidt af, af det fremme ud over grafikken, det var egentlig også, at det så alt for akade ud. Altså sådan, den helikopter de fløjte rundt i, de gjorde den bare nede i jorden. Pff, yeah. så de siden. Og så de her, de her biler, ikke? Lolo! Det ja. de her, de her biljagt, der var, det lignede også bare sådan en bot-pap, der blev slæbt hen ad noget asfalt. Noget. Altså, <laughs> ja, kørt, de kører også bare gennem sådan et terræn, hvor der bare er sand og kaktus og, og alt sådan noget, og, og bilen kører bare helt normalt gennem det hele. Sådan. Ja, ja, og altså, jorden igennem ting uden at ja. miste fart eller noget, og sådan også bare den sådan drejer rundt det så ikke ud som en vejgreb eller noget, og det var hvor den burde have vejgreb. Sådan. Mm -hmm. ja, og det er nok øh. lidt, det lider nok lidt af det her Ubisoft-syndrom at de får, prøver at spillet til hinanden lidt. Ja, så det, yeah. ligesom ja, det gør det. Distinct. Og det var også lidt det der problem med Watch Dogs, ikke? at bilerne bare føler sig af helvede så at køre i. Yep. Øhm, ja. Så, ja, det virker lidt skåret. Ja. Det er lidt dumt dum. Og så var det også lidt sjovt, at øh, deres stealth approach i missionen Det var bare at løbe rundt og skyde med våben og sådan uden, øh, uden silencer på det starten mm. Ja <laughs> <Yeah>. God idé <day. laughs> Nice stealth takedown yeah. Uh, yeah. Lidt, Det er blevet kommenteret, <laughs> så er <det> sådan, okay <laughs> mm. så Ja, vi gjorde det stealth, og så ham den ene han skyder den ind og sådan Og nu er det en mindre sådan. Okay, men livet, det ligger stadigvæk der, hvad fanden har i gang i? Ja, det så godt som om man kan flytte ligne faktisk det sørger, som er Altså, Nej. der er ikke sådan prompt, som du gør det Det kan også godt være, det ikke bare er med den her udgave Men det lignede ikke helt så meget øh, Et spil Oh boy ja, er det, det lignede overhovedet det at de vidste, hvad de ville altså sådan, Vi laver et Nej. stealth approach, der er sådan lidt rambo og det er sådan. Ja, mm. ja. Det, det var lidt underligt Ved jeg hvad er det også så dumt? South Park Woo! South Park, Woo! <laughs> men det er dumt på den sjove måde så øh, der er nyt, øh, de, de, ja igen, du får ret. De viste frem igen. Ja. Uh, the Fractured Bot Hole. Ja, der skal man virkelig passe ja. på, at man ikke siger det for hurtigt. Ja. The ja. Fractured Bot Hole. Ja. Yes, der var den. <laughs> uh, så det er det nye um, SoftPark uh, RPG, som også blev vist lidt uh, frem med en trailer sidste år fra uh, Obsidian og uh, yeah, samarbejdet mellem. Stone og Trey Parker, eller hvad fint de to tosser nu hedder. Ja. Og øh, temaet her er selvfølgelig Superhelte. Det er, jo, det er jo det nye og moderne. Og jeg kunne især godt lide øh, den nye trailer, de viste frem. Fordi at øh, det, sluttede, det sluttede med øh, et øh, sneak peek af PC Principle. Som uden tvivl er en af de bedste karakterer, så fuck jeg <laughs> også. Det her som, hvor man mentioner Microaggression uh, uh, uh. <laughs> Det er godt oh, Ja, de viste uh, uh, Og de I viste jo starten af spillet altså. Ja, de viste, uh, de viste lidt gameplay Altså, ja. udover kamp Så lige det jo meget uh, The Stick of Truth ja, uh, det, var det. det første spil ja, Man bevæger sig rundt i En uh, game world, der ligner lort uh, Fordi det er softpark. Og det ser uh, kiks ud så, så det er lige softpark. Og, øh, ja, så, hvad det, det virker til, at kampsystemet er lidt mere grid-baseret dengang, og der er stor fokus på, øh, time and space, så man kan, de, de, hyper det meget op med, det er sådan, åh, sådan en crazy evne og sådan noget, men i gameplay-term, så tror jeg, det bare handler om, at man kan, øh, modificere og, øh, og, lave lidt om i, øh, i, turn order, eller sådan i, i attack order, sådan Keep it up uh, Sørg for at det er lidt fresh I stedet for at bare sådan En efter en Wait your turn To attack Så det er lidt det indtryk Jeg, jeg fik af det Okay Det var så stedet jeg havde Lidt brug for at forbedre det jeg synes Jeg synes det gammel bare lidt kedeligt yeah. at spille Ja yeah. Men stadig godt Og uh, det udkommer den 6. december Hvis man uh, preorder Så får man uh, Stick of truth uh, gratis med Så Okay Jeg kan bare se Ooh. Ooh. Ja og det er faktisk lidt en, lidt en nyhed, fordi at, øh, Stick of Tooth er med på Backwards Compatibility listen på Xbox One Ah, okay Men den mulighed har de jo faktisk ikke på PS4 Men, Nej. det bliver det lavet som sådan et, det som sådan et uh, remaster Ja ah, okay Til begge konsollerne. Så det er på den måde, man får det Mm. det var da rimelig cool Ja Jeg kan bare sige. Ja ja Men øhm, Efter det så var der så mere The Division Nej. Med, en, med en mand der kom ud og joinede The Meme The Meme Machine <laughs> øh, på scenen Og, ja. øh, og var meget jaloux på ens sko Fordi hun var øh, rigtig høj i forhold til ham ah. Det er selvfølgelig den der klassisk, klassisk Ubisoft humor Man kan forvente af dem nice. Og øh, så var der en trailer for øh, Division Expansion 2 jeg Tror vi bare den hedder Survival Ja. Ja. ja. Godt nok. Men hvad viste i, i den trailer? Altså, det var, var det ikke spil. bare nogle få sekunder og CGI og det var det. Jeg kan jo ikke huske det. Det var en rigtig lang CGI trailer faktisk var en det? lone wolf der går ind i et supermarked øh, efter et øh, plane crash og prøver at overleve ja, okay. bliver ambushed og så bliver sådan bare slået fra det i hold og så falder jeg i søvn og ja. no, for så. sådan. Ja. Ja. den stil. Okay. Åh oh, gud. Nu, der, der der var VR bagefter. Det havde jeg helt glemt. Åh, oh, ja. Yeah. Havde... Uh, ja. Yeah. Eagle Flight VR. Oh, en masse folk nok. på scenen. Det var, det var den, hvor hun stiger om at tisse i bukserne, kan jeg huske. Kan jeg det ikke passe? Garanteret nu, det er det, det er det ikke. Det også som sidst. Det ser vi nok hver gang. Ja, det ser vi hver gang. Okay. Det er kronisk... Øh... Ja, hun, hun er sådan lidt øh, øh, En singevæder der prøver at indrømme det over for masserne Ved hjælp af humor I need help please Ja, yeah, Please please don't stop laughing It's not funny anymore I need help. <laughs> okay men det, det så lidt rough ud, gør det ikke det? Oh, det, gør godt <laughs> <Lidt>. <laughs> det så ud som at jeg prøvede at lave et uh, VR spil til Wii U Eller sådan altså. <laughs> <Boo>. <laughs> Det gjorde det mand Altså grafiken lignede øh, Jeg ved ikke Du mener til Gamecube? Ja, okay. okay. <laughs> Shit. <laughs> I wow. love it. Okay. Shots fired at... Altså, altså, det er så virkelig sådan... Altså... Det, var, det er så meget sådan basic og sådan boring ud. Altså, altså, altså, virkelig kedeligt. Altså, det så ud som... Vi har lige opfundet VR, og så prøver vi i det her spil som det allerførste spil nogensinde. Yeah. Altså sådan... Vi flyver med vores ørn, skal hente noget, og så skal vi tilbage vores, til vores rede Og det er spillet. Yeah. Og sådan... Pisk godt. <laughs> det lignede... Ja dem fås man, man to windbreaker og fjerner charmen fra det på eller måde. Altså den grafiske yeah. stil. Ja. Mm. Yeah. Ja. Yeah. Så ja, det var dumt. Det var dumt. Yeah. Det, det, det var mindre mindre end imponerende. <laughs> ja, helt. <sikkert. laughs> ja, det, det, det er en pæn måde at sige det på. Det var det var godt fyld. Det var, det var skidt. Det. Men var det det der havde noget med en eller anden sammenhæng med Assassin's Creed? Nej. Jeg, jeg, jeg ved ikke jeg, Fordi jeg var det der ikke et eller andet... Det er bare sådan den... standard, jeg, jeg ved ikke Fordi var der ikke et eller andet... Du sagde nej, Chris... det var ikke det, jeg kunne huske Okay øh, Med... Med Eagle Flight Fordi var der ikke et eller andet Eagle noget med... Med Assassin's Creed, hvor de vil lave et eller andet minigame... VR noget, eller... Sådan... Uh, nej, det kan jeg overhovedet ikke huske Det kan, det kan også er være, jeg ikke luttede, altså... Det er Ubisoft, så... Jeg prøver så VR... Eh. Skier stadig videre, men så sidder bare. Jamen, de bare. Men der så... var mere VR bagefter. Ja, det ah. var. Ja, oh, oh, yeah. ah, okay, det var We en he mess celebrity. Oh shit. Det er under den, det var det var. Det var sån VR experience based on the film. Ja. Okay. It's coming this year. Okay. Fits like don't okay. Lame. We start with. So... Yeah. Yes. Har vi nogen tricky her? Har sådan halt. Yeah, Nej, lidt. Okay. så de havde jeg havde en masse eller ikke en masse, jeg havde sådan tre øh, celebrities fra forskellige Star Trek properties og serier og film, og sådan. Noget. Og så tænkte de, I skal bare hype der VR ud <laughs> i den fjerneste galakse. <laughs> og det skaber. Eller okay. så så kidnove, vi jeres familie og i får bare lige se igen. <laughs> øh, så de, de, øh, vi forvist sådan en øh, sammenklippet video. Af, der skifter mellem de her skuespillere fra øh, Star Trek øh, serierne og, og filmene, der hyperderer VR, mens at de sidder i hver sin stol med det her VR headset og kigger rundt. Og ja. så ser man så også noget fra spillet, der ligner B. Så. Jeg skal jo lige sige, hvad spillet det er. Det, det er Star Trek. Ja, det er Star Trek Bridge Crew hedder det. Så oh, man, er, man er tre skrømme. venner, og så gør man som om man er crewet på... Yeah. And enterprise. Altså det gør man jo tit normalt lørdag ikke? Men altså det her der var okay. det så at vi er yes. yeah. real life, Så man ikke bare skulle bringe sit kok aften. <laughs> yeah. ja. er Det kok Shit. kok kok kok kok kok lørdag kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok Ja. kok kok og det værste var nok, at de, de fortsatte det her hype-train med at få ham her, lige var Burton fra Star Trek The Next var Generation, Burden, ja. med ud på scenen. Og så, ja. skulle han for, så skulle han snakke sammen med Isa Tyler omkring Nå, ja. det her, som vi allerede havde set en video om. Så sådan, og som vi allerede havde fattet, at det var kedeligt og grimt. Ja, Nå, og så, så står han ude på scenen og siger, at det er helt, helt fantastisk, og det var ja. bare mega-awkward altså jeg synes faktisk, det er en, en, en, lidt på mod en god idé Altså jeg kan godt lide sådan lidt idéen med at yeah. og så sidder man og så sgu stivt rumskib Ja, yeah, det synes jeg også, men det er så bare forfærdeligt for det ser ikke særlig flot ud, ud. Og øh, det er også et voldsomt dyrt setup, så meget jeg finder at finde snakke om, før vi gang. Yeah, yeah. Mm -hmm. Altså sådan, hvis du har fire stærke computere der skal kunne tage VR, du skal have fire VR headset, ikke? Så skal vi sidde sammen yeah. jeg tror, Det er sådan 50.000 eller sådan, der altså, er måske en mere. imellem her Not gonna happen fam, not gonna happen Det hmm. oh. tror jeg, ja men det er lidt nogle mærkelige projekter, de er i gang i med VR. Ja, ja det er virkelig. Mm. Det er meget sådan nogle forsøg, nu prøver vi lige, de her mærkelige ting her. Ja. Men hvad kom det så efter det? Hold For Honor. Ja, og det var den der trailer, hvor jeg troede, det var et andet spil. Mm. Altså, jeg, mm. Hvad troede da, du, da, det da, da trailerne startede, der, der troede jeg, det var foran, fordi vi så det sidste år, og så tænkte jeg, ja, det lignede det fra ja. sidste år. så Vi skal det er nok se det i år. Men, ja. men så kom, kom den der kvinde, altså den der stemme, og fortalt noget. Og det mm. mindede bare utrolig meget om hende fra Ringens Herre, som start, i starten af det første film. Oh. Og så tænkte jeg bare, sådan, eller, er det Ringens Herre? Ja. Og, sådan, og så blev jeg bare mere og mere i tvivl gennem hele traileren. Mm. Og så, til allersidst, da jeg så stod foran og så tænkte jeg, nå var det alligevel det. <laughs> oh, I've been roosted uh, yeah. but, but not at the ham, same time. Dude, det er den samme dude, du er om det, ikke? Yeah. Ja, folk elsker ham på Twitter. Er det ja. rigtig? Han er rigtig populær. Han vikker også lidt mere... Selvsikker Eller lidt bedre ude i den, den her gang End sidste gang ja. sidste gang ja, sidste gang det er vigtigt at du sådan scriptet altså Han ja, har kraftet med shit-eating uh, shit, uh, shit grin På hele, hele tiden Så det er jo altid noget mm. Creative director for Ubisoft Montreal Så det Han var lige ude og snakke om Forunder Og snakke om den her single player del Der også uh, var i spillet okay. Så ellers uh, viste frem Med Hvad var det En, en viking der skulle Nedlægge nogle, øh, et dynasti. Okay, En opgave opgave for sig. Ja, yeah. Altså, hvad, hvad man ikke gør for, for æren i, øh, i krig. Det er selvfølgelig rigtigt. Sådan det. Ja. Det, det, det, ser sgu, det ser sgu rigtig dejligt ud for ånder. Så det stadig okay? Øh, ja, men hvis, øh, hvis kampsystemet kan det, stadig kan være så, øh, så taktisk og, øh, og, øh, og præcist tilfredsstillende, alle de der good, good stuff jamen så, så er jeg godt tilfreds ja. Men det ved man jo først når man spiller det så. Selvfølgelig, selvfølgelig Det er jo det Man kan jo, man kan jo håbe at man, at det er lige så godt som man forventer når man får det i hænderne Og det er faktisk lidt sjov dag, ikke? Fordi... Ja, det kommer valentinesdag Ja, næste ja, oh, år Skal du slå lige op, hvornår det er? Det er april eller sådan noget? Det er 14. Fjort... Faktisk... nej det er 14 i februar Ej, fjortbord? Ah okay, så kommer det er du ikke romantisk, eller oh, noget. Oh, ikke. Nej. <laughs> det er bare wham, bam. Thank you, ma'am. Eller eller <laughs> Ja, præcis. Uh... Det er sådan valentinesdag, ja. Det er rigtigt. <laughs> Jeg tror Det lige den der... Den er stafligt uniform på. Og så yep. kører det. Ja. Og <laughs> så ellers bare spille og resten af dagen. <laughs> ja. Oh boy. Oh nej. Ja. Men efter det, så var der egentlig... Åh, oh, den... Begynder kan være helt at glemme det Jeg har en på min liste der, der, der, er, der er faktisk en Okay, fed overraskelse Det er Ubisoft øh, Kom en efterfølger til Grow Home Ja, yeah. yeah, Grow Home Det hedder bare Go Home nej jeg kan ikke huske det Hvad hedder det? Grow Up? Eller grow, grow Up, ja yeah. Grow Up, okay Grown Home Grown Nå, no, det hedder Grow, grow Up Ja, yeah, det hedder yeah, Grow det hedder Up godt. ah Smart Det er faktisk Ja, I like that Så so, nu er uh, er tid til, at galaksen skal aerobus. Ja. Den her okay. lille sag. Og der er slet det ikke så lang tid, tid til, det udkommer. altså. Det er sådan et løbende tema, synes jeg. Ja. Det udkommer ja, i august. Ja. Det er lækkert. Se frem til det. Det gør uh, vores uh, allesammens uh, Christine fra GameTest gang til deres. Ja, også. sikkert. Ja. Hvad har man sådan? Jetpacks? Så har jetpack-gitterne, Christine, inden, grow up. Og så, åh, Nej, det var ikke det, jeg mente. Og så blev man ked af det. Med kvinder og sådan noget. Ja, yeah, feelings yeah. and stuff Ja yeah. <laughs> <laughs> Men er der Hvorvist <laughs> oh de sådan noget udvidelse af det ud over, at man er ude i rummet Altså har man sådan en større jetpack Man kan, man kan, eller kan flyve rundt Ligesom, øh, ligesom du hentede uh, til Og der er masser masse moving parts Med øh, Hvad ved jeg det Ja, træer, der er nærmest skruer op i himlen Og og øh, sebe man kan flyve øh, eller tage fat i og flyve til himlen kan selv begynde at ja, man kan selvfølgelig fortsætte med at gro de her forskellige øh, øh, fonærer og ja, hvad skal sige, planter så ellers bare hele vejen op til månen. så det, jeg, det, det var en meget sjov øh, fin trailer og sådan noget men øh, måske ikke måske ikke lige øh, det som jeg bliver allermest klog på det var for ikke real-time, den der plantegrude, der så. Ah, ja, det Ej, måske ikke lige, <laughs> måske ikke lige Okay. Nice. Mm. Det glæder mig da til. Jeg har faktisk ikke har spillet ja. øh, det første. men uh, det, er jamen, en det ser bare playlist. så cool ud. Det ser så hvad ud? Det ser cool ud. Nå, jamen det gør det. det gør det ja, faktisk. Det gør det da. Sk <coughs> skal, selvfølgelig... skal vi komme med en spoiler? Spoiler? Kom med den. Ja. Altså det her, det var højdepunktet, og så nu går det bare ned ad bakke. Åh oh, oh, ja, okay. <laughs> oh, det, det mest. Det mest underlige var to Super hyped up fyre Der kom på scenen efter Grow up segmentet Og snakker om hvordan Den ene er fra Ubisoft holdet Der arbejder på Blood Dragon Og den anden er fra det hold Der arbejder på uh, Trials Og så står de og siger sådan Yeah man We've been cooperating We've, we, are, we are team now Teamwork Og så har de lavet et Trials of the Blood Dragon. Ja. Det er fandme dum. Yay. Det er yeah, Forhåbentlig oh, dumt på den gode måde. Platform Ja. Det, det er også... sådan noget, man skal vise til tre. 3. Det er det, ja, det, folk gør om at gå over. Men det er det hvad? Var det 8-bit platformer? Ja, det er det ikke? Nej, det er Trials uh, spil. Nå, uh, okay. uh, Blood Dragon tema. Og det underlige var også, i den her I trailer, så det ligner Trials, og det ser over the top og sindssygt ud. Fint nok. Ja. Men der var også de her sådan... Running and Gunning segmenter Hvor man var på et 2D plan Og så løb rundt Hoppede over platformen der var ikke noget køretøj, Og så var der sådan nogle fjender Der poppede frem i, til, til højre for en Eller også op på en balkon venstre Og så kørte man sådan en våben rundt på skærmen Og så bum bum, bum Skød den ene den anden Altså Okay det, det er mere simpelt End jeg får til at lyde Men det så bare vildt underligt ud sådan i Trials Setting Ja det, det, det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg tænkte de, de tænkte nok ah, men Vi må prøve at mixe det lidt op nu Hvor det er Trials of the Blood Dragon Men det synes jeg allerede De klarede meget fint med Med, det her, med de her nye vehicles Og de her nye øh, hvad <coughs> det, traps Og lignende som de to fra Blood Dragon universet Ja Men øh, ja De ja. der running gun segmenter Så godt nok mærkelige sige. Det lyder lidt spurgt. ja Men dem der lavede Blood Dragon Det var så åbenbart det andet hold end dem der lavede Det var almindelige Far Cry 3 ud for. Øh, ja, jeg mener, hvis det var et, øh, en idé, som nogle af dem på Far Cry 3-holdet havde, mm. jeg gik rundt og tænkte over, og så fik de så endelig lov øh, af Ubisoft til at føre det ud i livet. Og ja, det, det blev jo en succes, men der er ikke lige noget umiddelbart snak om Blotlight 2 eller sådan noget. Så, desværre. Okay. Det kunne da altså være fedt, hvis de prøvede at. Spændende idéer rundt til en udvidelse til... anden ja, Far Cry 4, det er måske lidt sent nu, men ellers ja, Primal. primal sådan. Ja. Primal Dragon. <laughs> mm. Ja, så bare sneerne igen, og så bare... Ja. Michael Bean og så kører der. Yeah. <laughs> vi har den fede idé. <laughs> oh, Hvilken kanastrof skal vi så se på nu? Der er nemlig film. Ja, det er Mr. Fassbender. Ja. Det er Mr. Fassi. de de sætter sig ned med... Ja, hvad var det egentlig? Det var, ikke, det var ikke instruktøren. Var det en producer? Jo, det var en uh, instruktør. En old man uh, director? Ja, det mener jeg. Okay. Så I så, ja, I så tarlet, sætter sig i hvert fald ned med ham. Og så snakker de om... Uh, hvad er det? Nej, nej. Frank Marshall. Han er movie producer. No. Sorry. Sorry to break the news. Um, og så sætter de så ned og snakker om uh, Assassin's Creed og hvordan at det bliver super godt, fordi at det er en god... Spilfilm for gang skyld uh, Og så viser de en trailer Der er blandet Hvor der er noget behind the scenes Og lidt hurtige uh, one on one interviews Blandet ind over Jeg ved ikke hvad, hvor meget mere jeg kan sige der det var Jamen vi kan jo bare sige At det her det er en gaming podcast og altså. Ja yeah. Fuck det That's it. Yeah. Yeah. Fuck <laughs> det Det er højst sandsynligt ikke god uh. Så. Uh -huh. Nej Nej og så Issa Tyler gør sit bedste på at gå ud på scenen og præsentere det næste spil Men, wow øh, Skærmene og, og, og interfacer bliver hacked Fordi det er Watch Dogs 2, bitches Oh my god Yeah, oh my god Så, det var der en -squat. kommer Hvad siger du? Det var lidt Squat Ja, præcis, det var Lisa Men hvad er det, 2, Hvad er det for noget? Det er watchdogs Dogs 1, bare anderledes Det er watchdogs Dogs 1, bare godt Havde vi ikke snakket om var det ikke også blevet liget, eller sådan var sådan nogle steder og nye Ja. En afroamerikansk teenager snakker sammen med sine hackervenner, og de, ja det er så overdrevet teenage-sprog, at det måske er nøjagtigt og realistisk i nogen kredse, men når jeg sidder og hører på det i et videospil, så bliver jeg mest af alt bare pissigriteret, fordi de lyder som nogle idioter hele bundet. Tag den kasket ordentligt på... Yeah Hylipop's up Yeah, you're, you're mine oh, come on girl, we got them! We hacked the system We oh hacked the planet bitch Alt det der Nice oh, hvis jeg havde en kone for hver gang folk de tweetede Hack the planet Der hvor uh, Watch Dogs 2 blev vist Det var Så ville jeg være rimelig Rimelig meget rig meget Altså ja, viste rig. de så nok til at man ligesom kunne få en fornemmelse for om de havde Forbedret de rigtige steder i forhold til etteren det ved jeg ikke altså det så det ud til at man kunne gå rundt og lege med noget hacking på en rimelig cool og spøjs måde men ja det lignede man havde lidt ja. mere altså, muligheder ind i første spil men det, ja. det så ikke meget anderledes ud end i det første spil altså, Nej, altså det så mere poleret ud men ja. ikke helt lige så meget som man kunne have håbet fra den første E3 præsentation af Watch Dogs 1 fordi det hvornår altså, var det at det... udkomme var det 13? 14? 14? det var 14 tror jeg Okay. Jeg tror, det er fjorten Jeg er ikke så meget I'm not really too interested in watchdogs to care To be quite honest Okay Men uh, yeah. Nu får de, forsøg yeah, de får et forsøg til Ja, de får det forsøg til Fool me once, shame on me fool, Nej, fool me once, shame on you Fool me twice, shame on me Som man siger Og nu kan jeg man håber, komme med rigtig, man et rigtig, rigtig, rigtig godt Sådan en pun. Ja yeah. Til den sidste, hvad? Ja, nu går, nu går det bare ned af bakke. <laughs> ja, ja. Uh, yeah. Det går stejl ned af bakke. Uh, uh, uh, uh, uh. Steep. Hvad er steep? Det er, er, ja, er det SSX i forklædning. Maybe. Yeah. Maybe. Altså det var, det var, altså det var virkelig lavet. De startede med at sige, at de nu kommer til at præsentere en ny IP. Ja. og den hedder steep og så viser de hvad det er og så tænker man bare sådan what the fuck er, er, mm. er det det altså det var sådan open world, hvor man sådan ski ja. snowboarding parklighting kan lave lige hvad man har lyst til sådan op og ned og mm. og sådan noget. men ja jeg ved ikke det kunne det meget vel være at der er et marked for det her uh, der er ja. mange der kunne være interesseret i det hvis de bare lige uh, det er fik, super ekstra uh, særligt mulighed ikke. for at kigge nærmere på det Um, men ja, jeg ved der det ikke Der er ikke, altså. ikke, ikke rigtig nogen andre spil i den stil Er der, er der ikke Nå, et nej. andet spil, der er på vej der også Hvor man kan stå på ski Og så er det også ved at det med snowboard Eller sådan noget. Ja, det, det kan er, jeg er snakke på spil eller sådan, nej, nej. Men ellers så det er ikke sådan en rigtig en genre Der er sådan vildt mange af altså, spil. Nej. I, Så det kan godt være det kunne ramme et eller andet marked men... Ja, jeg tror det ikke Altså jeg tror det også det bliver et sjovt spil Men det er bare sådan, altså ikke sådan noget Altså det er jo det De slutter med Og det er sådan mm. Det var sådan lidt Lidt down Synes jeg Hvordan var fokus Så var det sådan Mindre lidt om skate Sådan det med Realistiske tilgang til sporten Eller var det sådan mere SSX sådan Nej det så, så, og... så rimelig Realistisk ud Det mest så det i hvert fald okay. Jeg tror også Især det der Første persons perspektiv Skulle ja. meget... Det skulle nok Overbevise folk om At sådan Det her det kan blive Rigtig intenst Altså der var mange der var et par tidspunkter, hvor øh, jeg lige så øh, det der footage af en spiller, der var på ski i første person, og det er altså. Huh! Der skulle man holde Tung lige i munden og ja. øh, der var andre spillere eller NPC'er omkring øh, øh, det primære spillers perspektiv, der sådan crashede og alt muligt. Så, ja. Det så rimelig intenst ud, men jeg ved ikke rigtig Man skal måske se lidt mere fra det, før man kan blive solgt, eller danne en endelig konklusion. Okay. så ja. Og okay. så lavede de ellers bare en afslutning. De fik faktisk øh, alle de primære præsen, præsentat, øh, præsentatorer og, og værter og producers øh, ud på scenen. Mm. Og så holdt øh, hvad det? CEOen eller sådan det, hovedrepræsentanten faktisk en tale om, sådan vi har jubilæum og vi håber på at kunne skabe noget mere inden for det her fantastiske spilmedie og Øh, tak til alle jer Og sådan noget det, det var faktisk et løbende tema Med at alle øh, pressekonferencer der Gjorde de meget ud af at sige tak til Gamerne Og, og, og ligesom Rose den her Industri der så ofte bliver Ridiculed og svined til Så det, det var da meget pænt af dem Så, så bliver jeg glad Yay! Øh, jeg, jeg er meget nem Jeg er, jeg er meget nem af, af, af, af Glæde Eller hvad man siger Jeg er meget nem at <laughs> tilfredsstille Så Ja. Nej, ikke på den måde ja, jeg <laughs> Det op. lyst til, at vi har hørt <høj> det. Goddammit Det? <høj> no. Hvad tænker I så om deres uh, Passekonferension? Mm. <høj> jeg bliver konfronteret med memes Øh Ja, <høj> <høj> ja. <høj> <høj> Det ved jeg ikke Det var Altså det var, åh oh. altså, Ved de andre, det synes jeg allerede, mm. der var lidt Altså sådan for eksempel Bethesda der var egentlig kun quake hvor man sådan huu man, yeah. altså, man tænkte sådan det var noget nyt eller sådan noget vi ikke havde hørt om men Ubisoft det var sådan altså, der var desideret ting der overhovedet ikke interesserede mig og, og ting man havde set før, altså der var, var slet ikke noget sådan Grow Home efterfølger nok det var ja det var nok sådan altså det var det eneste sådan jeg var overrasket over og sådan glædeligt overrasket over ja yeah. men alle de andre ting det var sådan lidt eh. Altså for Honor, det har man nu set i, ja, i et år Og nu skal man vente yderligere næsten et år For at spillet det er færdigt Eller udkommer Så det er sådan lidt uh, yeah. Og Eagle Flight, skulle du lige have købt det der VR for <laughs> yeah. det hands Ja, selvfølgelig Ja, ja der var, der var der virkelig ja. ting, hvor jeg tænkte sådan, Altså det kan jeg jo ikke vise til 3 sådan. Altså hvis man ser den der, der trailer Til det der Eagle Flight i på PSN storen eller sådan noget Fint med mig Men mm. sådan, det er jo ikke hvad Man viser til E3 <laughs> Altså det ser jo virkelig dårligt ud Og også det der Star Trek Det var helt bemærkeligt At de viste Ja yeah. Altså ideen med det er fint nok Men at de gør sådan et langt segment ud af det Og sådan uh, Skuespillere og sådan Altså Ja Fordi det, altså jeg kan godt se Det er jo et problem Hvis Det er så et spil Altså et spil der kræver så meget før man kan sidde og spille det At Mm. Øh, man smider helt mange penge efter det Altså det er jo ikke sådan, at de laver en kæmpe kampagne til det Fordi der er jo for, forholdsvis få, der kan spille det Ja yeah. Men Det ender jo bare, bare med, at de laver en første demo Som egentlig ligner et lille indie-spil På en eller anden måde Og så har de så fået øh, Hvad hedder Star Trek staffet til at komme og reklamere for det, det er den eneste forskel Så det kan godt følge i film Ja Ja, der var sgu ikke så meget der i Geist mig Altså, altså, så wow. kunne de jo heller have... Altså, de der 5 minutter kunne vi godt have brugt på at vise, hvad der ellers kommer fra Ubisoft sådan, resten af året, eller hvilke spil, der kommer sådan... Altså, selvom man har set dem, så, altså, det er jo stadigvæk bedre, end at vise nogle underlige ting, når man bare tænker sådan... Altså, også det der Eagle Flight, altså, det er sådan... Altså, der er ikke nogen, der er hyped over det. Altså, altså, E3 skal jo altid være sådan lidt... at man glæder sig til de ting, der kommer, men det var sådan... Ja... Yeah. Mm. Det... Øh. Ah, den, den sad jo skulle ikke lige i skabet, må Nej. jeg sige. Nej. Ikke, uh... Nej. Der kunne de nice memes ikke engang redde det. Nej, desværre ikke. Nej, det kunne ikke. ikke. Men øhm, der, var jo, øh, der var jo ikke så mange memes ved Sonys konference. Nej, men det er så minus. Til, men der var til gengæld øh, et orkester. Eller Sonys, vi tager med. Ja, det, det er Sonys, vi slutter af med. Eller, Siste hvis, det man, men det man, mangler jo Nintendo. Skal vi skrive det i Nintendo? Jamen Jeg har ikke nogen konference Ja, det ved jeg men det har de Ja, men de har det der Treehouse-event event, Tager vi den til sidst? Eller? Nej, den tager vi nu Den tager vi nu? Okay, okay. okay. Fin, That... go crazy yeah. <laughs> Your time to shine, boy <laughs> det, det er, <laughs> Jamen det er eneste, Nintendo I, havde sagt vi Zelda? Ind... Ja, det var det det de sagde inde i tre. 3 vi viser kun The Legend of Zelda, det nye, altså... Ja, yeah. og hvad de... hedder det? Ja, altså det hed yeah. jo indtil dagen, før yeah. Treehouse-eventet, <laughs> hed det de stadigvæk The Legend of Zelda to Wii U, men yeah. det kan det jo ikke de de hedde, fordi det kommer sandsynligvis til NX. Åh oh, so. nej! Men nu hedder det altså Breath of the Wild. Uh. Oh, yeah. uh. Smukt, yeah. <gasps> ude, ude i naturen. Okay. Yeah. Mm. Så øh, der, der er rimelig mange øh, anderledes ting her i øh, ja, det nye sælgespil. De, og så viste de bare gameplay resten af dagen, altså flere ja. timer, altså de viste så meget gameplay, at jeg til sidst bare faldt i søvn. Altså mm -hmm. ja, jeg, jeg tror de viste gameplay i sådan 7-8 timer eller sådan noget, altså, bare sådan, altså ja. de kørte bare ud i et. Bare ud altså var de bare sådan live eller Altså de lavede livestream sådan, sådan et time eller sådan 40 minutter, og så var der altid ja. en pause, og så kom der igen sådan, sådan et segment med 40 minutter og sådan noget. Men var det sådan, hvor de spillede ud i et? Altså så bare holdt pause og så spil videre på? Nej, altså, altså første gang det var sådan altså Det første de lavede var sådan introduktion af spillet Altså de viste starten af spillet mm. Altså Link vågner op og det er sådan myst Mørkt og sådan lidt mysteriøst Man ved ikke rigtig hvad der er sket Altså sådan lidt Majora's Mask uh, Link's Awakening Sådan lidt mørkere og dybere stemning Og så kommer oh, yeah. man ud af den der hule Og så kan man se den der åbne verden mm. Og så derudfra Forklarede de så, sådan, sådan lidt spillet Altså hvad man kan, og hvad ny det er sådan. Altså det hele yeah. er open world, man kan gå hen, hvor man vil. Og der er en af ting, man kan samle op fordi. For eksempel kan man ja, kravle op i træ træer og samle æbler og sådan noget. Og okay. samle svampe og sådan noget. Altså, det ligner sådan, jeg synes, det ligner sådan lidt mor, som er sådan lidt altså sådan, mm -hmm. Ja, det synes jeg egentlig passer meget det. godt. Og det underlige er jo, at mange de siger sådan, åh oh, det, det er så radikalt anderledes, jeg ved ikke om jeg ja. kan lide det, og så er der And nogen der siger, also. ja det er lige hvad vi har brug for, men det minder jo meget om, hvad man kunne forestille sig, at Nintendo og Zelda holdet øh, havde i tankerne, da de lavede det første sælde til Nintendo-maskinen, ja. fordi det er jo open world, du går jo bare ud og starter spil, og så bum, ja. så er du i gang. Så det er der, er jo var der så et tidspunkt, hvor de sådan kiggede på et og sagde, prøv at se det bjerg derude? Du kan gå derude, man. Du kan gå <laughs> du kan gå på det bjerde, man. Det gjorde de garanteret, men der har faktisk været nogle sindssyge nyheder ude øh, bagefter, eller måske det er det bare nyheder, de, hvor de så har taget citater fra den her livestream, som er, hvor der er absurd meget footage. Uh, men, hvad hedder det, directoren, øh, der, der var med til det her livestream her, han har sådan basically sagt, at jo jo, hvis du vil, så kan du starte spillet op, og hvis du ved, hvor du skal gå ind, kan du straight up bare gå til sidste bossen og så gennemføre spil. Det vil han ikke råde nogen til, og man <laughs> mister meget af historien, og selvfølgelig den naturlige progression, der er i det her open world-spil. Men, men man kan godt, hvis man vil. Man har social frihed til at gøre det. Okay. Så det, det er altså egentlig sindssygt, tænker jeg, i forhold til selve spillet. spilene. Det ser cool ud. Jeg er godt nok lidt overrasket over, at der er voice acting, øh, med den der stemme, der snakker til en. Det er, det, er mm, yeah. Sims, det er ikke sådan noget Sims, det eller sådan noget. Det er sådan straight up english voice acting Så det er jo. Ja. Yeah. That's the first. Ja, yeah, noget det er også er først, at Lincoln kan hoppe. Ja. <laughs> yeah. Altså det er ikke helt. Vores som helst. Det, er, det er ikke helt nyt, men ja. Hvor okay. som helst så kan han hoppe. Ja. Men så er, det, så er det okay ud så det. Ja, det, det synes jeg det gør. Altså det ser sådan lidt, altså. Altså, demoen er jo kun sådan et lille plateau, man bevæger sig på, altså lille og mm. lille, det er stadigvæk forholdsvis stort, men hvis man ser hele kortet, så man godt kan se det flere gange i løbet af de der videoer, mm. altså, det er mega stort, og allerede det der demo plateau, det er meget stort, men der, altså, man kender jo godt fra andre open world-spil, nogle gange, så er der sådan, der for få ting nogle gange, altså sådan, du, du går bare sådan et par hundrede meter, og så er der ikke noget at samle, eller ikke nogen modstander og sådan noget, og det, det var der også lidt sådan en af, og Yeah. Det der gameplay, når man har set det sådan i tre timer og sådan, bliver lidt, sådan lidt smukkedeligt Hvis det kun er tre eller fire forskellige modstandere og, ja. yeah. Men der er rigtig mange forskellige muligheder I spillet Og det, det, det virker ret godt Altså for eksempel, mm, yeah. at man, kunne man kan samle rigtig mange ting Og der er også sådan en survival aspekt i det. Altså sådan at man kan tilberede ting Og hugge brænde Og ja, alt sådan noget altså, Rigtig mange af de ting Som man fx kan i Rust Det kan man også i Zelda spillet Damn right. Okay. Så det fik meget godt. Mm -hmm. Men det, det er en meget anderledes form uh, af Zelda-spil. Zelda mm -hmm. Ja, det er ikke hvad hedder det, det. er ikke ud fra Ocarina of Time-templaten. Uh, det er ud fra det første Legend of Zelda-template. Ja. Så det, det er rigtig cool. Det er nok uh, første gang i lang tid, at jeg tænker sådan, det her, det skal jeg bare spille. Yes. Men, men deres, deres stream startede med et fail Altså sådan Nå oh, ja yeah. <laughs> Det var ret sjovt ikke noget med den her time limit Den havde gået fra Ja jo. når man har sådan en demo version de Spiller sådan en demo version til sådan en convention Så der er der jo sådan en time limit på Fordi man kun må spille de ja, der 5 eller 10 minutter eller sådan noget. Og ja. den review de havde med op på stage, Der havde de ikke glemt at slå det fra Og så slukkede dem bare efter sådan 5 minutter eller sådan Nå <laughs> så, Okay ja. Det var rigtig pinligt Det var jo sjovt Men var det ja. så første dag de bare havde Selv der? Ja, uh, yeah, altså først De viste sådan noget andet første dag altså, De viste først lidt af selve Altså sådan teaser teaser Det kommer vi til at gøre resten af dagen mm. Og så viste de Pokemon Sun and Moon Live gameplay mm. altså, ja, okay. Og det er også første gang Man siger live gameplay af det spil. Og det er, altså, de startede bare spillet Og startede forfra og fangede Pokemon Og gik rundt og kæmpede mod træner og sådan. Altså bare fuldstændig random Altså bare gik ind i, i det høje græs og så se hvilke Pokémon man kan møde og sådan noget. Det var et godt. Men ja, jeg synes allerede, altså der er nogle gode nyheder ved spillet. For eksempel ved Pokémon, når man vælger angreb, så kan man jo ikke, så skal man jo vide hvilke angreb der er gode mod hvilke typer og sådan noget. Ja. Og den, denne gang er det sådan at der allerede står om dit angreb vil være super effektivt eller kun normalt effektivt og sådan noget. Og okay. der kan man så diskutere om det er en god ting eller en dårlig ting. Mm. Fordi det dårlige er jo selvfølgelig at man ikke skal huske alt det der, og det det er sådan, det, altså, det var jo det sjove ved Pokémon, at man kunne huske alle de der vanvittige ting, altså sådan, uden at tænke over det. Ja. Yep. Men på den anden side er der også måske lidt mere nemmere for folk der kommer nyt ind i spillet, fordi der er jo trods alt hvad der er 500 eller andet Pokémon eller sådan noget. så det er, jo, det er jo helt vanvittigt. Altså jeg stoppede jo efter der var 260, altså det, skulle, det var nok. Og det, ja, altså, da det de så sagde at der kommer 100 mere, så tænkte jeg ej, ej, ej, det, det må jeg gøre selv. Jeg er ikke klar til at lære det. Nej. No. Nope. This okay. is my crew. Ja. Yeah. Yep. De har tuner altid også. That's all I need. Og så synes jeg også kampen så sådan. Altså de så bedre ud end før. Men for eksempel nogle gange snakkede de bare. Og så bare stod kampen stille. Men mens kampen så stille så skifter kameraet hele tiden. Og det flyver bare rundt og sådan noget. Altså det bliver man næsten dårligt af. <laughs> altså det var sådan lidt. Altså, det var alt for voldsomt. Især når man ikke trykker på noget. Altså når man bare sådan kigger gennem sin inventory eller sådan noget. Det var sådan lidt... Det var, det var lidt underløsigt, ja. Men ellers så det, så det fint ud. Og det kommer ja. jo allerede, det kommer jo i november. Ja. ja. Alright. Okay. Hvad er det der selv, der havde din udgivelsesdato på det? Uh, nej, altså... NX, det kommer jo i marts. Så man går ud fra, at det bliver launch titel til det. Men de er ikke lovet det. Altså, det kommer i 2017. Men hvornår? Det, det er der de ikke sagt. Who knows? Noget andet, der også ved, ved det nye cellede, er jo, at det ikke er soundtrack. Nå hvad fanden er det for noget? Jeg ja, det, de det synes, jeg, det, synes jeg også er... Ja, det synes jeg også... Altså, det er jo fordi... Altså, den hedder jo Breath of, Breath of the Wild, sådan at man skal ja. ud og opleve naturen og sådan verden, som den er og sådan noget. Og så synes ja. jeg, det var bedre, hvis man bare kunne høre vind og dyr og alt det der fløver rundt og sådan noget. Hmm. I stedet for, at det er konstant sådan musik. Men allerede ja. efter sådan den, det første, de første 40 minutter eller sådan noget, Hmm. Der savner man virkelig At det ikke er musik Altså Det gør jeg, var, yeah. jeg, jeg i hvert fald Altså man savner Fordi det er jo altid det Seje sådan, Altså det er jo det Er ja, episk hvis selv der, Det er jo tit mm -hmm. musikken Der gør det sådan Til et rigtigt yeah. Episk eventyr Og, ja, det og den et, manglede et bare høj, Højere Ja og, og ja Det var lidt underligt Altså man skal også bare Vende sig øh... til Til det mænd Alivå De skulle lave sådan en Playstation 1 style Hvor man så Kan så se ud på så putte sin egen Musik CD, Og så den ja. der soundbreak. Men det var også... man de viser jo alle mulige ting Altså man kan jo interagere rigtig meget med miljøet Altså man kan jo brænde alt muligt ned Altså man kan samle sådan en op Og så kan man bare holde dem inde i bålet Og så kan man brænde, brænde alt muligt ned Og hvis man for også øh, sådan... Brænder sådan lidt græs Og står, står rigtigt med, med vinden, Så kan man faktisk brænde sådan en helt øh, Lejer med modstandere Altså sådan at flammerne de bare overtager Og så er der bare skovbrænd over det hele No. Og det var ret sjovt. Altså, der er sådan rigtig mange ting, man kan gøre. Altså, du kan også smide sådan en ned fra bjerge og prøve at ramme og man kan yeah. også Hvis man har et skjold, så kan man også bruge det som snowboard. Og... <laughs> altså, der var rigtig mange sådan, små finurligheder. Og der er jo ikke noget af det, der bliver forklaret til en, så man skal jo ud og opdate det hele for sig selv, så det tror jeg faktisk er en god ting. Okay. Det right. er så var ærgerligt, at der var nogle gange, hvor der Framed error. Frame rate drop Sådan rimelig Rimelig slim. Mm. Og der har selvfølgelig Flere der har været ved E3 Og spillet det Altså Det, det mm. var Det var ikke altid kønt at se så. Nope. Men det kan jo være at Det kører flydende på NX Og så Åh oh, yeah. ja. ja Ja Hvor fanden Har Og det er også lidt tid til lige At få styr på det nu? Ja. ja Altså Nintendo plejer trods alt At være nogen der har Ja det det det, ikke, det det plejer jo ikke at være frame rate er problemet Ved Nintendo Altså de... Ikke, øh, ikke ud over Star Fox på Super Nintendo selvfølgelig mm. <laughs> Ja, okay <laughs> Men det er så gammelt så. Ja, okay. gives Har ah, sin charme <laughs> Who gives yeah. so shit, okay. <laughs> det shit Det synes jeg, jeg vi har sagt så mange gange Vi skulle ja. være så hype til E3 Og så sidder jeg bare, who Shit. Ja, ja. shit <laughs> To be quite honest Var der noget sådan en anden du vil uh. betegne Som var med til Nintendo pressekonference Jamen <laughs> der an har jo været Annoncering Altså annoncering, uh, mens vi optager Ja, yeah, okay, well, det er måske lidt... Ja, og, de, og jeg, jeg nåede lige at se nogen inden vi startede. Okay. Og det første, de viste, var Pokémon Go. Det der, den der smartphone, -app, ah. hvor man kan fange Pokemon Ja, ja okay. Go, Tror go, du, altså, altså, det var Altså, de sad i sådan et panel med, jeg ved ikke, ti folk eller sådan noget. Og der var nogen af dem, der allerede havde en smartphone, med at på. Og de spillede det også, mens de var på et 3 så gik de bare rundt og sådan... Og man kunne virkelig se altså de glædede sig som små børn og, altså da de viste hinanden hvilke Pokémon de havde fanget og sådan. Og det no. altså det så virkelig sådan det så meget sjovt ud. Altså det så virkelig ud til at det, sådan, det var sjovt at spille. Altså det er meget simpelt, men ja. Men det er sådan noget, der benytter sådan geografisk data, ikke man skal bevise et sted hen for en faktisk at fange de her. Pokémon. Ja. pokemons. Mm. Okay. Og så kan det om Catch the all. Er der så 550, ja. eller hvor mange der er nu var i? Nej, der er kun kanto pokémon indtil videre, så nogle af de første 150 Pokémon. Okay. Så der er ikke helt så mange endnu. Ah, nej, de kommer sikkert via udvidelser. Ja, altså de, målet er også, at alle Pokémon skal være. Kan det passe til det der, at der er været noget kritik af, at man skal købe, eller kan købe Pokeballs... Med microtransactions Og så uh, Ja, de normale pokeballs Bare helt vildt ringe Sådan 2% <laughs> chance for fangende Eller sådan noget and, oh, for ja. Nå, okay Det kan også være Det et andet Pokemon-spil Mobil, jeg ved det ikke, ikke Nej, det, det, det er sikkert Pokemon Go, men Ja Ja, hmm. ja, ja. Hmm. Så det kan jo også være at Det er en verden Du forsvinder ind i Ja, hvis jeg okay. får en smartphone <laughs> uh, <laughs> Nintendo-smartphone Ja, uh, okay Men det er sådan Man går hen et sted Ikke også Det er ikke sådan, at man skal nu er du næsten henvidt, ved, du skal bare løbe efter den. Åh, ah, fang Nej. Okay, det forestiller mig bare et hård andet scenarie, hvor der er et barn, der løber ud for en bil og sådan. Ah, must have Pikachu. Wow. Altså for eksempel også, når man, altså, når det man finder skal... sin Pokémon, så tager man jo bare et billede af det sted, man har fundet. Og så på skærmen kan man så se Pokémon'en, og så på billedet. Altså. Okay. Ja, ja, og for eksempel var der ja. en af dem, der havde fanget en Pokémon, mens de andre sad. Til det der treehouse event Og så kan man bare se At folk de sad i Til det der treehouse event Og så var der sådan en Mechamp i forgrunden <laughs> Så det ja. var sådan lidt Det var ret sjovt Okay oh, nice Det hmm. kan man bare se no. Nå Nå der var i... Det var sædre flere spil Okay, okay. okay <laughs> så, så var der bare tre, <laughs> Det var tre spil 3DS Og det var et nyt okay. Boxboy Som var sådan lidt nah, Altså boxboy det er sådan Puzzle 2D-platformer man spil. Mm. Hvor man har ja. sådan en lille kasse Og så kan man Ja Så skal man lave alle mulige gået Er der sådan en indiespil Der også har også været ud til andre ting Ja eller? det tror jeg mm. Okay Det siger mig et eller andet Ja Så kunne man have et nyt Mario Party Til 3DS Men det vidste man også allerede oh. På forhånd Fuck my life Men hvad man ser det... Men der er så et nyt franchise Nintendo starter Det hedder uh, Ever Oasis Og det er sådan noget Det er dem der har lavet uh, celta til 3DS, der har lavet det spil, og det ligner fuldstændig Celta-spil. Så er det sådan... Det ligner desideret Så sådan ja. en rip-off. <laughs> okay. Altså, det ligner fuldstændig Celta-spil bare i et andet univers, og med andre, andre karakterer. Men sådan måden, figurerne bevæger sig på og... Ja, for den ser ud grafisk og sådan noget, det, det ligner bare fuldstændig de, de se, seneste Celta-spil, der er udkommet til 3DS. Det er faktisk lidt ikke fordi hvis man tænker på Nintendo, så plejer det tit at være sådan en virksomhed, der ja. prøver sådan rimelig kraftigt at Lave noget nyt idéer ja. ind under deres gamle franchises. Ja, det er vigtigt. Yeah. Det er altså, meget uventet. Altså. Ja. Okay, på boys. Altså. Ja. Hvad er det for noget der kører lige nu på livestream? Jeg kan se, der er også et meget jo paper <laughs> ting. Er det... Uh... Det kan være, det, kan være det. Er det, måske det der kommer et paper Mario til Wii U ja, senere foråret. Jeg det, det, det nok det. det. det. Fordi grafisk ser lidt bedre ud end 3D-spil. Ja, Jamen, det er nok det. Det kommer i november eller december eller noget, tror jeg. Nu tror jeg egentlig, jeg har nævnt nogle af de andre år, men jeg synes egentlig, at Nintendo's en grundlæggende idé med, at de ikke har en pressekonference, men de egentlig holder de her øh, livestreams eller Nintendo Directs, at det faktisk er sådan en okay god idé. Altså fordi det er lidt nemmere at sammensætte en video end, og skulle lave liveshow, så får man blandt andet sådan nogle dårlige præsentationer, som vi så i Microsoft blandt andet, ja. Og det, man kan også, det er også nemmere at lave sådan et enkelt spil, at man siger, at lægger det her op, og så går vi mere i med det, og så folk, der ikke har i det spil, de bliver ikke sidde og lue på det. Mm. Yeah. Men, men hvordan vurderer du vurdere sådan Nintendos initiativ i år på platformen? Ja, yeah, altså de, de har jo ikke rigtig nogen valgmuligheder. De har jo sagt, at ikke, altså at de fortsætter med Reune efter marts mm. 2017, mm. så der er ikke rigtig noget at fortælle om den, så det er jo fint nok, at de viser det selv, der spil derude kommer og så de, at der Altså, der kommer jo heller ikke meget til Wii U og til 3D's resten af året. Nej, det er også god grunde til. Så. Yeah. De, de, de, altså, Wii er jo nærmest død. Har <laughs> det sådan været mest fokus på deres egen franchise? Altså, det har det vel, eller... Ja. Det er ikke sådan, der er så mange third party. Nej. Altså, der det, det er rigtig meget Pokémon, og så... Altså. Egentlig kun deres egen, spil. Okay. I hvert fald indtil videre, altså, det 3 års eventet det fortsætter også i morgen. Så... Ja. Det kan være, at de alle sammen kommer der. Alle EA-spil bliver eksklusive til Wii U. <laughs> og Anex. Okay. Hvad så med det der Zelda-vent? Er det sådan okay, at de sådan... Er det, altså, fordi det, hvis nu må sige at det sådan er forholdsvis anderledes end de andre, og tager det måske tilbage til Iran sådan lidt, altså mm. personen derfra. Altså, er det så okay, de bruger... Eller selvfølgelig er det okay, de må selvfølgelig, lidt vil, men er det en god idé, at de bruger så lang tid på at forklare det her... Nyspil, spil, hvordan det hænger yeah. sammen, eller er det måske sådan lidt overkill, at man bruger så meget tid på det? Ja, jeg synes egentlig var fint nok, altså ja. de, de er også gode til at snakke om det, fordi det, altså, det er ikke sådan altså ved de andre, det er jo sådan meget meget sådan scriptet, altså de ved præcis, hvad de skal sige, og hvad de skal spille og hvad de skal trykke, og hvad de skal lave og sådan noget ja. og ved det der Nintendo-vend det, det sætter de sig bare ned og spiller og gør lige, hvad de har lyst til og det er så nogle af udviklerne, der er med til osv., ikke? Ja, så er det altid... Ja. Og så til hvert segment er der så forskellige folk, der sidder og spiller det. Det er også... Okay. Altså nogle gange er det de samme folk, der kommer igen, men så er det bare den anden, der spiller, og sådan... Så, så det bliver ikke rigtig kedeligt. Okay. så man har, når, når der er to folk, der snakker Minecraft i 8 minutter, eller sådan noget. Så... <laughs> <laughs> hmm, jeg kunne oh. finde på sådan noget. Ja. Altså. Altså, altså. Så jeg synes, i hvert fald første dag, det, det var... Det synes jeg var meget godt Og så lige starten af anden dag Det var også meget hyggeligt Med det der Pokémon Go Så er også rigtig sjovt Okay Sure, sure Well find Var der mere end en Nintendo? Nope Okay Så kommer nin vi selvfølgelig Til højdepunktet. Nyfyn, du <laughs> oh, oh. Get out yeah. <laughs> <laughs> Uh. Der, det er tid til orkester. Yay. Det er tid det er tid til Sony. Ja. Yeah. Havde ingen nogen som helst idé om hvad det kunne være, da det der storslåede orkester begyndte. Altså. Fordi jeg havde ikke helt gættet hvad det blev. H hvad hvad gik frem? Eller spillet. For spillet. Orkest orkestret var det der hele tiden. <laughs> ja, så ja, det var orkester der startede ud, ja. Så startede no, oh, yeah. konferencen ud med et brav Det med at vise en lille dreng også Det er det øh, Ja så altså, der var orkester og så startede præsentationen af spillet Og en lille dreng Ja det Der, der er en fyr der sidder og, og, og spiller spillet Man kan sige sådan Hvad er det? Splitscreen Et lille knæk går ind i et hus Der er en anden rough øh, fyr Gangtager faren der snakker til ham Og hvad med så altså? Det er det, Christopher Judge Det er sgu da Kratos Oh, yeah. det, ja, det, ja, det er så blevet afsløret, at det ikke er den samme voice actor, så <laughs> ja, ja. tak for at knytte særligt i det så. <laughs> Men Christopher Judge, han uh, er goddamn nice I know, jeg kunne bare godt lide den originale Kratos voice actor ah, okay. Okay. Men øhm, ja, han har så også bekræftet, at han øh, sørger for at levere både den dybe stemme og den awesome mocap Så det er jo også fedt. Men øh, tilbage til spillet, så efter at øh, Kratos er afsløet og folk går amok, så får vi så øh, kig på det nye God of War 4. Men det ender det så ikke med at hedde, desværre. I <laughs> hvert fald så, så er der en præsentation af øh, det her God of War-spil, og øh, kameraet er rimelig tæt ind på personen. Øh, lidt øh, skudt over i højre side, så karakteren er i venstre, og man primært har et udsyn i højre. Og så følger man ellers den her lille knægt. Og der er øh, noget combat. Meget up close. Øh, visceral combat der. Så er det, en, er det en boss fight? Kan man kalde det, det Mod sådan en stor øh, giant. Ja, En stor Mahemoth øh, øh, beast. Og øh, ja, der, der virker til at være meget fokus på interaktionen mellem øh, søn og, øh, og daddy. Øh, far og knægten. Og øh, man får lige så stille øh, Fornemmelsen for at det her det er ikke græsk mytologi Sjovt nok Det er nemlig øh, nordisk mytologi Og så hvad er det Da de så i finder den der fucking Forbandede hjort øh, Som de har jagtet Igennem hele den her præsentation Så Så siger øh, Kratos så til knækken At nu er han klar Klar til hvad? Klar til en nye begyndelse ah, Og så flyver Nå. der en drage forbi og så afslører det så titlen, det bare er God of War Ja. Reboot. Ja, bare. <laughs> Reboot? Bare <laughs> det fuck, my, <laughs> fuck my title op, fame. Øjja. Det er, ærligt talt, så jeg, jeg var rigtig begejstret i starten øh, med den her øh, præsentation, men øh, jeg blev bare nødt til at indrømme, at det her, det ligner bare overhovedet ikke noget, som jeg kan se mig selv øh, nyde. Altså, det det er ikke God of War længere Det, altså, det, det er God of War til folk, ikke, der, til, til folk Der ikke kan lide God of War Det er sådan primært det er primært det indtryk jeg får og det, og det, og det, det er godt at bare... War til folk der kan lide Uncharted Ja og ja, last, last of Us også. Ja præcis <laughs> ja. Det er, det er, det er God of Us um, Last of, uh, last of uh, War uh. Um, og, og det er bare absurd Det er nok mere det næste set... spil der ligner Last of Us Men oh, ja ja okay. <laughs> Stay tuned folks ja. <laughs> Men, Det er bare så frustrerende Fordi jeg har set øh, Nogle fans På sociale medier Og, og endda også En spilsjournalist Eller to Der sådan har sagt Ja jeg kunne øh, Altså de tidligere øh, øh, Godt forspil, De fanged mig aldrig Men nu er jeg ombord På serien Nu er jeg med. Nu vil jeg spille serien På grund af det her reboot Og det er bare sådan Okay fint nok Men så bliver jeg bare efterladt Fordi det er Det ligner overhovedet ikke noget Jeg gider at spille Altså det er, Jeg er stor God of War fan. Mm. Og jeg ved godt, at de spil har gevaldige problemer på gameplay-fronten, og der kunne sagtens justeres nogle ting og startes op fra bunden, som de har her. Men det er det bare ikke. Det, det, det er bare ikke en særlig spændende retning. <laughs> Tænker jeg lidt. Nej. Men, jeg ved men, ikke hvad du siger. Men det er også noget af det, vi har snakket om tidligere, for eksempel, at alle Ubisoft-spil mm. de minder så meget om hinanden. Men så længe mm. det sælger, så, så bliver de bare ved med at gøre det. Ja. Yeah. Ja, det er, ja, er, det er trist, men sådan er det jo bare. Altså. Ja, og altså spildirektøren for det her nye God of War, det er jo det var jo ham, der uh, hjalp rigtig meget med det første, og også blev uh, udnævnt til spildirektør for God of War 2. Uh, okay. Og så smutter han så lidt før God of War 3, og der var så lidt drama med det. Men nu er han så tilbage, og ja, altså, det virker også bare lidt, det virker bare lidt over for den originale uh, God of War serie sådan som de snakker om, hvordan de tage det i en ny, større og bedre retning. Altså, hvordan er det her nødvendigvis bedre? Det er anderledes, sure, men... Det ved jeg ikke. Altså, den her gameplay-stil, det er... Du skal altid sælge det sit nye spil, ikke? Så er det altid bedre. <laughs> jo, jo, er det jo. Det, det andet var lort. Det er rigtigt. <laughs> øhm, men ja, den her gameplay-stil, det er bare... Altså, det, det er straight-up sådan, hvad er det, Lars der Ja. I don't get it. Jeg synes dog, altså... Grafisk er det rigtig rigtig pænt. Ja. Jo okay, det er det. Selvfølgelig det. Er jeg godt, tror stadigvæk det er, det er sjovt hvis man ja. spiller det, men det, var sådan, ja, ja. det er bare det måske det man havde forventet. Jeg tror ikke, det er sjovt hvis... Jeg ja. jeg tror jeg ikke så vild med det der karakteraksjespil. Det er ikke helt min genre. og jeg tror heller ikke, heller ikke at det her kommer til at appellere til mig måden om. Altså ikke at det synes spillet er så dårligt men... Nej. Det er ligesom noget vækker i mig. Men jeg synes så dog at altså jeg kan forstå at de prøver på at gøre det med ud af hans karakter. Ja selvfølgelig. Han har været sådan lidt flad. Og helt klar. i tre spil Og det er også fint Historien skulle nok have slutte efter det første Lad mig sige sådan <laughs> ja, Resten øhm. det er bare idiot Idiotisk og, ja. og det er også fint at de prøver sådan en anden stedsætning Det er jo heller Men... Men... altså, også... ikke det tyngde Jeg siger du har mod det Men Jeg ved bare ikke om han passer ind som sådan en far Jeg synes også drengen var mm. meget mærkelig Han var sådan yeah. lidt for nutidig På en eller anden måde Yeah. sådan lidt for en der godt kunne passe i en last of us yeah. mm. altså jeg, jeg er godt klar over at han, hvis han er søn til creators uh, creators han halvgud ikke jo så, han, så han er han måske mere menneskelig end det det er ikke det men Og hvis han vokser op med sådan en fucked up far det er jo ikke fordi han behøver at være en stone cold killer Nej. men Nej. han behøver ikke at være helt sønnuttet han kan stadig godt være sådan lidt undskyld over nogle ting, men bare sådan, han bare som sådan, sådan en helt almindelig lillebitte uskyldig dreng. Ja. Yeah, og, og det er det, sikkert sådan noget for ligesom at fange sådan, åh, oh, det puller i the heartstrings, ikke? Nu udvikler han, de er selv blevet federe. Uh, yeah. ja. Men <laughs> det passer bare ikke sådan helt, det vælger bare ikke så godt, synes jeg Nej, og hvad hedder det, fordi vi har diskussionen i gang, så kan jeg lige afsløre en nyhed, som jeg egentlig ville have gemt til øh, en anden øh, podcast, men de har jo været ude og annoncere, eller ude og afsløre, at det her God of War reboot det finder sted efter God of War 3. Lang tid efter. Lang tid efter? Lad, ja, de har ikke sagt hvor lang tid, men sådan rimelig lang tid efter. Ja. Og det synes jeg egentlig. Altså, det er en forbedring ud fra hvad jeg troede med, at de bare tænkte, ah, fugt de andre spil. Det, her, det er det reboot. Nu bruger vi bare navnet og karakterens navn. Ja. Det er ikke connectet. Jeg kan godt lide ideen med, at det er connected, Men. Jeg har bare ingen idé om, hvordan de vil forklare det. For, især også fordi, altså de har straight up sagt, de går fra græsk mytologi til nordisk. Så so, how are you gonna explain that? Mm. Jamen, okay, hvis det er længere tid efter, så kan det jo godt være, at han har haft sådan et forhold med moren. Sådan for real, at det ikke bare er en, der man bare knaldede, og så vender jo, tilbage ja. til barnet efterfølgelig. Ja. Yeah. Fordi det tænker jeg egentlig, der så er sådan, jeg har ikke lige fået den information med, at det var sådan længere tid efter. Nej. Nej, nej, det, det kan godt være. Um, okay. Så ja, det, altså det har jo potentiale, men jeg frygter bare lidt, at det laster det last of øh, øh, rip-off med de her to karakterer, og man så følger dem på deres rejse. Det, jeg vil ikke sige, at det ikke kan fungere i et God of War-spil, men det er måske bare ikke det, der kunne være allermest interessant i et God of War-spil. Fordi, ja, jeg kan ikke lide ham, der er knækken allerede. <laughs> det er sådan så sådan det Det er måske også meningen at han skal være sådan lidt Ja. Yeah. Uh, jeg tror mere de går efter faktisk at Han skal være sådan at Man skal Sympatisk. binde sig rigtig meget til ham Ja lige præcis Ja, ja, ja, ja. Det siger jeg ja, heller det, ikke man, man gør Men nogle gange gør de også sådan at man ikke kan lide dem i starten Og så kan man bare lide dem mere og mere og mere, mere Og så bliver så det bare de nok... endnu, endnu svær at løse de sidst altså. Skulle de nok ja. have fokusert lidt på en fucket up Eller sådan en tabt ting mm. eller et eller andet altså. Det også kun lige intro scenen be der, der var der masser af tid til at han fik op han kan stadig nå det men uanset om du kan lige spille det uh, så synes jeg stadigvæk at altså, så, så synes jeg at Sony har gjort det rigtigt og har gjort det som man burde gøre til 3. altså mm -hmm. hvor man bare viser en trailer ja yeah. altså så sådan altså det, det var det rigtig godt reveal altså sådan at man mm -hmm. ikke kunne se karakteren og sådan noget og jeg synes yeah. også det er rigtig godt at de ikke slukkede for lyden fra publikummet at man kunne høre ja. Hvordan folk de reagerede Fordi mm. ved nogle af de andre Der gør de, det, gør de det nemlig At de slukker for lyden At man ja, kan det, høre publikum Hvordan det reagerer Det, det er lidt... ud af oplevelsen Ja Altså så kan man lige så godt se trailer på YouTube Som klip Ja ja altså. Fordi altså, når man ser konferencen Så vil man da gerne have Publikums med Fordi ja. det, det er da awesome. Og så når <går> trailers Og gameplay gameplaydemoer Senere bliver uploadet Så ja. har de typisk slukket Så Ja det er det jeg er inde med dig i det, okay. det er cool nok Det er cool nok det er sådan en tøler der faktisk, som vi snakker om til Microsoft. Den her kunne også godt være brugt til slutshowet med for eksempel. Altså det er sådan en sure. det er, er simpelthen så selvforklarende, ikke? Ja. Ja. Altså. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ja, den den den den klar den klarer så fint uden nogen kontekst. Og bare ja. orkester og så går det for. Som ja. ja. Skal vi. Øhm, hvad hedder det? De, inden det næste så øhm, så kommer de de, hvad hedder det? Jeg ved ikke helt. Altså det er sådan lidt der, der, kommer, der kommer en trailer for, øhm, for, for et nyt spil, en ny IP, Days Gone, ja. og øh, ej, jeg, jeg tror jeg venter N til... Bliv du, du vist to gange, eller sådan noget, ikke? det er ligesom, jeg Det uh, er ben... nogle rygter, jeg har nemlig hørt nogle rygter om, hvorfor det er tilfældet. De laver Days Gone og Days Gone 2 på samme tid. <laughs> ja, <betyder. laughs> Nej, men <laughs> de udkommer samme dag. Altså, det er et kunne... spil. Det er ikke blevet det er det. bekræftet Men det er bare sådan et spøjst at tænke over At, øhm, at Det var faktisk ikke meningen At Days Gone gameplay Skulle være i slutningen af konferencen uh, At det skulle komme efter Traileren her i starten af konferencen Og så den originale plan Var ifølge de rygter At uh, det næste Red Dead Skulle annonceres Og vises frem no. hey. Men uh, så fordi At det er nye det efter sine skulle portrættere en øh, outlaw, der går ind i en, øh, i en salon og skyder uskyldige mennesker. Så øh, når man tænker på, hvilke tragedier der har fundet sted, så er det åbenbart grunden til, at det bliver ændret. Og nu siger jeg selvfølgelig heller ikke det at passer. Det er jo bare rygter, det er ikke nogen bekræftet endnu. Det er sådan noget, nogle folk, de har skrevet noget med, at jamen, de kan sige så meget, men så kan de heller ikke sige mere. Men det, det giver sgu bare En lidt øh, nogle, nogle Nogle tanker om sådan, Måske er det rigtigt Fordi det er fandme underligt At vise en En, hvad er det, en CGI trailer Og så vente til allersidst i showet Med at vise gameplay fra det samme spil Men det går, gjorde de også med Battlefield ved, okay, jeg ikke huske hvem det var, var det IA yeah. yeah. yeah. De gjorde præcis det, var, det samme Det var en livestream efter showet Var det ikke jo, men det, altså, ja. det gameplay de viser af Days Gone, er også efter de har vist de sidste trailer på. Nej, så altså, pressekonferencen. Øh, øh, pr øh, konferencen er jo stadig i gang. Jeg, tror, jeg forstår godt din sammenligning, men jeg mener bare, at, at der er forskel på en øh, livestream efter konferencen med Battlefield, og så en afsluttende gameplay øh, demo i Sony's show. Mm. Så øh, ja, jeg ved ikke. Det, det er ikke. bare den der. Det er bare den der pause imellem de to Jeg ikke helt forstår Men hvordan, hvordan skulle det så have været sat sammen Altså har der været den der teaser til Days Gone Og så ja. har den så sluttet af med I stedet for gameplay til Days Gone Så har der været Reddit 3 Ja der er i stand for. Okay. Så det er selvfølgelig bare rygter Men øh, sådan som det er nu Så det vi fik det var øh, nummer, øh, Det andet indslag i, øh, I Sony's preskonference Det var jo en CGI trailer øh, For Days Gone og så sagde de, åh, oh, det ser cool ud, nye EP. Og så til allersidst i show, så kommer der altså gameplay. Ja. så Gameplay. Så. Det er lidt sådan, vi står lige nu. Men øh, igen, tag det med i grænsalt. Et grænsalt eller ej? Hvad synes du så om uh, CGI-traileren? Jeg kan ikke huske, om du der eller senere, jeg tænkte. <coughs> det var lidt en laser for os. Ja, det ligner jo <laughs> rigtig meget lars for os. <laughs> ja. Påstået. Det er, er, er det kan også være, at man snakker om sådan. Han er jo sådan en biker, der yeah. kører der, og så snakker med om, Øh, hey, Det remember... Yeah, yeah. Så vi ved ikke, om han, han skulle ud eller eller andet eller, yeah. eller andet. What, the, altså. what I missed the most is your hair blowing in the wind, eller hvad fanden nu sagde. Ja. Og så tænkte sådan, det er nok et eller Last of Us 2. Ja. Yeah. Yeah. Og så sådan, D-Scon, okay, måske er det undersøgt, den til Last of us Eller 2. eller andet, <laughs> altså, sad stadig, jeg fandt på undskyldninger for mig selv, men... Øh. <laughs> yeah. Nej, den er god nok, ny IP. det kan man også se. Ja. Så ja, jeg ved ikke ja, ja, det led lidt ind i en kritik jeg har senere så men den eneste kritik jeg har Sony uh, <laughs> som sådan så var ganske fint ja det er uh, det er jo ærgerligt ærgerlig, ærgerlig. men uh, så heldigvis så bevæger vi os uh, hurtigt videre ligesom find du også var inde på med at Sony bare Dak, dak, dak et uh, indslag efter, efter det andet fordi så efter uh, CGI traileren for uh, Days Gone jamen, så kommer der bare en uh, gameplay præsentation af Horizon Zero Dawn. Et spil jeg personligt ser meget frem til. Der var også en trailer indimellem, Åh okay. oh, ja, okay, der var en trailer, og så okay. ja. ja, det er sådan det er sådan Det uh, var en trailer, sådan. var en trailer af Last Guardian, men det udkommer jo snart, så det behøver ikke sige. ja, det er da det også oktober. rigtigt. Ja, og det den, det fik Det var fandme hurtigt. Var det ikke det? Jeg jeg, jeg synes, jo, den var den mega den mega det var jo jo nemt gå forbi den. Inden næsten jeg Ja, så også kun lige de sidste klip og sådan, åh, oh, jeg skal lige spole tilbage. <laughs> men der kommer jo faktisk øh, der der var jo faktisk en udgivelsesdato nu. 25. Ja, 25. oktober. Så er det er ikke ja. så lang tid Så er det snart Nej Det er dejligt Ja Vi håber fedt, jeg ikke bliver udskudt Jeg sådan lidt bange for at det vil forsvinde en igen Selvom de viste rimelig mm. meget det sidste år Ja yeah. øh. Og så er det også derfor at det er sådan Ah fedt nu viser det igen Så har de måske sådan med at vise og så er det sådan What? hvad? Ja yeah. Tvileren yeah. Ah okay det kommer i år Det der derfor okay ja. <laughs> altså, Der var flere forskellige øh, områder og scenarier Med den lille dreng og hans øh, bird ven. Der var åbenbart en ond bird En ond fugl. Noget. no var det Bird Reynolds? Ja, so, yeah, <laughs> højst sandsynligt <laughs> uh, Good, Good one dude uh, yeah. Og så var so, der Horizon Ja, yeah, Horizon Zero Dawn Trailer, og så gameplay-præsentation um, Det var sådan fra ende til anden Så fik man set lidt af hvert I den gameplay-præsentation Og der var, det var ikke alle aspekter Jeg var lige begejstret for Der var det nok mere uh, Ignorance, uh, det der Koncept med at ignorance is bliss Hvor jeg tidligere bare havde set Et, et lille vertical slice og tænkt, Det ser også ud, det bliver mit nye yndlingsspil Og yeah. så var der sådan nogle ting som For eksempel at hovedkarakteren snakker til sig selv Konstant øh, Der er et øh, dialogue wheel Der, er, der ser øh, øh, Håbløst øh, Uinteressant ud Og ja, jeg ved ikke Måske også bare det at man skulle Pause hele tiden for at skifte dem jeg ved ikke. Det, det er sådan nogle mm. ting, du synes var mærkelige. Yeah, ja, det var, det ja, var Jeg synes nogle... bare, det, Altså, jeg synes bare, det lignede Far Cry i en anden forklædning. Altså. <laughs> Jamen, det ligner et Far Cry, jeg vil spille. <laughs> ja, Fordi ja, ja, ved... men altså, ja. det ligner bare fuldstændig... Alle far... Altså, det ligner bare primal, bare med en anden setting. Mm. Jeg kan... det jeg... lignede... Eller, det to... To... To... Eller Tomb Raider. Ja. ja, ja. Jamen, det hjælper nok også, at jeg rigtig godt kan lide konceptet og den der setting. Det ser jeg også meget frem til ja, ja. Ja, de altså, jeg, kan også, jeg kan også lide det Men man bliver sådan altså lidt Mættet med det lige for tiden Altså der kommer ja, En masse er, af sådan nogle spil lige nu Men det har sådan en fokus på at Det var sådan en blanding af Action og Også lidt stealth ikke Det var der Det viste de også sidste år så. Ja det, det ja, der ja der var også. meget sådan ja. Planning Og man skulle sådan Finde de der weak, uh, weak points På uh, ja. På de der robots jeg Synes jeg ja. Det var sådan meget Altså De viste jo allerede Rimelig meget sidste år Altså sådan meget yeah. Mere end man havde forventet egentlig. Altså sidste år Der kunne man egentlig godt have Nøjes med en e trailer Ja, hvis de vidste At der gik så lang tid før Det udgår yeah. Det er rigtigt Men det, det virkeligeste At man så det sidste år Som at Det her det er forholdsvis langt Undervejs Det kommer måske Ja, det ligner mm. Mere et færdigt spil nu ja. ja Helt klart ja. Men det er jo forud. Det er godt Det er godt Så er det bare Straks øh, videre Til det næste Ja, det var det overrestende øh, det... Ja, det er øh... Det ved jeg ikke uh, jeg, jeg, jeg, Vi har tidligere at snakke om at Vi ikke, uh, er en filmpodcast Så jeg ved ikke hvor meget vi skal sige om uh, Detroit Become Det skal Demon. vi sige Nååå uh, <laughs> Hvad fanden Okay er det da David Cage's mest Cage, fine eventyr ja, ja det var jo den der uh, Det var jo den der prototype Med hende der robotkvinde Der stod og blev Samlet og uh, Ja brudt ned igen og altså, udvikle det så til det her spil, uh, Detroit Become Human. Det ligner lidt et uh, detektivspil, mm. hvor man er en android. Hvis vi selvfølgelig går ud fra den uh, hvis vi går ud fra den overbevisning at at vi spiller som den karakter der bliver præsenteret i den her uh, gameplay video. Ja, så det altså det det, det gør jeg vel ud fra. Synes jeg synes det var meget inspireret af øh... Altså skal så glemmer jeg navnet lige så snart. Bliver, altså, du du Heavy rain. Heavy rain. Ja, okay, også Heavy jeg okay jo kørt så rain En film der hedder no. med, hvad hedder han, Harrison Ford. Blade Runner. Blade Runner lige præcis. Ja. Med de her androider der lever i os som ligner ja, mennesker præcis. og så er vi ja. udelukkende Følelser måske. Jeg det var ikke. virkelig. Sentions. Det var virkelig bare on the nose der hvor øh, android detektiven ankom til the crime scene og så hende der, hende <laughs> yeah. der den kidnappede mor. Eller den kidnappede uh, pige, mor. Uh, whatever, hende mor. Yeah. <laughs> uh, Morgen er den kidnappede pige. <laughs> ja, <yeah>, moren <and laughs> den kidnappede pige, der var den. Uh, yeah. hun, hun sagde sådan noget, What? You're Android, why wouldn't you send a real person? Og det var yeah. sådan, ja yeah, okay, we get it. We det get var. it. Androids, de, de er ikke rigtige personer. Okay, det var bare AI Meid, meget subtilt. <laughs> meget subtilt der. Um, så ja, det var... Det var, det var lidt, lidt, lidt dumt. Hvis, øh, hvis du spørger mig Det var ikke rigtig noget Jeg kunne forestille mig at blive interesseret i Fordi Ja, altså Det virker bare som om det, det er sådan øh, noget i Detektiv Og garanteret også Nogle Spil øh, Erfaringer fra Heavy Rain Og så videre så det, det ved jeg sgu ikke Og så selvfølgelig også det der manuskript der med sådan, Don't come one step st uh, closer I'm gonna shoot you You can't kill me. I'm not even alive. Oh my god, spoiler. Ja. Yeah. <laughs> For helvendig. Jeg, jeg, altså. jeg synes faktisk, det er også sjovt nok ud. Jeg synes faktisk, det okay. Men altså fordi, var, øh, altså, fordi... De, altså de viste jo kun den ene scene, hvor ham, manden står på sådan et højhus, og så har han kildret ved mm -hmm. sådan en lille pige. Ja. Yeah. Ja, eller det er jo ikke en mand, det er også en android, men... Og så altså, truer med, at... Fin. Enten hende eller android, at de måske. begge to kommer mm -hmm. ned fra bygningen, eller hvad fanden. Ja, ja. og... I den der lille scene viser det jo bare sådan 10 forskellige outcomes eller sådan noget Der kan komme ja, ud af minst. den scene Alt efter hvad det gør Altså om du har samlet en pistol op før Og om du så lyver til ham Om du har en pistol eller ej og... Altså alle nogle små ting Og det ser faktisk ret sjovt ud Men det der bekymrer mig så Er jo, at man ikke kan lave et helt spil ud af det Altså det ville være vanvittigt Altså hvis man havde et spil Hvor hver eneste situation kunne ende I sådan 10 forskellige ting eller sådan noget Det kan man jo ikke well. Hvad well, har du spillet de tidligere David Cage-spil? Fordi de snyder jo lidt med den øh, tanke. <laughs> ja, ja, at man tror, ja. at det ikke har nogen indflydelse. Ja. ja, men, men det virker jo til, at det, det har nogen indflydelse. Altså, fordi... Det vil altså... første gang, så. Jamen altså, i mange af spillene, der, der, der bliver det jo bare lavet sådan, som en sådan scener. Det er ja. det en scene, og så er der så to eller tre outcomes, som så egentlig faktisk betyder noget i den. Altså Det er jo lige meget, hvordan ja. han dør. Bare robotten dør. Ja. Mm. Så er det så et valg, der kommer ja. senere. Mm. For eksempel. Så det, så, sådan bliver det nok også. Altså, så kommer det, sådan kommer det også til at være. Ja, ja, det tror, ja. Jeg også. det tror jeg også. Sådan så alle de valg, der er i den enkelte scene, det er kun nogle af der ligesom bliver født ja. videre. Det er selvfølgelig også den eneste overkommelige måde at skulle lave sådan noget på. Jep. Ja. Men lave. altså, det, den var sådan lidt... Øh, altså, jeg er enig med at holde mig, at den var sådan lidt, hvad man kalder det sådan lidt prøvede på at skyde direkte ind til et eller andet emne, men man, Forhåbentlig kommer det langsommere ind på i mm -hmm. løbet af det fulde spil. Ja, yeah. men jamen, jeg, jeg, jeg er klar til at give din chance igen, selvom jeg ikke var vild med Beyond, men jeg kunne godt gerne have Rain og. Ja. Yeah. Øh, Fahrenheit, eller hvad det hedder. Indigo Prophecy? Ja. Mm. Du, du har ikke spillet uh, Heavy Rain mere end én gang, har du? Øhm um, Nej nah, nah, det har jeg ikke Nej det, det er nemlig også det man skal passe på med at spil Hvis man synes nogen af dem er med gode <laughs> Og så når man går tilbage <laughs> til dem så oh, shit. <laughs> der er flere der kan dø ved at prøve yes. oh, Men ja uh, Det er rigtigt Det er jo det der med de der uh, Der er forskellige narrative valg i spil yeah. Altså, yeah. Altså, ah, bare, bare spil det en gang Bare tro du havde vand <laughs> yeah. Det er det bedste Just uh, live in denial You, uh, yeah. you peasant Øhm <laughs> um, Apropos en uh, peasant Så skal vi også gå rundt Stumbling around I uh, førstepersons. Uh, yeah. Horror Med, med ah. Playstation VR <laughs> det, var, det var den Jeg troede du ville komme til Så det er den jeg faktisk var sådan lidt overrasket over Okay Jeg er også overrasket Hvordan er I overrasket over det her spil Som har en titel nu Resident Evil 7 Biohazard jeg overrasker præsentationen, fordi at det var sådan... Det lignede jo lidt PT på en eller anden måde. Yep. Ja, det, det gjorde det. Det man gik rundt, der ja. var sådan meget stemningsfyldt, ikke action eller noget. Og så viser det så var Resident Evil 7, altså. Ja. Yeah. Fordi det der, det står syvtal med romertal, og så bliver det om ligesom til... Mm. Evo, ja. Det er fucking smart, sådan. vil jeg gerne lige sige. Eller kun hævde, det er så. Ja. Men sådan kampagnen minder bare sådan... På en eller anden måde lidt for meget om PT, altså... Mm. Efterfølgende siger de sådan, at den her del er slet ikke med i det spil Ja, præcis Eller hovedpersonen Så det er det sådan, okay, det er yeah. ligesom PC <laughs> You copycats Ja, yeah, lidt Ja yeah. Men altså, den rolle det bliver heller ikke bliver heller rigtig udfyldt Eller det, det behøver heller ikke udfyldt jo Nej, gør det vel ikke Well, der er Outlast so. Ja, yeah. men det er rigtigt nok Men det er jo mere sådan, Løb løbe væk fra ting Eller sådan, altså yeah. Det er selvfølgelig rigtigt det skal også lige siges, at efter meget forvirring, så har jeg fundet ud af, at øh, altså nu bevæger vi os ind i den her PlayStation VR-sektion øh, af preskonferencen med Resident Evil 7. Men det skal så også siges, at det udkommer... Øh, hvad er det? Januar. Var der en præcis dato? Januar? Ja, bare januar. Ja. Eller 24. Januar, 24. januar. 24. januar, godt fint. Okay. Øh, 24. Tror, januar jeg. 2017 på øh, alle primære øh, konsoller. Så man kan godt spille det med VR øh, På PS4 hvis man vil Eller man kan også lade være øh, Og det, ja, det bliver også eksemplificeret Med at det kommer til Xbox One og PC Så øhm, Så det, det kan man simpelthen øh, Selv vælge altså, ja. Det ved jeg ikke det, det virker jo som et Resident Evil spil Primed for øh, en øh, VR oplevelse Så jeg ved jeg bare ikke hvor spændende det er At spille så, med et ordinært Controller setup Altså så ryger den over til Eva lidt af gør det ikke jo, men altså, P.T. kunne også godt spille uden, ikke? eller spilte du også uden. Ja yeah. jo. Og det ligger da sådan meget fint. Altså, nu ved vi ikke, like, hvordan Silent Hills vil være i forhold til P.T., fordi det var jo bare sådan... Ja. Yeah. Det er bare et koncept, lige har sammen. Hvor fanden Silent Hills. Det er super dejligt. Ja. Yeah. Altså, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, det er fint, der kommer sådan et horrorspil, da, da jeg, jeg tænkt, hvad et Resident Evil 7 kunne være... Så er det bare desværre lige præcis det jeg håbede det ikke ville være Det er underligt at Resident det... Evil på det Det er underligt at binde op på Resident ja, Evil især, især Ja, især Resident Evil 7 Kunne det ikke have været et spin-off Altså jeg siger ikke spin-off, det skal være af Lavere ja. kvalitet eller mindre interessant Aja. Men det virker bare underligt at sige Okay, Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hvad gør vi så? Hmm. Resident Evil 7 Førstpersonens PT-lignende spil <laughs> Resident Evil PC. Ja, Resident Evil PC. God, God, God. Ja, især, især fordi det har undertitlen, altså de ja, køber bare har, ja de bare nojse med at undlade altså yeah. men de, de, um, de tænker nok bare sådan det, det er for fedt det her det der med vi og l at det ligner syv så yeah, de har det, det skal altså, vi bruge nu i Japan, så, det, har Japan så har det samme geni faktisk formået at få et syvtal sådan hvad er det med ikke romertal men, hvad er det numeral syv det har mm. den samme artist formået at få Hva, ind i tælle. Biohazard titlen Så der står 7 med orange Ja. Så Hva. i Japan hedder det Biohazard 7 mm. Fordi det er inde i titlen uh, Biohazard 7, Resident Evil Det hedder det i Japan <laughs> <laughs> Det er sådan lidt bizarret, hvordan de blandede det rundt Men det er også, også Japan Jeg ja, ja, Det er faktisk sige, virker lidt som, at det er fokus på spøgelser måske også Eller sådan andet Ja. Yeah. Jeg ved ikke Jeg har ikke spillet Og du kan jo også sige Der er faktisk en demo ude Er det nu På yeah. Playstation øh, PS Plus Nå no, ja, ja. Ah, ja det, det. Jeg overvejede at spille det Inden vi skulle Men så Så, kan ikke. Ah, så vil jeg det Jeg tror, at det jeg, jeg, tror at jeg spiller det i weekenden Jeg tror jeg spiller det faktisk. Efter vi er færdige <laughs> Spooky Ja Det er lige den rigtige tidspunkt ja. Men Nej, øh... det er så altså ikke fordi Solen går op igen Når vi er færdige Typisk <laughs> <laughs> Men det, jeg kan godt lide Resident Evil-navnet til det, det kommer til at handle om. Sådan mere et hjemsøgt hjem, eller det var, eller et område, der mm. er hjemsøgt. Men problemet er jo Haunted bare... At... Evil. Men det passer jo ikke ind samme sammen med serien, som var... Nej, der, altså, hvad var det, det? er jo her. Biochemistry Gone Wrong. Ja, <laughs> og, ja. og Experiments. Altså, det er jo ikke noget med spøgelser at gøre. Nej, nej. nej. Det er derfor, det originale Resident Evil-spil var dårlig titel til Biohazard. Ja. Øh, Så nu passer ja. den bedre til det nye, men det var sådan... <laughs> Det er jo ikke en god grund til at bruge den ser jeg som altid handler om noget andet til Nej, det her. præcis Men de viser ja, ikke så meget at, så Det kan også være, at det handler om noget fuldstændigt andet Ja <laughs> yeah. Det er nok ved, det kan være, at demoen er rimelig interessant Og det kan være, at det fulde spil er øh, I en lidt anden retning End hvad man lige forventede med demoen Så far han på, demoen Og måske også det fulde spil, efter om dem er. Ja. Nice, eller hvad den er Ja Så igen, vi er inde i øh, VR-segmentet hvad synes jeg om det? Der er en shooter. Og så en. Lidt af en, øh, det er der en. Montage eller, eller hvad? siger du? Og mm, den der farpoint, ja. shooter? Ja. der, ja. hvor, de de ja, de, de <laughs> hvor det er så. ja. ja, de sådan de en gun tak, eller hvad det er? Det er selvfølgelig måde. For lag af a better word. Det er sjovt. Og lige på movie controller i. Ja, så får du de brugt den move igen. Det er altid så godt. <laughs> <Seriøst>? øhm, <yes. laughs> og så de annoncerer når den her Playstation VR udkommer den 13. oktober Ja yeah. Jeg ved ikke om det er bare USA Eller om det er Worldwide Ja yeah. Jeg tror USA. de sagde noget med Ja ah. okay. Sådan er det nok deromkring 400 dollars 400 Wop Wops 400 Wop Wops Er der er ikke kommet Det officielle priser hjemme jeg Det jeg ikke husker, ikke. er ikke Jeg noget. huske der priser pund. Det er der måske mm. Og oh, det er der nok Er det der? det? Yeah. Der der, ja Vi er ikke priser i Danmark Nej Vi får det gratis ja. Ja. Og de I efter, Danmark De sigter efter At få 50 spil ude I løbet af Fast er det, det, det, os, det er rimelig voldsomt Det er nok bare I, Eagle Flight, Eagle Flight 2 Eagle Flight ja, 3 ja, ja. Eagle <laughs> Flight The Revenge ja. Ja. Eller Eagle Flight til 10 <laughs> Eagle <Ja>. Flight Brotherhood <laughs> <laughs> ja. Så uh, de viser også trailer for Battlefront uh, X-Wing VR Mission Ja. Yeah. Uh, Batman Arkham VR no. Hed man... det, hedder det, hedder det hedder Battlefront X-Wing VR Mission yes, hedder... yeah. no, okay. Ja det gør det Okay, det havde ikke lyftet, det fik jeg ikke med. Altså det er, ja, VR-missions. Yep, til Battlefront. <laughs> yep. Nå, no, okay. Så det er ikke sådan, en der er historie med eller noget? Det ved jeg ikke. Det tror jeg, jeg tror, det er bare sådan en ekstra missioner til yeah. til spille. Okay. Så der er der Batman Arkham VR. Ja, hvor man overhovedet ikke kunne se noget. Hvor det bare så var sådan mærkelige close-ups, og så blev der bare snakket et bord Det var mega underligt. Det, det var det, var, det, det, var det, var det mest indedsigende overhovedet. Det var Mark Hammonds Joker, kunne jeg ja. rimelig godt høre Så det var da det var det noget okay. Men øh, det kommer også i oktober, det der Batman VR Og det er faktisk lavet Rocksteady Ja, jeg det er faktisk menneske. sjovt det, det, det er lige blevet sat på Ja Og øh, ja, det skulle sgu det spørge. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal synes om det Det bliver garanteret noget, jeg finder dybt uinteressant det Ja sikkert ja, De vidste ikke rigtig noget, så det er sådan noget svært at så Også kommer der de Ja, så kommer de øh, Vi skal lige have en trailer mere for Fine Fancy 15. For de dejlige <laughs> ja, det spil. Det, hele. det var Og det hele. der er action og, og, og squad goals og alt muligt good stuff. Og så ændrer det så lidt. Hvad sker så, ja. Så er det bare first person shooter niceness? Ja. hvad er det for noget? Hvorfor? Whoop, det er det samme spil? Spilten er bare first person? Ja, fordi vi skiftede dem bare over og spillede samme spil, og så var det bare nu, spilte du bare i first person. Ja. ja The... <coughs> så, lige... og så spiller man så det her intak eller hvad hedder det aktive kampsystem, og så kan man så sådan man kunne også i de gamle kunne man teleportere stedt hen lige hurtigere regain sit øh, yeah. stamina eller hvor det var, og så skulle man ikke være det flintet for Hvis jeg modstanderne der det er så lige meget. Men så i det her så stod man sådan på battlefield og så laver man også og så står man lige sådan på det og så går man lige et andre steder. Men man, man skyder, man, man, skyder. Ja, man skyder også, men der er en person på den anden side den aftrækker. En karakter der Og ja. man skal spille som uh, Prompto I stedet for uh, Nictus Eller hvad han nu hedder hovedpersonen i Final Fantasy 15 ja. Så det er ham der fuckboyen Med det hvide uh, Backstreet Boys hår Så det, det er det, man spiller som I uh, Final Fantasy 15 VR Experience Som de kalder det nice. Men er det, er det en spørgsmål. del af det fuldspil? Så man køber det fuldspil, så det er også med hvis man De, de, de gætter lige så godt som mit fam okay. Jeg er ikke <laughs> Det var også mærkeligt, at man så også øh, en sekvens, hvor han kørte i bil og så lige kunne kigge over på hende der er mekanikeren yeah. What up girl? Mhm mm <clears throat> Men jeg, jeg ved kender ikke... Deres publikum. Altså det, det, er så, det er så dumt ud, fordi... Du yep. Forstår du laver et first-person shooter her, hvor du burde løbe rundt og slås med den yep. Men det er så også bare super klunt ud, fordi... Der var skudt sådan rundt random på skærmen mm. Og så når den tilaporterede et andet sted så vendte den bare automatisk over på modstander med det samme Mhm mm Altså det lignede helt søst et knægtspil Gjorde det. Så, ja <laughs> det, var ikke, det var ikke så godt Nej, kom igen Ja Og øh, de, de kom faktisk igen med et øh, spil Der er fast person Men ikke nødvendigvis noget af det der øh, VR crap Fordi nu skal vi til rigtige <laughs> videospil Nu skal vi til Call of Duty Kan der var, man råbe Command Der var faktisk så. overraskende mange Der var lidt i tvivl Under den her øh, Øh, hvad var, det? var det en gameplay præsentation Eller var det bare en gameplay video øh, Men der var i hvert fald Hvad end det var så var der Folk der var meget i tvivl om hvad det var de sad og kiggede på De tænkte sådan Er det her Call of Duty Infinite Warfare Hvad er det for noget Og det var det så ja, Det ja. var Infinite Warfare Så det er jo bare flokken Out of space grappling ja. hook Og Det var sådan lidt nu uh, går vi i krig mod dem her Og så starter man at rumskib Og så yep. fløj de hen Til nogle modstandere er gået ud fra eller så mm -hmm. Og de er bare meget guys. super med medhjælpere. <laughs> <laughs> og så var der en e war on space, så kom man ud som sådan en, øh, hvad hedder det sådan boarding crew eller noget og så skyder mm. man lidt online, øh, online lidt udenfor, inden, ude på, ude på Whitewebs, white som yep. er ud og så øh, border man det skib ja. mm her. -hmm. Og som om så. det var ikke, som om det ikke var nok, så slutter de også lige af med et lille kig på, øh, Modern Warfare 4 Remastered. Yep. Eller Call of Duty 4, Modern Warfare Remastered. Um, og der kan man sige find som du også var inde på Det er godt på, I sådan nogle tilfælde At de ikke slukker for uh, Hvad hedder det? Publikum Fordi Der skal bare så lidt til Med Call of Duty uh, <laughs> Modern Warfare Remastered Før folk de bare sådan Oh my god Oh my god Og sådan noget Ja, der var langt uh, flere Der jublede over det End over Infinite Warfare Ja, uh, yeah, ja yeah. <laughs> Det der det kender Det kan jeg godt lide Så <laughs> Ja so, yeah, Det var jo Det var jo fjong god stuff. Og der var også lige lidt ekstra info Selvfølgelig Man skal ikke forvente Når man får Eller når man køber det her Modern Warfare Remastered Sammen med en Collector's Edition af Infinite Warfare At man får alle multiplayer maps Det er kun uh, Og uh, 10 multiplayer maps Men der var også lige lidt ekstra info Skal jeg Ja er det? Hvis man Hvis man forudbestiller på På Playstation Så uh, er det? Så kan man Spille Campanion den dejlige egentlige singleplayer kampagne Af Modern Warfare Remastered 30 dage tidligere End alle andre Så der kan man jo bare se End alle andre End alle andre, All andre. All andre. Så det er, det er lige Så, første så det, det, første den første for det. får det 30 dage Før release Og den anden får det så 60 dage før release Og den tredje person Der køber får det <laughs> ja, der er kun én, jeg har der. fået det første, nu. Så det kun den første person Der får det 30 dage <laughs> Ja det også det så rigtigt ærligt oh man Ærgerlig, ærgerlig. Det er derfor, men ja, man pre-order. Det er lidt ekstremt. For. <laughs> det er ja. rigtigt. Så, ja, men det, jeg går ud fra, at det kun gælder online pre-orders? Øh, nej, men det, det, hvad hedder det, det, gælder, ja. det gælder bestemte udgaver af det, Infinite Warfare, som får øh, Modern Warfare remasteret ordentligt i pakken. Jeg mener, at ja, det, det, det de viste var Legacy Edition, som var sådan en kasse, du kunne ud i butikkerne, og så Digital Deluxe. Edition, så jo, okay. siger sig selv Ja, man skal minimum købe ind til 80, ikke? Jo Men er det, men er det ikke kun, altså hvis du skal det tidligt Så er det jo kun online, ikke? Altså, er det er online Altså, det er en meget mærkelig måde At vise øh, eksempler I hvert fald, fordi hvorfor vil de så vise Legacy Edition Som en kasse Det forstår jeg ikke helt. Men det er det der med, hvordan vil du bevise At du har købt det, hvis du først får det På udgivet statum i don't know Stjæl <laughs> <Stjæle> det Stjæl <laughs> det For at tilsende i kode <laughs> Maybe <laughs> Det kan godt være Altså var der noget at afbestille Selvfølgelig <laughs> <laughs> Jeg ved ikke jeg tror, var, jeg tror der var samme problematik med Hvad hedder det Overwatch Da det også kom Der var der også mm. kun dem der forbestillede det på Blizzard's egen butik Der ligesom fik Hvad hedder hun Der fik Tracer To mm. uger før det udkom Til hotz. Ja Der er også så fast med Okay Okay Well Det er i hvert fald Sød musik I mange ører Med Call of Duty Og noget andet Der også er sød musik Det er det næste ja. Fordi der kom øh, En øh, glad Sean Laden ud på scenen og, han, og hans skygge Så lidt øh, Bekendt ud Fordi der var God musik og øh, så øh, en skygge der skulle ligne Crash Bandicoot Med Crash Bandicoot musik i baggrunden Så den er god nok The Crash is back På en måde Det bliver annonceret at han øh, bliver en karakter i det nye Skylanders spil Eller den seneste Skylanders opdatering Hvordan det nu øh, lige at det system fungerer Og det som mange glemte Fordi de havde travlt med at være skuffet over at Crash han bare kom tilbage i stor stil i Skylanders. Det var så det faktum at Sean Laden faktisk sagde at uh, Der de, første remaster, tre... ja, ja, de første tre, ja nemlig de første Crash Bandicoot spil det bliver remastered. Ja. Og igen, det er annonceret de. det, det, er et fakt. Ja kan han, han sagde det ja. nu. Ja det, det glemmer folk bare rigtig hurtigt. Eller også ja, så fordi de han sagde det han, ja, han i sådan en bisætning. Altså jeg tænkte sådan. Og altså, ja, publikum reagerede overhovedet ikke, og han fortsatte bare sådan helt normalt, så om man overhovedet ikke havde ja. sagt noget. Altså, det var lidt underligt. Men. Mm, han, han, han, siger, han siger jo, at de har samarbejdet med øh, Activision, fordi Activision har rettighederne. Og øhm, <laughs> så altså, bud folk, så hyppede de i græsten. Nej, nej. Mm. <laughs> nej. Men det er faktisk lidt underligt, fordi jeg tjekkede det lige igen. Han nævner det faktisk først, ja. det der med remaster, sådan 1, 2, 3... Crash Bandicoot, 1, 2, 3. Ja. Og så siger han, but, but he's all, but he's back already in this game, og så viser uh, Skylanders. Ja. Så jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor folk de bare har det. det. Det ja, de er fordi de er langsomme, vist... og så tog lidt tid og... at yeah, forbrætte der... det inde i hjernen, og så kom der noget nyt, og så glemte de glemt igen. Ja. <laughs> ja, de viste heller ikke noget for de remasters, så de viste noget for Nej. Skylanders, hvor Crash var der. Og uh, ja, det så yeah. ikke så skidt godt ud. Imagine Men, uh, it is. Det, det, det, skal, det skal nok blive fint med remasters i selvfølgelig de der HD genudgivelser og, og de forskellige udtryk og term, termer vi bruger. Det, det bliver lidt indviklet fordi det er et PlayStation 1 spil. Så vi vil have øh, det er tre PlayStation. 1 <laughs> Crash Bandicoot 1, 2 og 3, vi har et reboot, er det tre. Jamen <laughs> ja. rebooter, hvad en reboot af WayInstanceState. Ja. Pretty reboot. Ja. <laughs> med Crash Bandicoot Okay, men det lyder da meget fint De har også Sly, er det også dem, eller er det Insomniac? Det er Sucker Punch, dem der laver Infamous Ah, okay, okay Det er svært at finde ud af, alt det der Alle de der Sony Studios, de dygtige mennesker, det er svært at finde ud af din Xbox-fanborg Maskot beat. Ja Tag den, Sonic Ja, Sonic, der vidste man, hvad man havde dengang så hvis vi lige skal springe over En trailer for Lego Mary Sue øhm, Star Wars The Force Awakens Så kommer vi jo til noget stort ja, det Er det faktisk rimelig, rimelig stort det, ja. hvad hedder det, det var Det var Mr. House Hvad fanden var han nu han hed uh, Andy House Andrew. An det er Andrew. Der står Andy Jeg ved ikke, Man får kortet det, Andrew okay, Andrew House det er også fornemt Han kommer ud <laughs> jakkesæt fint på den han skal, he proud to announce, uh, at der kommer en meget fornem, en endnu mere fornem her på scenen. Og så kommer, så så, så ruller lærret bare op, og så kan man se mand Stående i midten i dæmpet lys. Kommer der bare fucking lysshow med paneler der skal forestille uh, hvad hedder det, et trin, som den mystery man kan gå på. Og det er selvfølgelig øh, Hideo Kojima, der kommer ind og er ro på scenen. Og han, han, han er så baller. Han giver ikke en fuck, fordi de der øh, lyspaneler... Ja, yeah, de han går hurtigt. hurtigt. nok ned, så han går bare hurtigere. Ah. det. Og så, så går han ned på scenen og hilser på øh, Andrew House. Og øh, folk, de, ja, de jubler, det kan simpelthen ikke få armene ned. Og så siger han bare, I'm back. Så folk, de kommer Og øh, så er han proud to announce... That he's got something for us Og det er En trailer øh, er en trailer In game Er det ikke øh, Eller var det In engine Han sagde det Alle de der udtryk der det ja. er, jeg, jeg ved ikke altså, det var ja. Altså ja. det Det ligner sådan det, Cutscene ja, okay, Intro han, til spillet Real time det var det han sagde ja. Han sagde real time Så Federe end ingenting Og hvad Nu har jeg set det her Et par gange Ja. Skal vi prøve at forklare Hvad det er <laughs> det Må du gerne okay, okay, det er, Du starter bare Holm. Du. Det er Det er en strand Der er en nøgen Når man reades. Der er, øh, har håndjern på Men han har lige formået at få den ene øh, Hvad hedder det Hånd øh, løs Så den hænger bare dingler på den anden Som man siger <laughs> og, <laughs> og så er der et Et eller andet En et eller andet bizarret kabel, fra hans navle, til, øh, til, til, altså, der er en navlestreng, fra ham, til et barn, så de er connected på den måde, og det er barn barnet græder, til baby, ja. og så, ja, det baby, øh, baby fetus, Norman fetus, som folk sagde, så, øh, og så, så, øh, så, så, prøver han bare roligt i barnet, mens han selv græder lidt, fordi, åh nej, hvad er det der foregår, barnet forsvinder, Olie på hænderne, går rundt, lægger mærke til landskabet, kigger op. Der virker til at være 4-5 sentient, øh, sentient beings, der øh, svæver op i luften. Og det er det. Og så er der bare masser af døde fisk og dø, døde Ja, deler. døde fisk og ja, rimelig øh, forurenet strand med Nej. olie og alt muligt crap. Ja. Og øh, ja, det er svært at forklare, og det er endnu sværere at forstå, når man selv ser det. Så heller lykke folkens. Men det er præcis det, E3 skal være. så nogle mærkelige præcis. trailer, hvor man et halvt år glæder sig til at høre noget mere om det. Eller ja. et år, eller sådan, altså... Det, det er bare gjort <laughs> på den rigtige måde. Det, det, det er underligt, men det er sådan meget intriguing. Præcis. Og så er der selvfølgelig en titel. Og ja. nej, det er ikke Silent Hills. det er det noget andet, Det er ikke P.T. <laughs> nej, det er ikke Silent Hills Selvom at når man Han tilbage Så er det uh, Death Stranding Pff, Rimelig cool navn Og der er helt klart uh, Allerede noget med uh, Med at den her hovedkarakter Er strandet Som vi kan se her i den her Teaser trailer Så det er jo meget cool Men, uh, men ellers er der ikke uh, så meget at sige der End at det ser fucking cool ud Og jeg glæder mig til at se mere ...fra Kojima Productions og kompagni. Ja. Jeg ved, det den, den sammen... ikke så meget for mig, dog. <laughs> du blev Twitter. ikke uh, fascineret i, helt nede i buksen? Nej, ikke rigtig. Altså, jeg, jeg glæder mig. Det, det bliver sikkert fint. Jeg glæder mig så rigtig meget, fordi det er Kojima, men... ...hvis det havde været trailer uden ham, så havde jeg bare sagt... ...fuck, det er, det er <laughs> overhovedet noget, altså. Men du ved, det er godt stuff, fordi det er Kojima. Ja, det er Lige, lige præcis. For der er sådan lidt, der er lidt, for lidt i det på en eller anden måde. Altså sådan, mm. uden at man har forbundet ham med det. Så er det sådan lidt, Jeg vil også sige, hvis, hvis man ikke kender historien bag PT's udvikling, Silent Hills uh, cancellation og problemet med Konami, så vil man nok ikke blive så hyped over at se Norman Reedus tilbage som hovedkarakteren i et uh, Kojima-spil. Fordi det er jo kontekst, der betyder rigtig meget der. Ja. Men, uh, men når jeg har den kontekst... I baghovedet så, så er jeg hyped Det må jeg sige Hvad ja. så altså, med den næste det. nyde Der er du været siddet Åh Åh Åh Jeg var så sikker på At det, Der var skud Af En by Det ligner New York Og jeg tænkte sådan Okay Der er en anden uh, Voice Af en Mandlig hovedkarakter uh, Fordi det er selvfølgelig En mandlig en Og Så tænker jeg Okay Førnagt der, øhm, der kommer et Insomniac-logo op Og så tænker Okay, Infamous Det er et nyt Infamous Og så, så føler jeg mig dum Et par timer efter Fordi det er ikke Et Somniac, der laver der uh, Infamous-spil Det er Sucker Punch Og så tænker jeg sådan, I de der få sekunder Før jeg så får afslaget i traileren For det her New Yorks-spil Hvad er det for noget? Og så kommer Spider-Man ind på skærmen Og så er jeg bare Blown away. Så er mit hoved bare eksploderet ud over... Facebook og Twitter og YouTube. Det er, Fordi det er så godt. Ah, men... For, det er, EA is making my dream... Uh, eller E3 is making my dreams come true. Det er... Um, so happy. So happy. Um, det, det, det er Spider-Man. Det hvad er... Hvad det? suit design. Ligner noget, der er inspireret fra... Hvordan han ser ud i de der nye Marvel-film, han er med i, øh, og det ser bare super fedt ud, det, det ligner et projekt, der har haft mulighed for at have en nogenlunde fin øh, præproduktion, og det ser ganske poleret ud, og ja, det, det ser ud til, at, at der er nogle systemer og øh, features, der godt kunne øh, interessere øh, den gængse øh, Spider-Man-fan. Der vil jeg så lige sige, at Insomniac, Umiddelbart ikke virker som nogen, der vil være særlig dygtige til open-world-spil Men så kan man have tanke om, at der er rigtig mange, der faktisk forsvarer Sunset Overdrive Og siger, at det er basalt set et over-the-top crazy Spider-Man-spil Så det er nok derfor, at, at det er en somnærk og ikke Sucker Punch um, Så jeg ser, altså det, det, det er nok et af højdepunkterne på... Ja, ikke bare Sony's preskruf faktisk Men hele E3 for mig <laughs> Og ja Så det um, Ud fra al information Jeg kunne finde Så er det jo PS4 eksklusivt Så det er jo sådan et Sony projekt ja. ja Og der er masser af politik Og aftaler bag scenerne Man kunne snakke om Mellem Sony Activision også Fordi jeg troede de havde rettigheden til Spider-Man spil øhm, Marvel Disney Insomniac Også øh, Alt det der Men øh, det, det Det gider jeg slet ikke tænke på lige nu Fordi Spider-Man is back And it's so good It looks so good mm. ja, Jeg har fint til at fredgjøre det mm -hmm. Ja du var heller ikke så hyped Kan jeg høre <laughs> oh. Jamen, det er ikke fordi jeg afviste. det Jeg er bare jeg er noget, bare ikke rigtig at spille uh, Spider-Man 2 Det er det bare i historie ja. oh, Så jeg man. hopper Jeg spiller træende smule Det var ikke sådan så Det så <laughs> <Ja, nej. laughs> Altså det er de er turen, det er også anerkendt at touren, det skulle være en rigtig uge, men... Ja. ja... Men altså... Jeg synes bare, at Spider-Man så har sådan så et problem. problem. Han er sådan... Han er ikke den mest badass... Sådan... Superhelter <coughs> af dem. Han er sådan <coughs> lidt... Det er jo ikke meningen, han skal gøre <laughs> Nej, men det er sådan... Det, det der gør det for mig sådan lidt uinteressant. Superhelter spillet du... var hvor superhelten er sådan lidt... Ja, ved ikke... Babyface, det er sådan Det er sådan en Ja. Lidt... Yeah. Yeah. Hvor, hvor de har <coughs> så altså sagt, at det her, det hænger ikke sammen med Marvel Cinematic Universe... Og vi kommer til at spille som en uh, Spider-Man, der er lidt af en veteran inden for hans uh, Ja, det, det lyder bedre. <laughs> Nå, <No>? mm. <laughs> Toad <Tobe Maguire>. Oh <laughs> no. Spider-Man 4. Ja, jeg prøv... <laughs> oh, jeg, no. jeg prøvede jeg prøved faktisk at lytte efter voice-actoren, og jeg frygtede lidt, at det er en af de der sådan uh, most, felt, most, most popular, top-built voice-actors in video games and anime. Der er nogen der siger at det er ham der er Yuri Jordanfall. men det ja. Det er eller ligesom, han... North eller Ghost. Nej. Jeg håber lidt det var Just Keaton fra øh, fra Spectacular Spider-Man TV-serien eller Christopher Daniel Barnes fra den animerede Fox Kids TV-serie eller look, Christopher Walken. Øh, ja, ja. <laughs> <laughs> ja, det er det Spiderman, you see? <laughs> uh... Eller Steve Bouchemi eller sådan noget Det var faktisk nødvendigt spektak med Christopher en. Uh, How you en do fellow kids? Fellow web-slingers? Ja, det kunne så fedt så, uh... så er det specielt en, uh, en mand, med, eller Spiderman, med erfaring, kan man sige uh -huh. På sidste trin, han er lige yeah. Ja, Ja, kommer, nu kommer der nye super skurke <laughs> Men der er ingen helte til at tage over, at jeg må lige oh, no. træde i tåret igen Hur! Send børnebørnene hjem Suit op som spider-granny <laughs> Men ja, så det så sådan rigtig, rigtig poleret ud Specielt der var en, der er sådan en kort scene, hvor de hopper igennem sådan restaurant, og så yeah. en restaurant en hvor kæft det ser godt ud, mand Ja, det ser rigtig flot Det, det så rigtig lækkert ud Ja Og jeg, altså, jeg tror også, det kunne være rigtig, rigtig sjovt Nu spillede jeg også lidt, øh, hvad hed det sidste, der ja, kom der. kommet ved... Amazing Spider-Man 1 og 2 Nej, øh, Det var ikke Spider-Man, soccer spil det hed Infamous uh, Infamous Second Son Til PS4 eller Infamous 2. Jeg er sikkert sådan, det er rigtigt. Det ja. okay, okay. var det sikkert, at så jeg, turen? er jo ikke Toren. <laughs> ja, det er også rent Ja, lige præcis, det er præcis. Ja, tredje Infamous, ja. Jeg synes det er okay, men... Jeg kan godt se, at det kræver lidt en touch, for at få den her lidt mere mundt og stil, uh, Spider-Man måske lige kræver. Ja. Altså, jeg kan rigtig godt lide de første to Infamous-spil. Jeg kan ikke spille det tredje, men... Uh, men ja, det, der, der er måske ikke lige den der superhelte Geist, eller... Eller spontanitet Eller hvad, det, øh, øh, hvad det optimistiske Outlook on life Fordi det er mere sådan Hvordan ville verden være hvis, øh, hvis nu at der var superhelde I vores virkelige verden Det er sådan noget infamous øh, øh, Social øh, commentary der Måske ikke ja. lige apt For Spider-Man. Nej Det er ikke sådan en X-Man Nej Men øh. det, det er Jeg glæder mig som et øh, som et lille barn Som et lille barn, der er, Synes det bedste i verden er Spiderman Så <laughs> jeg, godt. jeg klæder mig helt vildt Og jeg har jo oh. maskinen til det PS4 nu får du det ved, at det bliver bliver New Exclusive Nå ja, det, det er jo rigtigt yeah. New så, Exclusive ja. Prøv at forestille os på, at du spiller det i ja. VR Kæmpe <laughs> meget vildt, man. Oh, står man jeg nok bare vildt. og brækker sig oh. hele tiden Jeg <laughs> yeah. vil det op, ja oh. So. oh shit, shit, shit, shit Ja <laughs> yeah. Nej, det ville jeg godt nok ikke er. kunne holde til dig Ej. Det ville være cool Det ville nok være noget for mig Men uh, ak Det skal man nok have blivet på, jeg, når man jeg... gør det ah, uh, Jesus Christ <laughs> Føler man sig knap så meget som Spiderman. Uh, ja. <laughs> blevet... Nej, man føler sig præcis som Spider-Man Hvis man ser ja. De, ja. de, de skuespillere, der er så, så er det ikke lang tid siden, de havde blivet på Ah, okay Nej Forfændig <laughs> Jamen, det var jo egentlig Det var egentlig uh, Pretty much Noget af det sidste på <coughs> Skal vi lige vende til Bates er... Til hvad ah, du har været Days, Days Gone Days Gone Ja det var Ja, der... No, og ja. Det, der, var, der var gameplay for det ja. øh, Det lignede Noget zombie Postapokalyptisk Øh Moderne spil Og Jeg må ja, altid Det må jeg fandme igen Det lavede jeg mig fandme du? Ja ja, ja jeg, ladser ladser Det lavede jeg mig fandme igen ja, ja. Med, med det samme spil sådan. ja, ja. Uh, at last of us. Jeg der? må ærligt talt indrømme At jeg har sjældent været Min, min hype min, eller, eller sådan Min, min, min reserverede hype Fra da jeg så Days Gone CGI-traileren til, til jeg så gameplay-præsentationen Sjældent har jeg oplevet At min hype er faldet så drastisk Jeg synes, synes, der, jeg synes der var i, overhovedet altså, ikke der, nogen forskel Der er intet i det vertical slice Der interesserede mig altså, bare, bare det der med at han løber væk fra zombier Og skyder dem det er noget af det mest uinteressante, jeg har længere set Og endda Den der shooting mechanic Eller bedre det, gunplay det, det så bare ikke særlig godt ud Jeg ved ikke, om det var sådan nogenlunde Early, eller hvad det var Men det så bare ikke godt ud Og det, her, det er jo fra Bent Studio Der har lavet, ja, i sin tid uh, Bobs i 3D øh, Og uh, siphonfilter spillende mm. Og øh, ja, og nu er De så pretty much på det her så det er da fedt for dem Altså jeg kan godt lide deres Siphonfelt at spille Så jeg synes at det er også som awesome for dem At de får sådan et stort projekt her Hvad jeg kan Gætte mig frem til at det er et stort projekt Men så når jeg ser det i aktion Så er det bare sådan Arr får Jeg tror ikke lige I får min støtte øh, Via Min pengepung. Altså det, det tror jeg ikke rigtig lige Jeg kan love For at være ærlig. Det, det, det, det så bare ikke godt ud For, for at være brutal ærlig men man iPhone, var du lidt mere hype på det, eller? Nej Altså jeg synes bare, altså, da man så at den der trailer Så tænkte jeg bare, at det ligner The Last of Us Eller sådan en efterfølge, sådan spirituel efterfølger til det Og yeah. da de så viste gameplayet så, så var det entydigt At det, ja, det var nærmest kopieret spillet bare anden setting Og så altså, altså måden det er bygget op på Og sådan, hvordan man bevæger sig Og hvordan me mekanikken er i spillet Og sådan, hvordan kameraet Drejer, når man skal se på, på Bestemte ting og sådan noget det, det mindede bare alt for meget Om The Last of Us Så Ja yeah, Det er sådan Ja de Man bliver jo ikke rigtig hype over det er Sådan, orde, sådan. Det ikke. Open world Ikke ja det Det kan jo det, kan altså, det er svært lige at ud af det er rigtigt Men Der var med at open world det så. Ish, så det er lidt andet, altså, Måske ja. det men, men det lærer faktisk meget til Det var, det med, Chris, det var Holm det var de der zombie er hårdt, og den bare kom efter ham. Mm. Og så en skøn i mængden. Altså, det var sådan lige så, så ramt den bare et eller andet sted. Rackdolle <løk> lige <de> bare om. <laughs> yeah. Det så lidt sjovt ud, fordi scenen var sådan lidt lang tid, så man begyndte sådan at lægge mærke til det. Ja. <løk> <løk> yeah. det, var... det var bare ikke en interessant vertical slice for Nej. Overhovedet ikke. Det kunne de godt tak. have gjort lidt bedre hvis du spørger mig. Men hvis de ikke havde noget, der var med godt yeah. oh shit Så det gøre det bedre. Hvad nu hvis de havde Red Dead 3 Men ja. de øh, ikke viste det på grund af rrr, Ubehagelige emner uh, det, det vil godt nok have været ærgerlig. Jeg vil gerne have set Red Dead 3 Men det ved jeg ikke lige om det var tilfælde Eller om det bare var rygter Ja <clears throat> yeah. We may never know To be honest Det kan være det kommer til, øh, til gældskap Ja, yeah, det kan være. Så kan det blive et hit der. Ja. Jeg vil bare gerne se det nu. Please, <laughs> please show me. Men uh, hvad synes du så om Sony? Sådan alt i alt? Det var helt klart bedste præsentation. Yeah. Altså, altså, altså både de ting, de vi, altså de spil, de vis, men også måden, det blev præsenteret på. Altså sådan. Mm -hmm. De var gode til at lave en stemning omkring spillene, og sådan, altså de spoilede ikke sig selv hele tiden, som de andre gjorde ved at sige sådan, nu kommer der det, altså sådan, at man altid siger, altså de andre, de ser altid spillet, inden man så traileren, det var sådan, altså så, så bliver der ikke bygget nogen form for spænding op, når man ved, hvad der kommer. Og ja, Nej. og det var de rimelig gode til, især til sådan, God of War og Death, uh, Death Stranding, og, mm. og også Resident Evil. Days Gone. Ja, yeah, det, det ja, det er det er så kødligt, <laughs> men ja. <laughs> Jeg synes, at var solid. det var rigtig solidt. Og der var ikke så lange pauser indimellem. Altså, de snakkede ikke så meget. Det var sådan, altså, nogle gange var der jo kun... Altså, der var tre trailer i løbet af tre minutter eller 4 minutter, eller sådan noget. En mm. gang imellem. Og det er jo fint. Altså, var ja, det var godt tempo på. Det var ganske crazy tempo, må man sige. Drælig. Ja. Jeg ja, hvad brugte de længst tid på? Jeg kan Måske? Ja, Horizon Zero? Ja. Yeah. Horizon yeah, Zero, de brugte, oh, altså, de brugte ikke rigtig meget tid på noget af det, sådan... Altså... Nej, nej. Nee. <fanskyld> Fan Så de er gode til at præsentere deres øh, overraskelser. Yeah. Jeg og det er det, de plejer, de som regel at være gode til de, de bliver rigtig gode til at ramme sådan en mellemting mellem At det er sådan et bombastisk show mm -hmm. Sådan med, at de har folk i jakkesæt Der kommer ud og fine deres øh, chefer der Og de har live musik her Det er så ikke altid, det de har det Men sådan en rimelig bombastisk show yeah. Men samtidig også forholdsvis sådan approachable Altså det er ikke sådan, at de bare har instuderet den her de, har ja, det noget, de, lige, de står også sådan lidt Og kan lige køre lidt off the cuff Og ja. lige fange stemningen lidt yep. Det en yeah. Så det kommer vist ikke som nogen afraskelse, hvis jeg også siger, at det var min øh, favoritkonference. Øh, det var så også den, der formodede at holde min interesse hele vejen igennem, fordi de andre, det var sådan at, øh, ja, jeg kan egentlig godt lige sætte mig ned i en time eller et andet, men mange gange så endte jeg bare med at lave noget andet, <laughs> at sidde på sociale medier eller gå ud og gået på toilet eller eller andet ved de andre konferencer. Jamen, det, det var virkelig sådan. Det altså, ved, sådan ved Sony, der, der sad jeg og så den igennem fra start til slut. Altså, mm. jeg tændte for den og, og så den hele vejen igennem. Ved de andre, altså, senest ved, ved trailer eller spil nummer to, det scroller jeg ned i comment section for at finde, hvornår de andre spil, de kom. Altså, fordi jeg gad alt det der snak og sådan noget. Altså, de brugte yeah. alt for meget tid på meget ligegyldige ting. Altså, for eksempel yeah. den der expansion til The Division, altså hvor lang tid nogen af dem brugte <laughs> ja. på det. Det var helt vildt, altså. Ja, det var rimelig voldsomt. Ja. Øhm, det er selvfølgelig også en skam, et, øh, igen et øh, gennemløbende tema med, øh, med E3, men det er selvfølgelig en skam, at selv sådan en preskonference, som jeg synes er over som i en Sonys tilfælde, at der var pretty much øh, alt jo liget, måske udover Days Gone, men så viste øh. det sig, så så at jeg var skuffet jeg over det. Spørgsmålstegn måske. Næmen, der havde været rygter. Der havde okay. været rygter om øh, om Sucker Punch og Sony øh, og Marvel. Men øh, men det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes, når jeg ser tilbage på det også, mens vi har talt om det her, så kan jeg rigtig bare godt så kan jeg bare rigtig godt lide, hvad Sony de lagde for døren, og jeg kommer nok til at diskutere frem og tilbage lige indtil den dag, at God of War kommer ud hvordan det spil lige bliver, men øh, det var sgu en øh, fornøjelig pressekonference, må jeg sige. Øh, ja. Og det var da heller ikke fordi, at de andre ikke havde noget at byde på, altså der var da gode memes, øh, ved Ubisofts, og øh, Ej, Xbox, det, det, de, de havde det. også nogle cool stof. men for mig så var Sony klart vinderen ved E3. Ja. Altså jeg synes at også det Microsofts Microsoft også... sådan, den var okay, altså, Mm. De, de var også gode til at præsentere det, og det, det var ikke som... Altså på noget af det der Minecraft-segment, som de bare skulle have spillet yeah. ud. Men, men alt det andet var sådan... Det var også godt, og det var kort, og det var sådan, præsenteret på en fin måde. Men de andre tre, altså Ubisoft, EA og Bethesda, det synes jeg... Altså, det var noget af det mest kedelige, jeg nogensinde har set. Altså... Yeah. Altså hold op, hvor var de kedelige, de præsentationer. Ja. <laughs> yep. Det var ikke... Det var ikke voldsomt godt, Nej. Okay. Hvad, hvad med dig, Hoff? Har du en final verdict? Nej, jeg vil bare lige sige, at øh, en af de eneste kritikpunkter, jeg lige har for Sony's, mm. det var egentlig, at øh, man fik sådan, eller jeg sådan, i hvert fald lidt fornemmelsen af, at når man så på deres spil, er det, de her, at de her, de er, synes jeg, en smule for ens. Ja, det var det, du lagde mærke til igennem det hele. Ja, sådan, altså, hvis du ser, som det gør of for, Det der er Days Gone, mm. og hvad var det ellers? Der var deres Uh, Last Guardian selvfølgelig, men det, det yeah. mener så ikke lige om <laughs> uh, Hvad fanden var det sidste? God of War Det har du to, to gange God of War Ja, de God mener rimelig yeah, Horizon, meget om Horizon. Horizon, Horizon, så Ja yeah. de, de var alle sammen sådan Det her, det er Uncharted uh, Last of Us-esk spil, ikke? Det er sådan yeah. third-person shooter Third-person action-spil Ja yeah. uh, selv God of War havde næsten samme kamera, som dem også lige så langt <laughs> væk fra os og sådan noget. Ja, det... Det virkede lidt som, at de havde fået sådan rigtig stor succes fra deres spil, og så er det sådan, okay, prøv at push det pusher bare. Nu, nu er det det her, jeg skal lave, det er der kæmpe stor succes. Ja. Det var en det... lavet. men altså, de havde så også er deres andre spil, de kunne vise frem, end bare deres egen. Ja. Sure. Det, øh... Ja. Jeg ved ikke, altså, det, det hjælper nok heller ikke på det, at, at uh, Resident Evil 7 faldt lidt flat for mig. Fordi det var Jeg havde håbet på At jeg som Resident Evil fan Kunne få et andet Syvende kapitel Men mm. så Skulle det så være det her Som jeg ikke har nogen Som altid interesse interesser i Ud fra et Resident Evil Synspunkt Så det, det, det var måske også lidt Et langt punkt Men ellers Synes jeg at skulle Sony klare det meget godt Til trods for at, at man måske godt kan mærke At lige nu De spil de pusher lige nu De er lidt ens ja. det, er det sgu men øh, jeg glæder mig til at se mere fra Death Stranding, God of War glæder mig til at se noget som helst fra øh, hvad er det, Crash Bandicoot Remaster øhm, Og øh, ja, selvfølgelig også meget meget mere fra Spider-Man Men det, det er lidt en kendt faktor i forhold til at der har været så mange andre open world Spider-Man spil Nu vil jeg bare gerne se et godt et <laughs> Så man kan sige det sådan mm. Okay Yes hvis der ikke er flere uh, closing comments Så tror jeg da vist også at vi nåede det hele igen Ja Har I et uh, favoritspil vi kan slutte af med uh -huh. Bare så vi kan uh, komme frem med vores favoritter Sådan enkelt spil. Et enkelt ja På tværs af alt nee. E3 mm, Næh nee, siger du fint. Selv da fyn Selv da nee. <laughs> Det bliver blevet... ja. Ja, jeg føler mig næsten tvunget til at sige Death Stranding, <laughs> men det er jo nok det eneste mm, spil, der ja. udkommer i 2018 eller 19 eller sådan noget. <laughs> <laughs> ja, vi kender Machima, hvis han får den tid, han har behov for. Så ja, det kommer jo i hvert fald ikke i sønden, det, det er vi jo nok enige om. Nej, det går Nej, så med Han er travlt med at gå rundt og lede efter Game Engines hos forskellige mm. studier. Ja. Drak, øh, drikker kaffe med dem og sådan noget. Så ja, Jeg ved ikke, hvad. Ja. Jeg synes, jeg er faktisk lidt overrasket over, at Sony havde så forholdsvis lidt fokus på Playstation VR Altså der er mange af spiller, Der er sådan segment der er, at de her spil kommer til VR Ja det synes jeg også VR, Men der er ikke sådan noget push om selve hardware så meget. Nej det synes jeg også er underligt Fordi man, altså, når, man, når man går ind på deres shop Så bliver man bare smidt altså, i med og alt det der Altså, altså ja. for eksempel når man går ind i PSN-storen Så er der sådan en decideret segment til VR altså sådan det kommer snart Og mm. stay tuned altså, er en og sådan en dårlig ting Nej nej, nej, nej, jeg synes jeg heller ikke, fordi jeg synes, det er tit er kedeligt at høre om. Men det er underligt, mm -hmm, ja. at de ikke siger noget. Altså, ja. Det, er sådan... That's it. Altså, det kan jo godt være, at her har sådan en erkendelse om, at, jamen, på, at det er særlig godt til sådan en præsentationsshow som det her. At... Nej, det kan også nej. være, at de, det er bare de, de fokuserer på de næste dage. Det var bare noget, jeg overrasker hvad så er, bare noget, er godt, altså. Ja. Ja. Yep, yep. ja, jeg vil i hvert fald også sige, at... Øh, havde du et yndlingsspil, Hoff? Åh, men så dårligt sådan noget. Hvad er de yndlingsspil? Jeg... Jeg elsker dem alle sammen lige meget Åh oh, <laughs> Kan du <vi> sige? <laughs> ja, ja. sige Jeg glæder mig uh, til at prøve Jeg glæder mig til at prøve Resident Evil 7 demoen Det er yeah. lige det jeg er mest hype på lige nu Okay Bare en demo 7. Bare giv mig en demo yeah. It's free man Jeg har faktisk jeg har faktisk, lige, jeg har faktisk lige en lille Reclame fra Microsoft at Jeg glemte det mm -hmm. mm -hmm. Fordi Her kommer fanboy man kan, man kan hente Limbo Det er jo faktisk blevet gratis Nå det er jo gratis Ja, Xbox, ja. Mm -hmm. Og de, de sagde også at Hvis du forbestiller Tekken til, til Xbox Så fik du Tekken Tag Tournament 2 Ja yeah. Gratis Men det er faktisk også gratis nu. For jeg tror, det jeg tror du skal være Xbox Live øh, ja. Gold member. Jeg kunne ikke få det. i mm. det Så det kan man begyndte sig af, hvis man har lyst det, til det. Jeg kan klart anbefale begge tilbud. Ja. Jeg har mest erfaring med Tekken Tag tømmer 2 Fremragende afregningsspil. Glem raven. Glem altså. Så det er bare lige. Øh, ja. ja. Altså, yes. Det påvirker selvfølgelig ikke øh, deres i tre præsentation, Men det var ja. lige Hvis man sad derude han er og... Ja, eksboks det er godt lige At sprede budskabet Helt klart Helt klart Og øh, Jeg er sådan lidt splittet Jeg er det åh, Ved du hvad jeg, jeg tager et nemt valg Spiderman PS4 <laughs> Ynglingsshow, Ynglings Favorite of the show Eller Ja Det, det, det må jeg lige tage til der, der må jeg vise min Inner fanboy Og så sige Spiderman PS4 og med det, så vil vi bare øh, sige tak til alle jer, fordi I joined os på den her E3 ekstravaganser her i 2016. Og I skal endelig huske, at hvis I ikke er blevet trætte af at høre på os endnu, eller se på os, det, fordi det kan I nemlig også. Så skal I tjekke vores YouTube-kanal ud, GameTest Danmark. Det hedder vi også øh, på Twitter. Og vi har også en øh, Facebook-side, der hedder øh, GameTest Forever. Og hold øje med den, den er, der sker skal, skal spændende ting ind på den Facebook Så skynd jer at gå derinde og like uh, Vi har også en hyggegruppe, hvis I er til den slags med Group Game Test Og selvfølgelig, vi har en iTunes Game Test Hvor alt vores uh, indhold bliver lagt op Og uh, alt uh, lydindhold, som det I lytter til lige nu, det er på Game Toast Så ellers bare husk at uh, lytte med, se os på DK4 Tak til dig Hoff, for denne E3 Special så, tak. Og tak, tak til uh, vores uh, Nintendo ekspert Fynos. Tak <laughs> til dig <De> måde. <laughs> <laughs> Og så må I ellers uh, have det godt derude og Håbe på at uh, næste E3 Bliver endnu mere awesome Med endnu mere spidermand Og knap så få og vores kloner <laughs> Vi krydser fingre